Астрит Линдгрен Калеб Ломквист Последите на отвлечените Превод – Десислава Лазарова CHITANKA Info В малкото градче Клайн Копинг децата играят обичайните за всяка вакансия игри. До деня, в който прочутият откривател професор Расмусон и невръстният му син Расмус, отвлечени на необитаем остров. Но великият детектив Калеб бломквист е последите на похитителите. Астрит Линдгрен 1907-2002 е родена в малка ферма в областта Смоланд, Южна Швеция. Тя е най-популярната детска писателка в света. След изключителния успех на Пипи Дългото чорапче, авторката решава да напише книга, в която главният герой да е момче. Така се раждат трите романа за великия детектив Кале Блонквист. Кале детектива, 1946, Кале Блонквист, живее опасно, 1951. И, къле Бломквист, по на отвлечените, 1953. Първа глава. Кле Андерс. Евалота. Тук ли сте? Вдигнал глава към тавана на пекарната, Сикстен се чудеше дали някоя от белите рози ще се подаде от отвора, за да отвърне на призива му. А може ли да попитаме защо ви няма? Извика Ионте, когато от към главната квартира на белите не се чу никакъв отговор. Наистина ли ви няма? Попита още веднъж Сикстен доста недоверчиво. В отвора на тавана се появи светлата коса на кале Бломквист. Не, няма ни, увери ги той съвсем сериозно. Само се правим, че сме тук. Сикстен изобщо не забеляза тънката ирония в думите му. Какво правите? Искаше да знае той. А ти какво си мислиш, че правим? Подразни го кале. Че си играем на бащи, майки и деца. От вас всичко може да се очаква, отвърна Сикстен. Андерс и Евалута също ли са там? Горе в отвора на тавана се появиха още две глави. Не, и ние не сме тук, заяви Евалута. Впрочем, какво искате, червени? А, само да ви щупим главите, отвърна нежно Сикстен. И да разберем най-сетне какво ще стане с великия мумрих, допълни Бенка. Цялата лятна вакансия ли ще мине, преди да се решите? Попите Йонте. Е, кажете най-сетне. Скрихте ли го, или не? Андерс пъргъво се спусна по въжето, същото въже, което белите рози използваха, за да слизат бързо на земята от главната си квартира на тавана. Разбира се, че скрихме великия е мумрих, каза той. Отиде при предводителя на червените рози, погледна го сериозно в очите и рече, подчертавайки всяка дума, птицата е чернобяла. свива си гнездо недалеч от пустата крепост. Търсете тази нощ, въшлювци! Така червеният предводител отговори на предизвикателството. Той веднага поведе своите рицари към тайното място зад храстите с френско грозде, за да се посъветва с тях каква ли е тази черно-бяла птица. Сетих се. Това трябва да е свръка, провикна се Йонте. Великия мумрих е скрит в свръче гнездо. Всяко бебе би се сетило. Да, да, манича Йонте, всяко бебе би могло да се досети за това, отвърна му евалота от тавана на пекарната. Дори едно толкова малко бебче като теб можа да се сети. Браво на детето! Шефе, даваш ли ми малко отпуска? Искам да отида и да се разправя веднъж за винаги с тях. Попита Йонте. Но Сикстен смяташе Великия е мумрих за най-важното нещо на света и Йонте трябваше да се откаже от наказателната си експедиция. Недалеч от пустата крепост. Това трябва да се развалините на замъка, прошепна предпазливо Бенка, за да не го чуе евалута. Сръче гнездо, близо до развалините на замъка, рече доволно Сикстен. Хайде, да изчезваме от тук. Градинската врата на пекаря се затръшна след тримата рицари на червената роза с такава сила, че на верандата котката на евалота скочи стресната посред следобедната си дрямка. Пекарят Лизандър подаде добродушното си лице през прозореца и извика на дъщеря си. Евалота, чудя се колко ли време ще ви е необходимо, за да вдигнете във въздуха пекарната. Ние ли? Възмути се искрено евалота. Какво сме виновни ние, че червените напускат имението ни като стадо бизони? Ние не затръшваме така вратата. О, да, вие сте същински ангелчета. Отвърна пекарят и подаде на белите рози, които не затръшват градински врати, едната вас апетитни копенхагенски кифлички. Няколко минути по-късно трите бели рози профучаха през градинската порта и я блъснаха след себе си с такава сила. Че цветята в близките лехи зарасиха с меланхолна въздишка последните си увехнали листенца по земята. И пекарят въздъхна. Стадо бизони, това бяха думи на самата евалота. Войната между белите и червените рози избухна в една мирна лятна вечер преди две години. Тя продължаваше вече трета година и никой от воюващите страни не проявяваше признаци на изтощение. Напротив, Андерс често говореше за 30 годишната война, едно, като пример достоен за подражание. Щом те някога са могли да издържат толкова дълго, твърдеше той, изпълнен с ентузиазъм, то ние можем още по-дълго. Евалота гледаше по на нещата. Представи си как би изглеждал като плъст, дърт чичко, който пълзи из канавките и търси великия мумрих. Целият град ще ти се смее. Това беше доста неприятна мисъл. Станал за посмешище и още по-лошо, на 40 години, докато в същото време има щастливци, които са само на 13-14 години. Андерс изпита истинска неприязан към тези деца, които някой ден ще наследят техните бойни полета, скривалища и войни между Рози и освен това ще имат безсрамието да му се присмиват. На него, предводителя на Белите Рози от някогашните славни времена, когато тези Сополивковци още дори не са били родени. Андерс бе загрижен. Думите на Евалота го накараха да проумее, че животът е кратък и въпросът беше в това да играеш, докато все още можеш. Е, поне ще знаем, че никой няма да се забавлява така царски, както можем ние, успокои каде своя шеф. Никога вече няма да има истинска война между белите и червените рози. Малките могат само да си мечтаят за такова нещо. Евалота беше на същото мнение. Нищо не би могло да се сравни с тази война на розите. Дори ако някой ден станат достойни за съжаление 40 годишни старци, както тя току-що пророкува, поне щяха да имат спомените за чудните летни игри. За прекрасното чувство да тичаш в летните вечери бос по меката трева на ливадата или да усещаш как водата в потока бълбука топла и закачлива между пръстите на краката ти. Когато бурнеш в нея от мусчето на евалота на път за някоя решаваща битка. И слънцето така пече през отворите на тавана, че дори дървените гради замирисват на лято. Да, несъмнено войната на розите беше игра, която щеше да си остане свързана за винаги с лятната вакансия, меките ветрове и ярката слънчева светлина. Мрачната есен и студената зима неволно налагаха примирие в борбата за Великия мрих. Започнеше ли училището, враждите се кваха и войната не пламваше отново преди стените на главната улица да цъфнат в пълното си великолепие и пролетните свидетелства да са издържали проверката на критичните родителски очи. Сега обаче беше лято и войната на розите се нацъфтяваше с истинските рози в градината на пекаря. Полицаят Бьорг, който си вървеше спокойно по малката улица, разбра какво се случва, когато видя как червените штурмуваха пътя към развалините на замъка, а няколко минути по-късно в същата посока покрай него профучаха бихрено и бедите. Евалото успя да извика само, ей, чичу Бьорг, преди светлите и кратко поси да изчезнат зад следващия ъгъл. Полицаят Бьорг се усмихна на себе си. Ех, този велик е мумрих, колко малко им трябва на децата, за да се забавляват. Великия мрих беше само един камък, един нищо и никакъв камък със странна форма и все пак беше достатъчен, за да разпалва отново и отново войната на розите. Да, да, колко малко е нужно понякога, за да избухне война. Полицаят Бьорг въздъхна, като се замисли колко малко е нужно наистина. После премина все и замислен по моста, за да огледа една кола, която беше паркирана неправилно от другата страна на реката. На половината път спря и се загледа философски във водата, която бавно се провираше между извиките подпори на моста. Отдолу премина един стар вестник, понесен от течението. Той се полюшваше над леките вълни. Едрите букви на заглавието оповестяваха нещо, което вчера или онзи ден, или преди седмица е било новина. ги прочете разсеяно. Неразрушим лек метал предизвиква революция във военната индустрия. Шведски учен разреши проблем, който занимаваше световната наука. Полицаят Бьорг отново въздъхна. Колко хубаво би било, ако човечеството се ограничи с битката за Великия мумрих. Тогава изобщо нямаше да има нужда от военна индустрия. Но сега той трябваше да се заеме с неправилно паркираната кола. Първо ще търсят в дивата круша зад развалините на замъка, предрече кале и подскочи от удоволствие при тази мисъл. Със сигурност, потвърди евалота. По голямо свръче гнездо няма в цялата околност. Точно за това им оставих там едно малко съобщение, засмя се доволно Андерс. И след като го прочетат, направо ще се вкиснат. Смятам, че можем да спрем и да изчакаме нападението им. На възвишението пред тях старата крепост извисяваше на щърбените си зидове в светло лятно небе. Стърчеше там самотна и грозна, предадена от столетия на разрухата и пустоща. Долу в ниското се гушеха останалите постройки на града. Само няколко къщи бяха се изкатерили колебливо по хълма, в подножието на могъщите някога зидове. Като последен пост на половината път към руините стоеше старинна вила, почти скрита зад гъсти глобови храсти, зад люлякови и черешови дравчета. Полегнала ограда я отделяше от гората. Облегнат удобно на оградата, Андерс смяташе да изчака тук за връщането на червените. Недалеч от пустата крепост, рече тържествено кале и се хвърли в тревата до Андерс, зависи от гледната точка. Ако вземем за сравнение разстоянието от тук до Южния полюс, може пък да сме скрили Великия мумрих в околностите на Хеслехолм и пак да твърдим, че е недалеч от пустата крепост. Съвсем вярно, потвърди е валута. Никога не сме казвали, че гнездото трябва да е при Старата крепост. Но червените са твърде тъпи, за да разберат това. Същност, трябва да ни благодарят на колене, добави намръщено Андерс. Вместо да скрием великия мумрих в околностите на Хеслехолм, което е близко до ума, ние най-любезно им го оставихме съвсем близо, при вилата на Еклунд. Наистина сме порядъчни. Разбира се, че сме порядъчни, засме се доволно евалута. А Сет не каза нещо съвсем неочаквано, вижте, там на стълбите на верандата седи някакво дребосъче. Наистина беше така. На стълбите на верандата седеше едно дребосаче и това беше достатъчно за Евалута да забрави за известно време Великия Мумрих. Юначната Евалута, която беше толкова смел воин, имаше мигове на женска слабост. Не помагаха опитите на нейния предводител да й кратко обясни, че такива неща не бива да се случват във войната на розите. Андерс и Кале не можеха да се начудят на странното поведение на Евалута, когато тя се озоваше в близост до малки деца. За Андерс и Кале малките деца бяха само досадни, мокри и суполиви, но за евалота те сякаш бяха малки прелесни въздушни офи. Щом се озовеше в магичното поле на някой такъв елф, нейното дребно момчешко тяло на Амазонка се променяше и тя се държеше по начин, който по мнението на Андерс беше изключително глупав. Тя протягаше ръце и издаваше чудновати галевни звуци, а Кале и Андерс изтръпваха от ужас. Нямаше и следа от самоуверената, наперена Евалута, рицар на белите рози. Оставаше само червените да ги изненадат в някой такъв миг на слабост, колко ли време щеше да е нужно след това, за да бъде измито позорното петно върху герба на бялата роза, чудеха се Кале и Андерс. Малкият на стълбата под верандата явно беше забелязал, че пред вратата на градината се случва нещо необикновено, защото приближи бавно по градинската арея. Той спря като видя Евалута. Здрасти, промолви той плахо. Евалота стоеше пред вратата, а на лицето й кратко бе изписано онова, което Андерс и Кале наричаха е идиотска усмивка. Здравей, тя мило, как се казваш? Малкията изгледа са сериозните си тъмносини очи и явно не се поддаде особено на идиотската усмивка. Казвам се Расмус, каза той и заруви големия пръст на крака си в пясъка, с който бе посипана градинската арея. После приближи още малко. Пъхна чипото си, обсипано с лунички носле през летвите на портата и огледа Кале и Андерс, които седяха в тревата. Върху сериозното му лице се разлява с хитена усмивка. Здравейте, провикна се дребосъка. Аз съм Расмус. Чухме вече, отвърна снисходително Кале. На колко годинки си? Попита Евалота. На пет години, отвърна Расмус. Но до година ще стана на шест. А ти на колко години ще станеш до година? До година ще бъда стара леля, изпъшка тя. А ти впрочем какво правиш тук? Да не би да живееш у Еклундови? Не, не правя това, отвърна Расмус. Живея при моя татко. Той да не би да живее във вилата на Еклундови. Точно това прави, засегна се Расмус. Иначе нямаше да живея тук при него. Можеше сама да се сетиш, нали? Не забравяй и чистата логика, е валута, кимна важно Андерс. Тя е валута ли се казва? Попита Расмус и посочи с показалец към Евалута. Да, тя се казва Евалута, отговори Евалута. И много те харесва. Тъй като червените още не се бяха появили, Евалута бързо се прехвърли през градинската врата при дребосъка в градината на Еклунд. Расмус веднага забеляза, че тук има поне един човек, който се интересува от него, и реши да бъде много учтив. Сега оставаше да намери подходяща тема за разговор. Моят баща прави ламарини, започна той, след като размисли. Ламарини ли? Почуди се евалута. Той да не е тенекеджия? О, не, съвсем не, отговори Расмус. Той е професор, който прави ламарини. Чудно, замисли се евалута. Тогава сигурно може да прави тави за моя баща. Той е пекар, разбираш ли, и понякога му трябват тави. Ще помоля баща ми да направи тава за твоя баща. Обещай любезно Расмус и сложи ръка в дланта на Евалота. Хайде, Евалота, остави хлапето, настоя Андерс. Червените могат да дойдат всеки момент. Я поспокойно, отвърна момичето. Аз ще съм първата, която ще им щупи главите. Расмус погледна Евалота с възхищение. На кого смяташ да щупиш главите? Попита той. И тогава Евалота му разказа. За славната война между червените и белите рози. За Диди гонит би по улици и дворове. За опасни поръчения, тайни заповеди и напрегнато дебнене в тъмните нощи. За обвеяния с слава Велик е мумрих и за това, че скоро червените ще се появят, освирепели като стършели, и каква страховита битка ще има. Расмус я разбра без много думи. Най-сетне той проумя истинския смисъл на живота. Трябваше да стане бяла роза. Нищо по-хубаво не можеше да му се случи. В този миг дълбоко в петгодишната му душа се пробуди желанието да бъде като тази Евалота и Андерс и другия, как се казваше. Кале, да бъде също толкова силен и голям, да щупи главите на червените, да надава бойни викове, да се промъква, и всичко останало. Сочи, очи, преизпълнени с всички негови желания, той погледна към Евалота и попита заклинателно. Евалота, мога ли да стана и аз бяла роза? Евалота го перна леко по луничавия нос. Не, Расмус, още си много малък за това, рече тя. Расмус се разгневи. Свещен гняв го обзе, когато чу омразните думи, още си много малък. Непрекъснато трябваше да слуша това. Той втренчи гневен поглед в евалута. Тогава мисля, че ти си глупава, заяви той. След като установи това, той я е остави на произвола на съдбата. Реши да отиде при момчетата и да ги попита дали не може да стане бяла роза. Те стояха при градинската порта и гледаха с интерес към навеса. Хей, Расмус, попита този, който се наричаше Кале, на кого е този мотор. На баща ми, естествено, отвърна Расмус. Гръм и мълнии. Измърмори Кале. Професор, който кара мотор. Ще ми се да видя това. Брадата му не се ли заплита в предното поляло? Каква брада? Попита я Расмус. Баща ми няма брада. Наистина ли? Почуди се Андерс. Но нали всеки професор си има брада? Представи си, не всеки, тросна му се Расмус и се оттегли с достоинство към верандата. Тези деца бяха твърде глупави и той не смяташе да разговаря повече с тях. Когато се озова на сигурно място на верандата, той се обърна и извика на онези тримата при градинската врата. Какви глупаци сте? Баща ми е професор без брада и правила Марини. Кале, Андерс и Евалота погледнаха развеселени малкото зло на верандата. Те всъщност изобщо не искаха да го ядосат. Евалота направи няколко крачки, за да отиде при него и да го успокои, но спря като закувана. Защото в същия миг вратата зад Расмус се отвори и оттам излезе някой. Беше почернял от слънцето мъж между 30 и 40 години. Той грабна Расмус и го метна на раменете си. «Прав си, Расмус», рече той. Баща ти е професор без брада и прави ламарини. Той закрачи по алеята с Расмус на раменете и евалота малко се засрами. Беше влязла в чущ двор. Виждаш ли, че няма брада? Викна триумфално Расмус към Кале. Значи може да кара и мотор, добави той гордо. Представяше си своя татко с дълга, надиплена брада и това беше изключително обидна гледка. Кале и Андерс кимнаха учтиво. Расмус казва, че правите ламарини, рече бързо Кале, за да отклони разговора от деликатната тема за брадата. Професорът се засмя. Да, би могло да се каже така. Ламарини, леки метали, направих малко откритие, така да знаете. Изобретение. Окукори очи къле интригуван. Открих възможност да се произвеждат неразрушими леки метали, обясни професорът. Това размус нарича правене на Ламарини. О, Четов за това във вестника, намеси се почтително Андерс. Но тогава вие сте направо прочут. Наистина е прочут, увери ги Расмус от почетното си място върху бащините рамене. И няма брада, както виждаш. Професорът не се впусна в дискусии за своята слава. Е, Расмус, рече той. Какво ще кажеш да се приберем и да закусим? Бих могъл да ти изпържа шунка. Не съм и предполагала, че живеете тук в града, обади се евалота. Само през лятото, отвърна професорът. Най-х къщата за лятото. Да, ние статко си правим тук лят на вакансия, добави Расмус, а мама е в болницата. Само ние двамата, както виждаш. Едно бушувала между 1618-1648 години война за политическо господство в Европа. Бел, Пъра, втора глава. Родителите бяха сериозно препятствие във войната на розите. Те непрекъснато се месеха в хода на бойните действия. Понякога търговецът на хранителни стоки Блонквист решаваше внезапно, че неговият син трябва да помага в магазина, защото там има много работа. А директорът на пощата току се същаше, че Сикстен трябва да изравнява алеите в градината и да коси тревата. Сикстен напразно се опитваше да обясни на баща си, че образлата в треволяци градина е много похубава. Директорът на пощата обаче само клатеше глава без никакво разбиране и мълчаливо сочеше косачката. Още по-опорит и взискателен беше обощарят Бенгсон. Той трябвало сам да се грижи за себе си от 13-та си година и настояваше синът му да мине по същия път. Затова през лятната вакансия той най-безжалостно се опитваше да прикове Андерс към обощарската табуретка. С течение на времето обаче Андерс беше развил особена техника да се спасява от всички атентати срещу златното му свободно време. Затова, когато обощарят идваше в работилницата, за да посвети най-големия си син в тайните на своята професия табуретката, на която трябваше да седи Андерс, обикновено беше празна. Единствено бащата на Евалута разсъждаваше човешки. Щом наистина си щастлива и не правиш твърде много пакости, не ме е грижа какви ги вършиш», казваше пекарят и полагаше нежно бащината си ръка върху русата глава на Евалута. Ей, такъв баща да си имаш, казваше Сикстен с горчивина и на висок глас, за да заглуши парпоренето на косачката. За втори път през последния месец неговият безсърдечен баща го караше да върши градинската работа. Бенка и Йонте се въртяха край оградата и съчувствено наблюдаваха усилията на своя шеф. Опитваха се да го успокоят със сърце раздирателни описания на собствените си неволи. Нима Бенка не беше плевил целия пред обед храстите с френско брозде, Йонте пък трябваше да пази цяла сутрин малката си сестра. «Ясно, принуждават ни да използваме нощите, за да се справим с белите», викна я до самосикстен. «Нямаме и свободен миг през деня, за да свършим поне най-необходимото». Йонте кимна, говориш самата истина. Защо да не се справим с бедите тази нощ? Сикстен веднага заряза косачката. Ти май не си чак толкова глупав, мой малък Йонте, провикна се той. Хайде да вървим в главната квартира и да свикаме военен съвет. Там именно, в главната квартира на червените рози, в гаража на Сикстен, беше измислен планът за идващата нощ. После Бенка изтича при бедите с посланието на червения предводител. Андерс и Евалота седяха на верандата на пекаря и чакаха да затворят магазина за хранителни стоки, така ле най-сетне да се освободи. Те играеха на «не се сърди човече» и ядяха сливи. Под топлото и слънце белият предводител изглеждаше доста мързелив и не особено воинствен. Той обаче рипна веднага, когато видя, че Бенка идва от към мушчето на Евалута, прецапвайки за по-направо през водата. В ръката си Бенка носеше свитък хартия който предаде на предводителя на белите рози с държан поклон, след което изчезна по същия път, по който беше дошъл. Андерс изплю костилката на сливата, преди да прочете на глас. Тази нощ под лунната светлина ще има пиршество в крепостта на моя баща. Червената роза ще празнува славното завоюване на Великия мумрих от ръцете на врага. Предупреждение, не ни пречете. Всички пълзящи твари от бялата роза ще бъдат смачкани най-безпощадно. Сикстен Благородник и предводител на червената роза. Внимание! Точно в 24 часа при развалините, Андерс и Евалота се спогледаха и се усмихнаха доволно. Ела да предупредим кале, каза Андерс. Той пъхна бележката в джоба на панталона си. Спомни си какво казах, задава се нощта на ужасите. Малкият град спеше безгрижно, под лунната светлина, и не подозираше за «нощта на ужасите». Полицаят Бьорг, който вървеше бавно по пустите улици, също не подозираше нищо. Но около беше съвсем тихо, единственото, което се чуваше, беше чаткането на токовете му по паважа. Градът спеше, облян в на светлина и нейното сияние над улиците и площадите не загатваше с нищо за задаващата се нощ на ужасите. Но над спящите къщи и градини лежаха тъмни сенки и ако полицаят Бьорг беше малко повнимателен, той щеше да забележи, че в тази тъмнина кипеше живот. Той щеше да чуе, че там някой се прокрадва и шепне. Щеше да види как един прозорец в къщата на пекаря Лизандър се отвори предпазливо и евалота се спусна по стълбата. Щеше да чуе кале, който свиреше тихо сигнала на белите рози и там отзад, зад къщата на семейство Блонквист, и да зърне бегло Андерс, преди той да изчезне в закриращата сянка на люляковия храст. Но полицаят Бьорг беше твърде изморен и си мечтаеше по-скоро да привърши нощната обиколка. Затова изобщо не разбра, че е настанала нощта на ужасите. Бедните, нищо не подозиращи родители на белите и червените рози спяха мирно в своите легла. Никой не беше ги питал какво мислят за нощните разходки на своите деца. Само Евалота написа бележка и я остави на възглавницата си, в случай че някой забележи изчезването и кратко. На бележката пишеше с много успокоителен тон. Хей, вие! Не драматизирайте положението! Навън съм, водя война и се надявам скоро да се върна, поне така си мисля, тралала. Евалота, Древна мярка за сигурност, обясни тя на кале и Андерс, докато изкачваха стръмния път към развалините на замъка. Часовникът на кметството удари 12. Настъпи часът. Крепостта на баща ми, бива си го този Сикстен, измърмори кале. Какво ни е искал да каже всъщност? Доколкото ми е известно, тук още не е живял директор на поща. Пред тях под лунната светлина стърчаха руините на крепостта, които никак не приличаха на поща. Обичайните превземки на червените. Не ви ли е ясно, процеди Андерс. Трябва да ги сложим на мястото им. На всичкото отгоре в тях е Великия Мумрих. Дълбоко в себе си Андерс изобщо не беше чак толкова недоволен, че червените най-сетне са намерили свръчето гнездо и са си върнали Великия Мумрих. Как щяха да водят войната на розите? ако светинята не сменяше от време на време притежателя си. Останали без дъх след изморителното изкачване, те постояха малко пред входа на развалините. Стояха и се ослушваха в тишината и откриха, че вътре, под дълбоките сводове, е доста мрачно и опасно. Тогава от тъмнината прозвуча един призрачен глас. Започва голямата битка между червената и бялата роза и стотици хиляди ще намерят смъртта си, а душите им ще преминат в отвъдното, в нощта на смърта. Последва ужасяващ зловещ смях който отекна между каменните стени. А после настана тишина, страховита тишина, сякаш у нези, които допреди миг се смееха, са се изплашили от собствените си заплахи за дебнещата в тъмнината опасност. Напред! Да се бием и да победим! Викна Андерс решително и се втурна през глава в крепостта. Кале и евалота го последваха. Безброй пъти бяха влизали тук на дневна светлина. Но никога през нощта. След една незабравима битка те дори се озуваха пленени в тъмницата на кръпоста. Тогава доста се изплашиха, но нямаха спомен да е било толкова страшно, както сега, да се впуснат в тъмната нощ към мрака, пълен с неизвестност, където зад всяка стена ги дебнеше кой знае какво. Не само червените. О, със сигурност не бяха само те, а духове и призраци, които можеха да си отмъстят за нарушеното спокойствие като протегнат кокалестите си ръце от някоя дупка и го хванат за гърлото. Андерс извика още веднъж, да се бием и да победим. Той явно искаше да ги укуражи, но в тишината викат му прозвучата и грозно, че евалота го помоли разтреперана да не го прави повече. И не ме оставяйте сама, каквото и да става, прибари тя, не се чувства много добре сред призраци. Калея потупа успокоително по гърба и те продължиха да се промъкват предпазливо в тъмнината. Спираха на всяка крачка и се услушваха. Някъде наоколо шаваха червените, дано да бяха техни стъпките, които се чуваха. От време на време луната надничаше през някой нащърбен свод и тогава всичко се виждаше почти така ясно както през деня, грубите стени и неравният пот, по който трябваше да стъпват внимателно, ако не искаха да се препънат. Но там, където лунната светлина не достигаше, имаше само плашещи сенки, зловеща тъмнина и глуха тишина, а в тишината можеше да се долови. Ако се вслушаш внимателно, слабо шептене, едва чути шептящи гласове, които пърхаха наоколо и изпълваха децата със страх. Евалота се страхуваше. Тя вървеше все по-бавно. Кой шепнеше там? Дали бяха червените, или заглъхващото ехо от отдавна умрели гласове, което сега блуждае неспокойно между стените на замъка. Тя протегна ръка, за да се увери, че не е сама. Искаше да докосне с пръстите си якето на къде като защита от дебнещия страх. Но това не беше якето, не беше и кале, само черна празнота. Евалута изкръща от ужас. Тогава от някаква тъмна ниша в стената се протегна една ръка и я сграбчи здраво. Евалота изкръща отново. Изкръща, защото повярва, че е настъпила последната минута от живота и кратко. Затвори си устата. Каза Йонте. Можеш да се будиш мъртвец. Милият стар Йонте. Евалота внезапно изпита обич към него. И те се сечепкаха мълчаливо и въодушевено в тъмнината. Себе си тя се питаше с обурчение къде останаха Андерс и къде. Но тогава чу от известно разстояние гласа на своя шеф. Защо крещиш така, Евалота? И къде тук всъщност е пиршеството? Йонте не беше особено силен и Евалота скоро се освободи от хватката му с малките си корави умруци. Тя изтича колкото се може по-бързо напред по дългия тъмен коридор, а Йонте продължи да я преследва неотклонно. От другата страна я е нападна още някой и Евалота заудря диво около себе си, за да си проправи път. Но този противник беше по-силен. Евалота усети хватката на ръцете му като железни клещи около китките си, сигурно беше Сикстен, но тя в никакъв случай нямаше да му улесни победата, за нищо на света. Напрегна всеки мускул на тялото си и заби глава под брадата на противника си като някакъв боздуган. Ау! Изрева поразеният враг. Беше гласът на кале. Но какво ти става? Възмоти се евалота. Защо ме налагаше така? А ти защо се биеше? Отвърна кале. Аз само исках да ти помогна. Йонте се разкиска от удоволствие и побърза да се отдалечи от опасните си съседи. Това не беше за него, сам с две бели рози в тъмния проход. Той тичеше с всички сили към светлия отвор в стената, за да излезе на двора. За с Богом извика. Отлично. Добре се насинете. Така ще ни спестите много труд. След него, Евалота, викна калеите се втурнаха към изхода. Но там, в двора на замъка, вече се бяха срещнали двамата предводители и се биеха ожесточено. Въоръжени всеки със своя дървен меч, те се сражаваха под лунната светлина. Евалота и кале се разтрепериха от вълнение, когато съзряха черните сенки, мятащи се изкръглия двор. Ето това беше истинската война на розите. Точно между тези средновековни стени трябваше да се срещнат противниците в нощната битка. Така е ставало, когато се е вихрела истинската война между истинските червени и бели рози и стотици хиляди са намерили смъртта си, а душите им са преминали в отвъдното, в нощта на смърта. Като зловещ леден полах гилъх на усещането как е било тогава, когато войната на розите не е била просто забавна игра. Този дуел на лунната светлина внезапно престана да бъде игра. Беше борба на живот и смърт и можеше да свърши само когато някои от черните сенки, които сега се мятаха между крепостните стени, най-сетне паднеше неподвижна и останеше да лежи там. «Стотици хиляди души ще намерят смърта си», – шепнеше си къде. «О, млъкни, моля те», – сряза го евалута. Очите и кратко бяха приковани в дуелиращите се сенки, тя трепереше с цялото си тяло от вълнение. Близо до нея бяха застанани Бенка и Йонте и следяха ожесточената схватка с Затаендъх. дъх. Сенките настъпваха, парираха и кръстосваха мечове, оттегляха се и отново се хвърляха в атака. Биеха се съвсем безмолвно. Чуваше се само ужасният звук от кръстосването на мечовете. Приспи ги за вечен сън с приспивната песен на мечовете. Рецитираше тържествено Бенка. И го прасните й, че да види всички звезди на небето. Добави той, за да разее странната магия, която излъчваха двете сенки в мрака. Евалота се съвзе и си поедах облегчена. По дяволите, това бяха само Андерс и Сикстен, които кръстосваха дървените си съби. Прогони го от бащината му крепост. Викна калео поражително на предводителя си. Предводителят правеше каквото му бе по силите. Той не можеше да прогони Сикстен от бащината му крепост, но с силата на меча си го изтласкваше заднишком към помпата в средата на двора. До помпата имаше стар водоскок с мръсен басейн. Беше само въпрос на секунди да се случи онова, което стана, след една непредпазлива крачка червеният предводител падна назад в басейна. Сликуващите си викове кале и евалота заглушиха ядните протести на червените. Но Сикстен се надигна от басейна и наистина побесня. Като раздразнен бик той се хвърли към Андерс, който пък за разнообразие се обърна и му избяга. Хълцайки от смях. Той се втурна към крепостната стена и започна да се катери по нея. Но преди да успее, Сикстен вече беше по петите му. На къде си тръгнал? Попита го подигравателно Андерс и го погледна от високо. Нали искаше да пируваш в бащината си крепост? Преди това обаче ще те скалпирам набързо, отговори му Сикстен. Андерс затича леко по стената. Той все пак обмисляше какво ли би се случило, ако Сикстен го настигне. Да се бият тук горе беше направо опасно за живота. От едната страна на крепостната стена заеше пропаст. Достатъчно беше Сикстен да го преследва още 20 метра на изток, където мекият тревист хълм свършваше и се отваряше тъмната бездна, дълбока поне 30 метра. Нищо не пречеше всъщност на Андерс да скочи от стената, преди да е достигнал страховитата пропаст, но той някак не се сети за това. Всичко, което беше опасно, достаряше удоволствие, а тази нощ бе предопределена за опасности. Навярно го беше обзело и някакво лунно умопомрачение, понеже изпитваше диво удоволствие да върши съвършено безумни неща. Искаше да направи нещо, което наистина да вземе ума на червените. Ела, ела, маничък Сикстен, подмамваше го той. Какво ще кажеш за една разходка на лунна светлина? Само почакай, идвам, ръмжеше Сикстен. Той много добре разбираше какво си е наумил Андерс. Но не беше от тези, на които лесно може да им се вземе ума. Стената беше около 40 см широка, същинска разходка за някой, който е свикнал да пази равновесие върху тясната града в часовете по гимнастика. Сега вече Андерс достигна източния ъгъл. Тук имаше малка кръгла площадка, бейница и после стената тръгваше на юг, следвайки извивките на пропаста. Андерс направи няколко предпазливи крачки напред. В този миг той чу дълбоко в себе си глас на разума и все още не беше твърде късно да го послуша. Да го послуша ли, или да не го послуша? Сикстен беше вече в опасна близост. Той се охили възхитен, когато видя колебанията на Андерс. Идва някой, който иска да държи в ръцете си кървавото ти сърце, рече той приветливо. Ти да не би да се страхуваш. Да се страхувам ли? Изкреща Андерс и спря да се колебае. С няколко бързи стъпки той отново се озова върху стената. Вече нямаше връщане назад. Трябваше да измине поне 50 метра покрай пропаста. Опита се да не поглежда надолу, гледаше само стената, която се виеше като сребърна лента под лунната светлина. Доста дълга сребърна лента, и доста тясна. Неочаквано опасно тясна. Затова ни му омекнаха краката. Искаше му се да се обърне, за да види къде е Сикстен. Но не смееше, пък и вече не беше нужно, защото сега той чуваше дишането на Сикстен зад гърба си. Доста нервно дишане, както можа да установи. Сикстен несъмнено се страхуваше. Значи и той. Самият Андерс в момента беше обзет от смъртен страх. Безмислено беше да твърди обратното. А отзад върху бойницата се бяха изкатерили и другите рози. Стърчаха там, изпълнени с ужас и гледаха безумните дела на своя предводител. Тук идва някой, който иска да държи в ръцете си, кървавото ти сърце, мърмореше Сикстен. Но кръвожадните му речи вече не звучаха много убедително. Андерс размисляше трескаво. Естествено, той все още можеше да скочи в двора на крепостта. Това обаче щеше да бъде скок от 3 метра височина долу върху неравните камъни. Не можеше да се спусне бавно и внимателно, защото преди да започне да слиза, трябваше да коленичи на стената. А Андерс не изпитваше никакво желание да коленичи близо до зещата пропаст. Не, имаше само една възможност. Да продължи напред, в перил парещите си очи право в спасителната бейница на другия край на стената. Сикстен като че ли не се страхуваше чак толкова много. Във всеки случай изловещото му чувство за хумор не го беше напуснало. Андерс чуваше гласа му зад гърба си. Идвам все поблизо, бърбореше той. Идвам все поблизо и скоро, ще ти, подложа, крак. Ама че майтап ще бъде. Той естествено не говореше сериозно. Но за Андерс тези думи се оказаха съдбоносни. Самата представа, че сега някой отзад би могъл да му подложи крак, го накара почти да обезумее. Той се извърна леко към Сикстен и загуби равновесие. Внимавай! Изкръща Сикстен предупредително. Андерс се олюля още веднъж. В същия миг от бойницата долетя пронизителен писък. И за свой ужас розите видяха как белият предводител полетя през глава право в пропаста. Евалота затвори очи. Отчаяни мисли препускаха из главата и кратко, ох, имаше ли на този свят някой, който би могъл да им помогне в този миг? Кой щеше да отиде при госпожа Бенксон и да й кратко каже, че Андерс е мъртъв? Какво щяха да кажат вкъщи? Тогава тя чу гласа на кале, писклив и прегракнал от вълнение. Вижте, той виси в храста. Евалута отвори очи и се взря оплашено в бездната. И наистина, там висеше Андерс. В подножието на стената, скаристия склон, беше пуснал корени един храст. Той сега държеше в спасителните си обятия белия предводител, избаряйки го от сигурна смърт. Отначало евалота не видя Сикстен. И Сикстен загуби равновесие от ужас. Но запази достатъчно присъствие на духа, за да падне от към двора на крепостта, където нарани до кръв коленете и ръцете си, но си остана жив и здрав. Дали Андерс щеше да се измъкне жив, беше повече от съмнително. Храстът се пребиваше заплашително под тежеста му. Колко ли щеше да издържи, преди да се отскубне от скалата и да полети в пропаста с Андерс като пасажер? Какво ще правим? Какво, за Бога, да правим? Хвенчеше евалота и не откъсваше отчаяните си очи от кале. Както обикновено, щом дебнеше опасност, великият детектив Калебломквист поемаше нещата в свои ръце. Дръж се, Андерс! Изкреща той! Ще донеса въже! Миналата седмица те се учиха да хвърлят ласо от тук край развалините на замъка. Въжето трябваше да е останало някъде навън. Трябваше. Побързай, къде? Извика и онте, когато къде изтича през портата на крепостта. Побързай, побързай. Всички викаха, макар че всъщност беше съвсем излишно. Къде не можеше да бърза повече, отколкото бързаше. През това време те опитаха да укоражат Андерс. Запази спокойствие, провикна се евалота. Ей сега ще дойде къде с въжето. Андерс имаше нужда от много кураж. Положението му наистина беше нерадостно. Той успя смъка да заеме нещо като седнало положение и сега се крепеше върху храста като вещица върху метлата си. Не смееше да погледне в пропаста. Не смееше да крещи. Не смееше да се движи. Изобщо нищо не смееше. Можеше само да чака. Той се взираше отчаяно в храста. А храстът се беше предил до корените си, кората се пукаше на ивици и Андерс виждаше белите влакна на стеблото му, които се усъкваха и касаха. Ако Кале не дойдеше скоро, нямаше да има нужда от въже. Но защо не идва? Хълцаше Евалота. Защо не побърза? Само да можеха да видят как бързаше Кале. Той се стрелкаше като оса на там и търсеше. Търсеше, търсеше, търсеше. Но въжето го нямаше. Помощ! Шепнеше и сплашен. Помощ! Шепнеше с победели устни Андерс върху своя храст, на който не му оставаше много време да расте и зеленее. Ай-яй-яй! -ай -ай. Тюхкаше се Сикстен горе на бойницата. Ай-яй-яй! -ай -ай. Тогава, най-сетне! Се появи къде с въжето в ръка. Евалута, оставаш там горе и наглеждаш Андерс. Нареди той! Останалите при мен! Сега трябваше да се действа много бързо. Къде знаеше какво се прави в такива случаи. Трябваше да намери камък и да го завърже за единия край на въжето. Сетне да го хвърли през стената, по възможност без да улучи черепа на Андерс. Оставаше да се надява, да се моли, да желая силно Андерс да успее да улови въжето, преди да е станало твърде късно. Ръцете и пръстите стават толкова непохватни, когато човек бърза. Когато бърза толкова много, там долу виси Андерс и се взира с парещи очи към тях. Няма ли най-сетне някой да го спаси? Ах, да, ето го спасението. Над стената полита въже. Но твърде далеч от него. Съвсем недостижимо за умоляващите му ръце. Надясно. Крещи евалота от своя наблюдателен пункт. Кале и другите долу в подножието на стената дърпат въжето, опитвайки се да го приближат към евалота. Но се оказва невъзможно. Въжето явно се е закачило за някоя неравност по ръба на стената. Не издържам повече, шепне евалута. Не издържам повече. Тя вижда как момчетата на празно дърпат въжето. Вижда Андерс в безпомощния му страх. Вижда и хръста, който се свежда все по-низко над пропаста. О, Андерс, най-бяла от белите рози, рицарю на нашата бяла роза. Не издържам нито секунда повече. Сбързи боси, но за тя тръгва по опасната стена. Смелост, е валута. И да не поглеждаш надолу. Върви се напред до въжето, наведи се, да, наведи си, макар че краката ти треперят. Освободи въжето, премести го към Андерс, обърни се върху тясната стена и се върни до бойницата. Тя наистина успява, и плаче с всички сили след това. Сега къле премества ловко въжето в страни. Камъкът се залюлява пред очите на Андерс. Предпазливо, много предпазливо той протяга пръсти към него. А Евалута скрива лице в шепите си. Но нали тя трябваше да наблюдава? Трябва да се насили и да погледне. И тогава внезапно храстът се изтръгва спукот от опората си. Корените нямат вече сила да се държат за скалната попнатина. Евалута вижда нещо зелено, което бавно полита надолу и изчезва в пропаста. Но в съвсем последния миг Андерс е уловил въжето. Хвана го! Крещи Евалута с всички сили! Хвана го! След това те всички са наобиколили Андерс и толкова го обичат и толкова са щастливи, че не е изчезнал в пропаста заедно с хръста. Къде протяга крадешко ръка и го докосва по рамото, а хръстът отиде по дяволите, казва евалота и думите и кратко прозвучават като обобщение. Всички се засмиват облегчени. Колко е смешно всъщност, че хръстът отиде по дяволите. Ти какво правеше там долу в хръста? Пита Сикстен. Да не си търсил птичи яйца. Да, казах си, че сигурно ще ти потребват няколко изоставени яйца за пиршеството в крепостта на баща ти, отвръща бойко Андерс. Добре, че самият ти не се превърна в изоставено яйце, обажда се къде. Всички се разсмиват от сърце, ха, -ха този Андерс за малко да стане изоставено яйце. Сикстен се удря по коленете от смях и се кикоти повече от другите. Тогава забелязва, че ранените колене го болят. Освен това той зазне в мокрите си дрехи. Хайде, Венка и Йонте, да изчезваме. И Сикстен тръгва бързо напред, а верните му рицари го следват към портата на крепостния двор. На излизане той се обръща и махва на кале, Андерс и Евалута. Хей, вие червейчета на бялата роза, вика той с Сесили. Утре ще ви извичим от земната повърхност. Обаче той много се заблуждава. Ще мине доста време, преди розите да се срещнат отново. Трета глава Щастливи и доволни, трите бели рози вървяха към града. Какво ли не преживяха тази нощ, но дори премеждията на Андерс не ги извадиха от равновесие, те имаха завидната способност на младите същества да приемат живота такъв какъвто беше. Докато Андерс висеше в храста, те бяха обезумели от страх. Но защо да продължават да се страхуват сега, когато всичко беше зад гърба им? Нали беше свършило добре? Андерс изобщо не беше в шок. Той нямаше намерение да сънува кошмари заради това незначително събитие. Искаше да си отиде у от дома, да се наспи спокойно, уверен, че на следващия ден го очакват нови опасности. Но писано било никоя от бедите рози да не се наспи тази нощ. Те вървяха в индианска нишка по малката тясна пътека към града. Не бяха особено изморени, но къде се прозяваше доста често и накрая заяви. Че спането нощем е много популярно сред хората и за това нищо не пречи в края на краищата да опитат, за да видят какво му е толкова интересното. На Расмус то несъмнено се харесва, прошепна Евалута разчувствана и спря пред вилата на Еклунд, о, колко ли е сладък, докато спи. О, не, не, моля те, Евалута, рече Андерс заклинателно. Само не започвай отново. Да, по това време Расмус и баща му със сигурност спяха в самотния си дом. На горния етаж имаше отворен прозорец, зад който се веше леко бяла завеса, сякаш помахваше на тримата нощни пътника долу на пътя. Беше толкова тихо, толкова спокойно, че Андерс неволно сниши глас, за да не събуди хората, които спяха там горе зад развяната завеса. Но имаше някой, който не беше толкова загрижен за съня на другите. Някой, който приближаваше с кола, чийто мотор загриза нощната тишина. Можеше да се чуе как той превключва скоростите на склона. Кой, подяволите, се разхожда по това време с кола? Почуди се Кале. А тебе какво те засяга? Отвърна кратко Андерс. Хайде да вървим. Какво чакаме всъщност? Но дълбоко, дълбоко в душата на Кале, великият детектив Бломквист надигна глава. Имаше някога времена, когато Кале не беше просто Кале, а великият детектив Бломквист, проницателният, Неподкупен маестро, който бдеше за сигурността на града и делеше своите съграждани на две основни категории – арестувани и все още не арестувани. Но междувременно и здравият разум на Кале бе пораснал и сега той се чувстваше велик детектив само в определени, съвсем особени случаи. А този тук беше точно такъв. Действително, точно такъв беше случаят. Накъде всъщност се беше запътил човекът с колата? Тук горе имаше само една къща. Вилата на Еклунд Като изнесен напред преден пост, тя беше построена доста над останалите къщи на града, нямаше признаци професорът да очаква гости. Къщата спеше. Дали пък в колата не седеше любовна двойка? Двама влюбени, които са излезли от града, за да се любуват на луната, но тогава това беше двойка влюбени без никакъв усет за подходящото място. Истинското място за бленуване в града беше точно в обратната посока. Пък и трябваше да си доста умопомрачен от любов, за да избереш за любовно пътуване този стръмен, тесен път с много завои. Но кой беше все пак този, който приближаваше с колата? Никой истински детектив не оставя такъв въпрос да виси във въздуха. Е, почакайте, защо да не поостанем още малко и да видим кой идва? Предложи кале, но защо? Изненада се евалута. Ти да не мислиш, че наоколо бродят нощни убийци. Тя не беше свършила, когато пред оградата на вилата, на не повече от 25 метра от тях, се появиха двама мъже. Чу се как пантите на градинската врата проскърцаха едва чуто, когато двамата я отвориха предпазливо и влязоха в двора. Да, те действително влязоха там. Залегни незабавно в канавката. И шептя тя развълнувано кале и секунда по-късно и тримата бяха там, а носовете им надничаха над тревата само толкова, че да следят какво става в градината на професора. О, може би просто професорът ги е поканил, прошепна Андерс. Наистина ни мислиш така, не му повярва къде. Ако това действително бяха гости на професора, то те се държаха крайно необичайно. Когато си очакван гост, ти не се промъкваш така, сякаш те е страх, че ще те спипат. Не обикадеш къщата, не проверяваш вратите и прозорците. Очакваният гост, след като завари къщата заключена, не слага стълба под единствения отворен прозорец на горния етаж и не се искат търва по нея, но двамата нощни посетители правеха точно това. Ще получа удар и спъшка евалота. Вижте, те наистина се вмъкват през прозореца. Двамата мъже съмнено правеха това, ако човек изобщо може да вярва на собствените си очи. Децата лежаха в канавката и гледаха изплашени към отворения прозорец с игриво издута завеса. Измина цяла вечност. Мъчителна вечност, изпълнена с очакване. Вечност, изпълнена с тишина. Без други звуци, освен тяхното пресекливо дишане и тихото шумолене на утринния ветрец в черешовите дървета. Най-сетне единият от двамата отново се появи на стълбата. Той носеше нещо в ръката си. Но за Бога, какво носеше той там? Расмус, прошепна Евалота и лицето й кратко пребледня като сняг. Погледнете, те отвличат Расмус. Не, каза си Кале. Това е невъзможно. Такова нещо просто не може да се случи тук. Не и тук. В Америка може би, така пишеше във вестниците, но тук, тук не. Явно беше обаче, че можеше да се случи и тук. Мъжът наистина носеше Расмус. Държеше го предпазливо в ръка, а Расмус спеше. Когато непознатият изчезна през градинската порта с лекия си товар, евалота се разхлипа. Тя обърна към кале мъртвешки бредото си лице и захленчи, също както преди, когато Андерс висеше в хръста. Какво ще правим? Какво да правим? Къде? Къде беше твърде слисън, за да даде смислен отговор. Той прокара нервно пръсти през косата си и измърмори. Не знам. Ние, ние, би трябвало да повикаме полицая Бьорг, всъщност. Той се бореше яростно с ужасното вцепенение в главата му, което му пречеше да мисли ясно. Тук трябваше веднага да се случи нещо. Но не беше той човекът, който да определи какво. Нямаше никаква възможност да доведат полицията. Това беше повече от очевидно. Тези бандити щяха да имат време да отвлекат още дозина деца, преди полицията да е пристигнала, и впрочем, внезапно мъжът се върна. Расмус вече не беше в ръцете му. Оставил го е в колата, естествено, прошепна Андерс. Евалота отвърна с задавено хълцане. Те гледаха след престъпника с облещени от ужас очи. Как можеше да има такива отвратителни хора, такива долни бандити? Сега се отвори вратата на верандата и се появи другият престъпник. Бързо, Ник, извика той приглушено. Скоро ще свършим. Мъжът, който се казваше Ник, се качи с няколко бързи движения на верандата и двамата отново изчезнаха във вилата. Къде най сетне не излезе от вцепенението си? Хайде, прошепна той нервно. Хайде, трябва да им отмъкнем Расмус. Стига да можем, уточни Андерс. Стига да можем, да, да, естествено, стига да можем, отвърна къде. Хайде! Как мислите, къде ли е колата? Колата беше отзад на билото на хълма. Те изтичаха натам. Движеха се бързо и тихо край канавката, обзети от Див Триумф при мисълта, че сега ще измъкнат размуз от лапите на бандитите. Див Триумф и също толкова Див Страх. Обаче в съвсем последния миг откриха, че колата е под наблюдение. От отсрещната страна на шосето стоеше някакъв мъж. За щастие той беше им обърнал гръб, заед с едно съвсем лично занимание, иначе щеше да ги забележи веднага. Добре, че успяха да се хвърлят светкавично зад някакви храсти. В съвсем последната секунда, обаче мъжът очевидно беше чул нещо обезпокоително, защото се обърна припряно и приближи към тяхната страна на шосето. Той се втренчи подозрително право в храстите, зад които бяха залегнали децата. Наистина ли не чуваше топтящите им сърца и запъхтяното им дишане? Стори им се истинско чудо, че непознатият не ги чуваше. Той остана там известно време, ослушвайки се, направи няколко крачки към колата и погледна вътре през страничния прозорец. После закрачи малко изнервен напредназад по шосето. Спираше от време на време и се взираше като омагосън във вилата. Сигурно си мислеше, че другите се бавят твърде дълго. Зад храстите цареше отчаяние. Какво можеха да направят за Расмус, докато онзи тип там пази колата? Евалута плачеше. Кале трябваше здравата да я удари, за да млъкне, пък и това му помогна малко да преодолее собствения си страх. Пълна мизерия, измърмори Андерс. Сега какво да правим? Евалута енергично преглътна едно хълцане и заяви, трябва да отида при Расмус. Щом ще го отвличат, нека отвлекат и мен. Не трябва да бъде сам с цяла банда разбойници, когато се събуди. Да, обаче, възрази Кале, млъквай. Нареди му евалута. Върви по-нататък и вдигни някакъв шум в храстите, достатъчно далеч, за да отклоним вниманието на онзи тип от колата. Андерс и кале я погледнаха стреснато, но забелязаха, че е взела решение. А когато евалута вземеше решение, то беше окончателно. Знаеха го от опит. Нека по-добре отида аз, предложи Кале, макар да знаеше, че е безсмислено. Хайде, вървете. Настоя е валута. И побързайте. Побързо, те я послушаха. Преди да изчезнат в тъмнината, чуха зад себе си шепота на е валута. Ще му бъда като майка. И ако мога, ще оставям следи. Кактов, Хензел и Гретел, сещате ли се? Отлично, отвърна кале. Ние ще те следваме като кучета следотърсачи. Те и кратко махнаха още веднъж и изчезнаха безшумно между храстите. О, какво предимство е да можеше да се промъкваш тихо в такива случаи. Ненапразно бяха водили толкова дълго войната на розите. С времето се научаваш да премяташ всякакви пазачи. Този идиот на улицата например, бяха му поръчали да пази Расмус. И той се разхождаше послушно между колата и вилата. Напредназад. Напредназад. Но ето че доста далече от колата в храстите се чува нещо доста подозрително. И тогава естествено той трябва да отиде там и да провери какво е то. Ето го, прескача решително канавката и потъва флешниковите храсти. Много внимателно, много бдително, нали е на пост, все пак. Но нали той трябва да пази колата, този глупак. Какво ли не може да се случи край колата, докато той се штура между флешниковите храсти. При това съвсем безполезно. Защото няма да намери нищо. Съвсем нищо. Там зад един храст са се сгушили две момчета, които той, естествено, няма да види. И в цялата си глупост ще реши, че му се е причуло или пък, че някакво животно е вдигнало шум в храстите. Какъв бдителен човек, доказа го несъмнено. Когато се връща при колата, той наистина е доволен от себе си. Ето че най-сетне се появяват и останалите. Двете момчета в храстите също ги виждат. Погледни, професора, шепне кале. Виж само, те отвличат и професора. Истина ли е това? Да не би да е само някакъв сън. Нима това наистина е професорът, този човек, когато водеха към колата. Разрушен, гневен, дърпащ се, противящ се, отчаян професор с завързани на гърба ръце и запушена уста. Също като в сън е, като в кошмар. Но не е сън. Вече е започнало да се развиделява и всичко се вижда с ужасяваща яснота. Врахолякът, който вдигат краката на професора, докато се бори, изобщо не е сън. Затръщнатата след него врата също е съвсем действителна. Сега колата потегля по стръмния път и изчезва зад завоя. В ясната утринна светлина шосето е останало съвсем пусто. Всичко би могло да бъде само сън, ако във въздуха не виси слаб мирис на бензин. И ако там край шосето не лежи мокра носна кърпичка. Кърпичката на Евалута, Долу градът спи. Скоро ще се разбуди. Първите слънчеви лъчи вече блестят върху позлатените върхове на курите на кметството. Боже господи! Не може да повярва кале. Да, боже господи! Казва Андерс. Какво чакаш още, Кале? Ти великият детектив Бломквист ли си, или не? Четвърта глава. Пътят се провира през зеления летен пейзаж като се гъне и вие меко. Заобикаря малки надвиснали скали, малки проблясващи езера, Малки борови гори, спуска се между бели березови стебла, покрай цъфнали поляни и вади и разлюлени житни поля. С много криволичене той постепенно приближава край и морето. В тази прекрасна лятна утрин по него лети голяма черна кола, която се втурва с бясна скорост в завоите и вдига облаци прах, които увисват над жълтите цветя край пътя. Съвсем обикновена кола, но внимателният наблюдател би открил нещо необичайно в тази кола. Ами тя оставя доста забележителни следи. През отворения страничен прозорец от време на време се показва момичешка ръка и миг по-късно на шосето могат да се открият малки червени хартияни къщета или бели трохи от сладкиш. Да, точно така, трохи от сладкиш. Ненапразно напразно валута е дъщеря на пекар с постоянни запаси от сладкиши в джобовете. Малките червени хартияни къщета са от някакъв плакат. Тя го свали от един стълб, преди да се вмъкне в колата, при спящия расмус. Голям летен празник пише на плаката с черни букви. Томбола танци кафе. Господ да благослови спортното дружество на Клайн Копинг за този плакат. Защото пътуването става все по-дълго, а какво са няколко парчета сладкиш, скоро евалота ще трябва да започне да прести и хартияните къщета. На всеки разклон трябва да има ярко-червен знак. Как иначе спасителите ще ха да разберат по кой път да поемат? Ще дойдат ли изобщо спасителите? И как иначе ще свърши това приключение? Евалота се оглежда в колата и обмисля положението. До нея на задната седалка, все още завързан и скърпа в устата, седи професорът и очите му са изпълнени с отчаяние. От другата страна е същият тип, който така зорко пазеше колата. Напредната седалка е Онзи, когато наричат Ник, със спящия размус в ръце. До него, зад кормилото е другият катерач, той се казва Блом, както дочу Евалота. Тя поглъща всичко с очи, после отмества поглед към прозореца. Колата лети през типичен шведски летен пейзаж, в това няма съмнение. Тези озрели ръжени поля спръснати из тях маргарити и слънчогледи нищо не би могло да бъде по-шведско от тях, а също и белите стебла на брезите. Само тази кола и нейните странни пасажери не подхождат на пейзажа. Те сякаш са излезли от американски гангстерски филм. Сърцето на Евалота наистина се разтоптява по-силно при мисълта че двамата типа на предните седалки са съвсем истински гангстери, изглежда направо смешно в тази слънчева шведска местност. Нали гангстерите карат колите си само в мрачните есенни чикагски вечери, скрити от поройния дъжд? Ник явно усеща неодобрителния и кратко поглед по тила си, защото се обръща и се вторачва ядосан в нея. Кой, подяволите, те е молил да се бъркаш в нашите работи? Пита той гневно. Защо се промъкна в колата, глупаво хлапе такова. Евалота се страхува. Но по-голям е гневът и кратко. И тя няма намерение да издава страха си пред този негодник. Ти за мен не се грижи, казва тя. По-добре помисли какво ще кажеш, когато дойде полицията и те залови. В очите на професора проблясва надежда и това и кратко вдъхва смелост. Тя е благодарна, че и той е тук, макар и съвсем безпомощен. Все пак има поне един възрастен, който е на нейна страна. Ник се намръщва заканително, но отново се обръща напред, без да каже нищо. Има дебел врат и светла коса, която има нужда от подстригване, мисли си евалута. Тънки руси косъмчета са пораснали чак до яката на ризата му. А, впрочем, как изглежда той иначе? Портрет на престъпника, мисли си евалута. Ако къде беше тук, веднага би започнал с портрета на престъпника. Най-добре ще е тя да се заеме с това вместо него. За да помогне на полицията. Ако, разбира се, някога има възможност да разкаже наблюденията си на полицията. Той има сини, добродушни очи, този ник, и грозно, обсипано с лунички лице. Точно така, очите са добродушни, макар в момента да гледат доста намръщено. Не особено оригинално описание, мисли си евалота, но се ласкае от мисълта, че все пак нейният портрет на престъпника е много по-интересен от портретите на кале. Който забелязва само цвета на очите и рождените белези, но не и характера. Така, а другите двама. Блом е тъмнокус и изглежда някак отпуснат, пухкав и пъпчив, истински мухлю, мисли си валута, сигурно за пари е готов на всичко, което поискат от него. А този на задната седалка е като ли най-близо до стадия на идиота. Абсолютно нищожество, безцветна коса, почти никаква брадичка и с по-малко интелект, отколкото се побира на върха на малкото пръстче. Какво ли беше накарало тези три и да се заемат с отвличане на хора? Трябва да има някакво обяснение, макар че никой от тях тримата не прилича на мислещо същество. Но може би зад тях стои някой, който мисли вместо тях, някой, който в този момент ги очаква някъде. Така, ето че колата внезапно завива в един неравен тесен горски път. Евалота трябва спешно да изхвърли колкото се може повече червени къщета и трохи. Защото тук спасителите лесно биха могли да изпуснат следата. Там, откъдето минават сега, няма шосе, а още по-малко автомобилно движение. Как подскача и се клатушка колата по неравния път? Толкова силно подскача, че Расмус се събужда. Отначало той едва отваря сънените си тъмни очи, после обаче внезапно сяда и се втренчва в ник. Ти не беше ли този, който щеше да идва вкъщи, да ни поправи печката или или? Той спира безпомощно по средата на изречението. Евалута протяга ръка и го гари по страната. Аз също съм тук, Расмус, казва тя. Радваш ли се, че съм тук? И баща ти е тук, макарче. Но къде отиваме, Евалута? Пита Расмус. Никот връща в Евалута. Правим си малка разходка с кола, казва той с широка усмивка. Само малка разходка с кола. Ти не беше ли този, който щеше да ни поправя печката в кухнята? Продължава да пита Расмус. Тате, той ли е? Но баща му не отвръща. Въпросът явно се вижда много смешен на Ник. Той се усмихва още по-широко. Намества Расмус по-удобно вскута си и внезапно започва да пее. Графът си има малко кутре. Куче на име Труле. А ти как се казваш? Любопитства Расмус. Аз съм Ник, подсмихва се Ник. Ник е моето име и той отново запява високо. Ти все пак можеше да ни поправиш печката, казва сериозно Расмус. Но, както казва татко, само обещават и обещават, но не вършат работа. Евалота поглежда загрижено професора. Той явно си мисли за други неща, вместо за повредени кухненски печки. Тя го погалва укуражително по ръката и той и кратко благодари с очи. А след това Евалота внимателно изхвърля през прозореца последното червено къще. То затрептява игриво на слънчевата светлина, преди да падне край пътя. Дали някой ще го открие? И кога? Пета глава. Не, не в полицията, каза Кале. Сега нямаме време за това. Трябва да ги проследим, за да видим на къде пътуват. Страхотно, плесна се по краката Андерс, тогава ти чай след тях. Никоя кола няма шансове пред такъв спринтьор като теб. Кале не загуби време да отговаря на тази тъпа подигравка. Той се втурна през градинската врата към мотоциклета на професора. Идва и. Извика той. Ще вземем това тук. Андерс го изгледа с изумление, в което се примесваше и ужас. Но ние не можем, започна той, но къде го прекъсна. Трябва, каза той лаконично. Това е извънредна ситуация. Не можем да мислим за шофьорски книжки, когато става дума за човешки живот. Хъм, ти и без това караш по-добре от твоя старец. Съгласи се Андерс, те избутаха мотоциклета на шосето. Там по пясъка все още личаха няколко неясни отпечатъка от автомобилни гуми, единствената следа, която бяха оставили гангстерите. Черният автомобил отдавна беше изчезнал от хоризонта. Накъде ли бяха тръгнали? Евалота каза, че ще прави като Хензел и Гретел, извика кале, когато се понесоха по шосето, възседнали мотоциклета на професора. А какво всъщност са правили Хензел и Гретел? Разсири се хлебни трохи след себе си, отвърна му Андерс. И камъчета. Ако Евалот е успяла да вземе и камъчета в колата, тя ще се окаже много постранна, отколкото си мислех, викна пак кале. Но няма да се изненадам. Винаги и кратко хрумват разни странни неща. Стигнаха до първия кръстопът и къде спря. А сега на къде? На къде? Там в тревата край пътя червенееше хъртия. На него пишеше танци. Но край пътя винаги се търкалят разни парчета хартия и за това те не му обърнаха особено внимание. Няколко метра по-нататък се търкаряше нещо друго. Беше парченце сладкиш. Андерс го посочи с триумфарен крясък. Евалота наистина правеше като хензел и гретел, но няколко метра по-нататък момчетата отново откриха къс хартия. Значи червените късчета наистина означаваха нещо. Окуражени, те завиха по шосето, което водеше към морето. Бяха забравили умората си. Грешка ще е да се твърди, че бяха в прекрасно настроение, но сред цялото им безпокойство и страх се промъкваше едно забележително, почти ведро вълнение. Мотоциклетът пърпореше възхитително равномерно под тях и поглъщаше километър след километър от виещия се път, който ги водеше към неизвестната им цел, някъде, където ги очакваха незнайни опасности. Навярно тъкмо опасността, примесена с радостта от пътуването, събуждаше това странно вълнение в тях. Те се взираха в пътя пред себе си. Туктаме като малки весели поздрави от евалота се мяркаха червените къщета. Накрая момчетата стигнаха горския път. Стигнаха го и едва не го подминаха. Беше толкова невзръчен, че можеха и да не го забележат. Но Андерс откри добре познатото хартияно къще, което червенеше между боровете. Спри, спри. Изкреща той, не трябва да продължаваме натам. Те се завири по горския път. Какъв хубав горски път! Между дърветата се промъкваха лъчите на утринното слънце и обряваха тъмнозеления мъх и малките цветя. Наблизо, на върха на една ела пееше кос, така прелесно, сякаш на света нямаше никакво зло. Но когато навлязоха в гората, Кане и Андерс усетиха съвсем ясно, че птицата се заблуждава. Усетиха с всяка клетка на тялото си, че се приближават към нещо зловещо и страшно, което нямаше нищо общо с слънцето, цветята и птичите песни. Пътят се спускаше надолу. Се надолу. Сетне между дърветата блестя нещо синьо, морето. Един стар, прогнил пристан беше краят на пътя. Там намериха последния поздрав от Евалота, червен ластик за коса. Момчетата стояха и гледаха замислено фьорда. Тънките утринни мъгли так му се вдигаха и слънцето играеше по водната повърхност, набраздена от лекия ветрец. Колко тихо беше наоколо? Колко мъртво? Така пусто, както в първия ден на сътворението, преди на света да е имало хора, зелени острови и гори морски скали препречваха хоризонта. Човек би помислил, че този тесен син морски залив е езеро. На няколко стотин метра навътре голям остров затваряше пътя към открито море. Голям хълмист остров, покрит с гори. Изглеждаше напълно необитаван. Но не, не беше необитаван. Тънкалента дим се виеше към небето над върховете на дърветата. Ето го гнездото на усите. Каза Кале, да се задушат дано. Добави Андерс. Как смяташ, ще успеем ли да преплуваме до там? Фу, рече пренебрежително Андерс, това е дреболия. И ако тук няма лодка, до кея имаше заслон. Кале приближи и рит на затворената врата. Дали вътре имаше лодка? Във всеки случай там имаше кола, досети се той. Когато видя следите в мократа отросата трева, внезапно се сети, че вътре е скрита черната кола. И изпита дълбоко удовлетворение, че бе успял да проследи гангстерите поне до тук. Правилно беше, че ги проследиха веднага, сега се убедив това. Вятърът и птиците скоро щяха да пръснат бележките и трохите на евалота, а кой би помислил да търси точно в тази пуста и безлюдна местност? Къде хвърли още един преценяващ поглед към острова? Да, принудени бяха да стигнат до там сплуване, но не беше толкова далеч, че да не успеят. Обаче първо трябваше да скрият мотора в гората. Те се чувстваха като пътешественици, които откриват непозната земя, когато изпълзяха на отсрещния бряг измръзнали и посинели след дългото плуване. Да откриеш непознат бряг гол, както те е майка родила, не беше кой знае какво преживяване. Без дрехи човек се чувства още по-безпомощен и объркан, но около не се виждаха връбове. Момчетата седнаха на една огряна от слънцето скала, за да изсъхнат и се постоплят. Сет не развързаха вързобчетата с дрехите си и установиха, че блузите и панталоните им в никакъв случай не са толкова мокри, че да не могат да ги облекат. Какво ни биха казали червените? Ако узнаят за тази история, обади се кале, докато навличаше блузата си през глава. Биха казали, че е типична за великия детектив Бломквист, изпъшка Андерс. Откъдето и да минеш, се накръци и бандити налиташ. Къде най-сет не беше навлякал блузата си. Той стоеше пред Андерс, наклонил замислено глава на една страна. Под късата дреха се подаваха чиф дълги загорели от слънцето крака, той изглеждаше съвсем детински и в никакъв случай не приличаше на велик детектив. Да, не е ли странно наистина? Проточи той. Където и да отидем, винаги, винаги. Така е, Ким на Андерс. Това, което ни се случва, го има само в книгите. Може би всичко това тук е само една книга, рече кале. Какво искаш да кажеш? Не измръзна ли достатъчно във водата? Може би нас всъщност изобщо ни няма, размечта се кале. Може би сме само няколко момчета от книга, която някой си измислил. Да бе, ти например, ядоса се Андерс. Изобщо няма да се очудя, ако се окажеш само печатна грешка. Аз обаче не съм от книга, тъй да знаеш. Ти не би могъл да знаеш това. Възрази Кале съвсем сериозно. Теп може би те има само в книгата, която аз съм измислил. Охо-о, проточи Андерс. Що ме така, тогава ти пък си в книга, която аз съм измислил, но аз вече съжалявам, че изобщо съм те измислил, а пък аз съм гладен. Заяви Кале. Те разбираха добре, че е прехосано време да се мотаят наоколо и да се съмняват в собственото си съществуване. Чакаха ги важни и опасни задачи. Някъде там, зад елите и боровете, трябваше да има къща и комин, който да изпуска тясна лента дим в небето. Трябваше да има и хора. Там някъде бяха Евалота, малкият Расмус и професорът. И беше важно да ги намерят. Да вървим натам, рече Кале и посочи гората. Там видяхме дима. Между гъстите ели, по скали, обрасли смъх, през блата и боровинкови храсти, покрай мравуняци и шипкови гасталаци се виеше тясна пътечка. Момчетата се движеха съвсем тихо и предпазливо, готови да побегнат, щом стане опасно. А те усещаха, че става опасно. И когато Кале, който вървеше отпред, внезапно се хвърли за една ела, Андерс пребледня от страх. Той го последва със светкарична скорост и без да губи време за въпроси. Там. Прошепна Кале и посочи между елите. Погледни там. Но когато надникна на зателите, Андерс не видя нищо ужасно, напротив. Там имаше малко бунгало, наистина доста луксозно бунгало и открит слънчев склон пред него. Хубав малък склон с феномека зелена трева, гъстиели го прикриваха от ветровете. А на поляната седеше професорът с Расмус на коленете си. Да, наистина бяха те. Расмус и професорът. И още някой, шеста глава, мисля, че сте много неблагоразумен, господин професор Расмусон, рече той, този другият. В този момент професорът наистина не изглеждаше много благоразумен. Той имаше вид, сякаше на път да експлодира от гняв. Очевидно едва се сдържаше да не се нахвърли върху събеседника си. Явно го възпираше обстоятелството, че Расмус е на коленете му, пък и той самият още бе завързан. Уверявам ви, чудовищно неблагоразумен, продължи другият. Да, да, признавам, че действията ми са малко необичайни. Но бях принуден да се държа така. Беше много важно. Трябваше да говоря с вас. Това вече е прекалено. Викна професорът. Вие явно сте чели прекалено много криминални романи. Или пък не сте съвсем нормален. Другият се засмя с кратък, сух, надменен смях и започна да се разхожда напред-назад по тревата. Беше едър мъж с добро телосложение, някъде около 40-те. Лицето му би могло да бъде хубаво, ако не беше ужасяващо суровото му изражение. Не е ваша работа дали съм нормален, или не, каза той. Интересува ме само едно, приемате ли предложението ми. А мене ме интересува само едно, кога и как да ви щупя главата. Смятам, че трябва да го направи веднага, прошепна калеза телата, а Андерс кимна в знак на съгласие. Непознатият изгледа професора, сякаш имаше пред себе си малко неразумно дете. Защо всъщност се отказвате така лесно от 100 000 крони, от цели 100 000 крони? Попита той. Предлагам ви сто хиляди за формулите, това е съвсем почтена цена. Дори не е необходимо сам да ми предадете книжата, в случай, че съвестта ви не позволява това. Достатъчен е малък знак къде мога да ги намеря и заплащането ще започне. Чуйте ме, инженер Петерс, или както, подяволите, се наричате, Вашият птичи мозък явно още не е разбрал, че тези формули са собственост на шведската държава. Петърс вдигна нетърпеливо рамене. Изобщо не е необходимо някой да узнае, че вашето откритие напуска страната. Не разбирате ли, че скоро и в другите страни ще могат да произвеждат неразрушим лек метал? Само въпрос на време е. Само за да спестя време, искам да купя формулите от вас. Не желая да ви слушам, заяви решително професорът. Очите на Петърс станаха като цепки. Искам да ги получа, натърти той. Искам вашите формули. Расмос си крутуваше на коленете на баща си, но внезапно реши да се намеси в разговора. Не се казва искам да ги получа, а моля. Тихо, Расмус, каза професорът. Инженер Петерс ги погледна замислено. Много хубаво момченце си имате, рече той много значително. Едва ли искате да го загубите? Професорът мълчеше. Той гледаше презрително мъжа пред себе си. Защо да не потъргуваме малко? Продължи Петерс. Кажете ми къде се намират тези книжа. Ще изпратя човек, който ще ги донесе. Вие ще останете тук. Докато се убедя, че те са истински, а след това ще бъдете свободен и по-богат с 100 000 крони. Затворете си устата, процеди професорът. Не искам да ви слушам повече. Както казах, по-богат с 100 000 крони, продължи невъзмутимо Петърс. Във ваш интерес ви съветвам да приемете предложението ми. Защото, ако не ме послушате, той направи малка заплашителна пауза. Добре, да си представим, че не го приема, каза професорът иронично. Тогава какво? Нещо като усмивка, отвратителна тънка усмивка премина по лицето на Петърс. Тогава виждате сина си за последен път, заяви той. Вие наистина сте по-побъркан, отколкото ви мислех, заяви професорът. Наистина ли си въобразявате, че вашите детински заплахи могат да ме стреснат? Ще проверим това. За вас ще е най-добре да свикнете с мисълта, че говоря съвсем сериозно. А за вас ще е още по-добре, ако свикнете с мисълта че никога няма да ви кажа къде съхранявам книжата си. Както си седеше на бащините колене, Расмус се изпъчи и впери поглед в Петерс. Аз също няма да кажа, рече той триумфално, макар да знам къде са. Професорът потрепери от притеснение. Какви глупости говориш, каза той. Откъде би могъл да знаеш? Обаче знам. Пъчеше се Расмус гордо. Искаш ли да се обзаложим? Млъкни, ти дори не разбираш за какво говорим. Нареди професорът. Много добре разбирам, заяви Расмус, който не можеше да търпи някой да се усъмнява в умствените му способности. Говорите за листите с многото малки червени цифри. А цифрите, каза ти веднъж, са тайни, толкова тайни, толкова тайни, толкова. Да, точно за тях говорехме, намеси се бързо петърс. Но ти, разбира се, не знаеш къде са те. Твърде малък си още за такива неща. Професорът го прекъсна побеснял. Така няма да стигнем до никъде. Не разбирате ли, че по съображение за сигурност съм депозирал всеки отделен лист в различен банков сейф? Расмус погледна баща си супрек. А сега пък взе да лъжеш, татко. Рече той строго. Листите изобщо не са в това, което каза, в банков сейф. Млъкни, Расмус. Извика професорът неочаквано грубо. Сърцето на кале биеше чак в гърлото му и той затвори очи от отчаяние. А Андерс имаше вид, сякаш иска да се хвърли и да запуши устата на дребосъка. Но Расмус беше убеден, че трябва да каже истината за документите, защото баща му явно беше забравил как точно стоят нещата. И очевидно смяташе, че точно сега трябва да изяснят този въпрос. Документите със сигурност не са в банков сейф, защото аз знам, тържествуваше той. Веднъж се промъкнах след теб, когато ти си мислеше, че съм в леглото и спя. Аз обаче стоях на стълбите в коридора и видях, че ти млъкни, Расмус. Извика професорът, почервенял от гняв. Но защо ми крещиш така? Попита обидено Расмус. Та аз няма да им кажа къде са те. После погледна състрадателно Петърс. Но бих могъл да му кажа дали е горещо или топло или студено. Професорът го разтърсия до съно. Ти няма ли най-сетне да млъкнеш? Крещеше той извън себе си. Добре де, добре, вече мълча, отвърна Расмус, нетърпеливо. Да не би да съм казал нещо. Той замислено издаде долната си устна в опит да си припомни. Значи, топло, не е в никакъв случай, измърмори той. А, студено, съвсем не. Седма глава, Евалота оглеждаше своя затвор. Своя, честно казано, доста приятен затвор. Ако Ник не беше заковал няколко широки летви на прозореца, тя би могла да си въобрази, че е добре дошла на този остров. Нима не беше получила това сладко малко бунгало за гости. Много уютно, с четири кушетки, заслани с кариран памучен плат, с завеса предката за миене, а до прозореца малка маса с вестници и книги за развлечение и забавление на госта. От всички барлоги на гангстери на света тази сигурно беше най-странната, мислеше си евалута. Сигурно беше дори, че едва ли има много бърлоги на гангстери с такъв изглед. Прозорецът зад закуваните летви беше отворен и през процепите се откриваше летен пейзаж със сърце-раздирателна хубост. Фьордът сияеше под блестящата слънчева светлина, приял в сините си обятия малки зелени острови. Евалота си пое дълбоко дъх, само да можеше да изтича по пътеката, покрита с борови иглички, между елите, към кея и да се хвърли с главата напред в кристално чистата вода, да полежи на дъските и да се попече, да затвори очи и да чува само равномерния тих присък когато лодките се полюляваха и опъваха въжетата. Да, лодките, лодките на гангстерите. Те бяха няколко. Евалота можеше да види моторницата, която ги превози през залива. Съвсем наблизо мъртвото вълнение разлюляваше три гребни лодки. Освен това върху Кея беше обърнато голямо канадско кано. Този остров явно е много удобен за гангстери, мислеше с Евалота. Имаше място, ако беше необходимо, за цялата банда. Нямаше опасност от пренаселване. По хълмовете бяха пръснати като на игра множество малки бунгала на достатъчно разстояние от голямото и изискано бунгало, обитавано от шефа на гангстерите. Навярно във всички тези малки бунгала живееха гангстери. Всеки отделно в свое собствено змийско гнездо. Ако почукаш на вратата, оттам сигурно ще надникне със къщ малък гангстер и ще те изплаши до смърт. Щом стигна в мислите си до там, Евалота отметна глава назад с много решителен вид. Тя обаче няма да се остави да я изплашат. Няма да се остави да и кратко се качат на главата. Този Ник трябва да знае, че тя още е жива. И евалота се нахвърли с юмруци върху заключената врата. Ник, изкреща тя. Ник, ела тук. Гладна съм. Иначе ще преобърна всичко с краката нагоре. Долу между дърветата Андерс и Кале, които подслушваха разговора между професора и Петърс, чуха с задоволство данданията. Слава Богу! Евалота беше жива и в никакъв случай не беше със сломен дух. Естествено, Ник също чу шума, обаче със значително по-малко задоволство. Мърморейки я досъно, той тръгна да прекрати безредието. Евалота млъкна, когато чу превъртането на ключа в ключалката. Ник влезе, готов здравата да я нахока. Но езикът му не беше особено бърз и Евалота го изпревари. Има какво да се желая от обслужването в този хотел. Заяви тя. Ник внезапно забрави какво искаше да и кратко каже. Той се взря в евалота изумен и дори малко обиден. А, не, виж какво, запълтечи той. Така не, виж сега. Да, да, точно така, така не може повече, развика се евалота. Истинско нещастие е обслужването в този хотел. Искам си храната. Храната, разбираш ли, ти си нашето наказание, изпъшка Ник. И за това е виновен проклетият Севанберг, който не може една кола да опази. Интересно ще бъде да чуя какво мисли шефът за тази работа. О, да вие би трябвало да ми се радвате, успокои го е валута. За един похитител на деца сигурно е същински късмет да пипне цели две хлапета, след като е планирал само едно. А, не, виж какво, започна пак Ник, почервенял. Твоите приказки не ми харесват. За теб аз не съм никакъв похитител на деца, не си ли? Че как така? Ти си точно това, похитител Ник. Щом крадеш деца, значи си похитител. Ти да не би да не знаеше това, Ник отново млъкна от изумление и дори малко обида. Той очевидно не беше гледал така на нещата. За теб не съм никакъв похитител на деца, каза той малко несигурно. И изобщо, престани да вдигаш шум, изкръща той внезапно, побеснял от гняв. Сграбчи евалота за раменете и я разтърси. Престани да вдигаш шум, иначе такъв бой ще ти дръпна, че изобщо няма да ти е до храна. Евалота го погледна право в очите. Имаше някакъв спомен, че трябва да се прави така, когато окротяваш диво животно. Искам нещо за ядене, заяви твърдо тя. Ако не си получа закуската, ще вдигна такъв шум, сякаш сте отвлекли цяло училище. Ник изруга и я пусна. После тръгна към вратата. Добре, добре, трябва да закусиш нещо, примири се той с неизбежното. Има ли милостивата госпожа някакви специални желания? Хъм, да, яйца с шумка може би, отвърна е валута. Обичам ги за закуска. Яйцата изпържени от двете страни, моля. И малко по-бързо, ако обичате. Ник затръщна вратата след себе си с всички сили. Евалота как той отново превъртя ключа в ключалката. Чубо също, че продължава да проклина. Веднага след това обаче тя долови нещо друго, което я изпълни с безгранично ликуване. Тя чу под своя прозорец някой да свири сигнала на белите рози. Съвсем тихичко, но все пак беше сигналът на белите рози. Попрекрасен от най-нежна славева песен. Осма глава, къде се събуди внезапно. Той се огледа напълно объркан. Къде беше? Вечер ли беше, или сутрин? И защо до него лежеше Андерс и спеше с перчем, скриващ очите му като грива, постепенно в мозъка му взе да се прояснява. Той беше в колибата, която си направиха с Андерс. Слънцето скоро щеше да залезе, последните му лъчи в червено боровете при скалите. а Андерс спеше, защото беше грохнал от умора. Какъв ден? Всъщност... В интересна точността, този ден беше започнал още миналата вечер в развалините на замъка. А сега отново беше вечер. Двамата Сандърс паха почти целия следобед. Крайно време беше за сън. Но преди това си построиха това прекрасно скривалище. Къде протегна ръка и опипа стената от елхови клони? О, той обичаше тази бърлога. Сега тя беше техният дом, малко местенце, където да се скрият, по възможност по-далеч от гангстерите. Тук никой не би могъл да ги намери. Колибата беше сгушена в падината между две скали. Ако някой не се натъкнеше право на нея, беше много трудно да се открие. Тук имаше завет от всички ветрове и меки елхови клонки, върху които можеха да спят. Скалите още излъчваха слънчева топлина, значи нямаше да мръзнат през нощта. О, наистина беше прекрасна Бърлога! Гладен ли си? Попита Андерс. Обади се толкова неочаквано, че каре подскочи. Ти буден ли си? Андерс седна в леглото си от елхови клони. Косите му бяха разрушени, а на бузата му беше се отпечатало в червено изящно елхово клонче. Толкова съм гладен, че бих могъл да ям дори варена риба, изпъшка той. Само по-тихо, Андерс, и шътка му кале. Аз пък съм готов да беля кора от дърветата. Ох, когато човек е живял цял ден от боровинки, жадува да усети нещо твърдо между зъбите си. Евалота беше единствената им надежда. Беше им обещала да запази нещо за ядене. Ще докарам Ник до умопомрачение, обеща тя. Ще му кажа, че лекарят ми е предписал да се храня на всеки два часа. Няма да ви остаря гладни, не бойте се. Елате, свет като се стъмни. Това беше сутринта. Те стояха под прозореца и кратко и изшепнеха, готови да избягат при първия знак за опасност. И когато Ник се върна с закуската на евалота, Андерс и Кале се измъкнаха като подплашени гущери, макар че уханието на пържената шунка ги блъсна в носа. Успяха да чуят само горчивите обвинения на евалота. Да не мислиш, че съм дошла тук на лечение с гладуване. Възмущаваше се тя пред Ник. Момчетата не успяха да чуят какво и кратко отговори Ник. Те вече бяха дълбоко в гората. След това се прехвърлиха от другата страна на острова. Прекараха деня в на скривалище, след това се къпаха, спаха и ядуха боровинки. Твърде много боровинки. А сега бяха гладни като вълци. Ще трябва да изчакаме докато се стъмни, рече мрачно Андерс. Изпълзяха от колибата и се изкатериха върху скарите. Разположиха се удобно между тях, за да изчакат нощта, тъмнината и спасението от гладна смърт. Стояха там и наблюдаваха с кисели физиономии най-хубавия зарез в живота си, но единственото, което изпитваха, беше нетърпение, че се се тъмва толкова бавно, като огнена заря светеше небето над върховете на дърветата от среща на континента. Още се виждаше късочервения слънчев диск, но скоро той щеше да потъне в тъмните гори. А след това мракът, благословеният мрак щеше да падне над земята и водата и над всички, които имаха нужда от закрила от гангстери. Само да можеше да се стъмни по-бързо. Скалите се спускаха стръмно към водата, а долу, където се срещаха към Акът и морето, се чуваше тихият присък на вълните. Някъде навън над фьорда крякаше диво и жално чайка, иначе всичко беше тихо. Започвам да се изнервям, измърмори кале. Аз пък так му си мислех какво ли става в къщи, обади се Андерс. Смяташ ли, че вече са пуснали съобщение по радиото? В същия миг двамата се сетиха за бележката, която миналата вечер Евалота беше оставила под възглавницата си в место, успокоително. Не драматизирайте положението, скоро ще се върна, поне така си мисля. Дори и да са много ядосани, а вероятно и притеснени от изчезването и кратко, след тази бележка родителите и кратко едва ли щяха да се втурнат веднага в полицията. А след като обсъдеха положението с родителите на Андерс и Кале, те ще да решат, че това е поредният глупав номер на белите рози. Може би така беше по-добре. Кой знае дали беше много благоразумно да се забърква полицията в тази история? Къде беше чел достатъчно истории за отвличания и знаеше колко опасно можеше да стане? Във всеки случай, първо трябваше да говорят по някакъв начин с професора. Но как да се доберат до него? При инженер Петерс светеше лампа. Иначе навсякъде беше тъмно. И тихо. Тишината беше толкова дълбока, че човек като че ли можеше да я чуе. Ако тук изобщо имаше хора, те сигурно спяха. Но не, не всички спяха. В болезнена безсъница професорът лежеше в своето легло и се самоизмъчваше с безкрайни размишления. През целия си 35 годишен живот той беше свикнал да намира решения за проблемите, които го занимаваха. Но сегашното му положение беше толкова объркано, че той само можеше да клати безпомощно глава. Той просто не можеше да направи нищо, трябваше да си признае това с безсилна ярост. Нищо друго, освен да чака. Но какво да чака? Някой да открие липсата му и да го потърси? Не и в Клайн Копинг. Той беше наел малката вила тъкмо му, защото искаше пълно спокойствие. Смяташе да прекара там лятото с размус. Сигурно щеше да мине доста време, преди някой да забележи, че е изчезнал. Когато стигна до там в мислите си, професорът скочи от леглото. Не беше време за спане. О, ако можеше да разкъса този Петерс на парчета. Евалота също не спеше. Стоеше до своя прозорец и се вслушваше напрегнато във всеки звук, дори тъж отвън. Само нощният вятър ли шумолеше в клоните, или Андерс и Кален най сетне идваха. Денят беше дълъг, толкова дълъг. За този, който обича свободата, беше непоносимо да стои затворен цял ден. Потреперваща от ужас, Евалота мислеше за всички бедни хора, които ринееха по затворите. Ако можеше, тя би обикорила целия свят и би отключила затворите, за да освободи всички пленници от тъмниците им. Защото това беше най-лошото от всичко, да не можеш да излезеш навън когато искаш. Обзея нещо като паника и тя се нахвърли върху прозореца, закован следви, който я разделяше от свободата. Но тогава се сети за Расмус, трябваше да се овладее. Не биваше да буди Расмус. Чуваше в тъмното равномерното му дишане. Това потуши паническия и кратко страх. Поне не беше сама. От тишината навън най-сетне дойде очакваният сигнал, сигналът на белите рози. И веднага след това припрянше шепот. Евалута, запази ли ни нещо за ядене? О, и още как? Рече Евалута. И тя започна да им пуска през процепа между летвите сандвичи. Студени картофи и студени тласти парчета салам и шунка. Дори едно благодаря на и кратко казаха онези там отвън, защото докато дъвчеха се чуваше само доволно брухтене. Сега, когато наблизо имаше нещо за ядене, бладът им стана още по опустошителен от преди и те натъпкаха в себе си всички деликатеси, които им подаде евалота от прозореца, почти без да дъвчат. Но накрая трябваше все пак да си поемат дъх и къде се обади. Съвсем бях забравил, че храната е такова хубаво нещо. Евалута се усмихна в тъмното. Беше щастлива като майка, която е нахранила гладните си деца. Тя прошепна. Сега си ти ли сте? Да, почти, установи Андерс с изненада. Страхотно беше. Къде го прекъсна? Евалута, знаеш ли къде е професорът? Той е затворен в бунгалото на скалата, отговори Евалута. В бунгалото, което е най-близо до морето. Смяташ ли, че и Расмус е там? Не, Расмус е тук, при мен. Спи. Да, спи, обади се едно гласче от тъмното. Ах, така ли, значи си буден, отвърна му евалота. Винаги се събуждам, когато някой яде сандвичи и мляска така силно. Той се приближи тихо с босите си крачета и се покатери в скута на евалота. Това Кале и Андерслиса, попита той възхитен. Битка ли ще има? Не може ли и аз да стана бяла роза? Зависи от това дали можеш да мълчиш, каза Кале отвън. Ти може би ще станеш бяла роза, ако обещаеш да не казваш на никого, че си ни видял двамата Сандърс. Готово, обеща веднага Расмус. Нито дума на Ник или на някой друг, че сме били тук, разбрали. Но защо? Да не би Ник да не може да ви търпи. Той не знае, че сме тук, на меси И не бива да научи. Ник е похитител на деца, разбираш ли. Той лош човек ли е? Попита Расмус. Не, не съвсем, каза Евалута. Аз пък смятам, че е много мил, заяви Расмус. Мисля, че е доста мил. Защо похитителите на деца не бива да научават тайни? Защото не бива, отвърна кратко кале. И ти никога няма да станеш бяла роза, ако не се научиш да мълчиш. Но аз мога да мълча. Увери ги развълнувано Расмус. Беше готов да мълчи до края на живота си, само и само да стане бяла роза. В този миг Евалота чу тежки стъпки и сърцето и кратко направо се преметна от ужас. «Изчезвайте!» Прошепна тя. «По-бързо!» Ник идва. В следващия миг ключът се превъртя в ключалката. Лъчът на джобно фенерче освети стаята и Ник попита подозрително. «С кого говориш?» «Давам ти три възможности да отгатнеш», отвърна присмехулно Евалота. «Тук сме аз и Расмус, а освен това Расмус и аз». Нямам навик да разговарям сама с себе си. Тогава познай с кого съм говорила. Ти обаче си похитител на деца, а похитителите на деца не бива никога да научат тайната, каза състрадателно Расмус. А, не, престани веднага, избухна Ник и пристъпи заканително към Расмус. И ти ли ще ме обиждаш, че съм похитител на деца? Расмус взе едрата му длан и го погледна доверчиво в разгневеното лице. Да, но аз все пак смятам, че похитителите на деца са добри, увери го той. Мисля, че ти си много, много добър, маничък Ник. Ник измърмори нещо неразбираемо и поиска да си тръгне. Абе вие в тази къща да не би да искате да ме уморите от глад. Попита Евалота. Тук не давате ли втора вечеря. Ник се обърна и изгледа Евалота с искрено учудване. Горките ти родители, заяви той накрая. Сигурно трябва да станат милионери, за да те нахранят. Евалота се усмихна. Никога не съм страдала от липса на апетит, установи тя с задоволство. Ник вдигна Расмус от скута и кратко и го занесе на дивана. Време ти е да спиш. Но аз не съм изморен, увери го Расмус. И без това спах през целия ден. Ник го сложи в леглото без повече думи. Ще ми завиеш ли добре краката, помори го Расмус. Мразя пръстите ми да се показват отдолу. Подсмихвайки се, с много изненадана физиономия, Ник направи това, за което го помолиха. После застана до леглото и се загледа замислен фръсмус. «Ама че си ми смешен и маничък», каза той. Тъмната глава на момчето крутуваше върху възглавницата. Набледата светлина на джобното фенерчето изглеждаше невероятно нежно и сладко. Тъмно сините му очи се усмихваха приветливо на Ник. О, ти наистина си много добър, маничък Ник, каза детето, Ела, искам да те прегърна, както буш към тате. Ник изобщо не успя да направи нищо. Расмус просто метна ръце около врата му и после го притисна към себе си с всичката сила на петгодишните си ръчици. Боли ли? Попита той с надежда. Ник мълчеше. После измърмори неясно. Не, не боли, не е това. Девета глава. На самия връх на една скала стърчеше бунгалото, в което инженер Петърс беше настанил скъпоценния си гост. Самотно като орлово гнездо, то беше достъпно само от една страна. Задната му стена беше до самия ръб на скалата, която се спускаше стръмно към брега. Трябва да се изкатерим дотам, рече Калей посочи смазния си показалец към прозореца на професора. След премеждията си в развалините на крепостта, Андерс нямаше особено желание да се катери по стръмни скали, Макар че този път височината не бе така плашеща, не може ли просто да се промъкнем по стълбите като нормални смъртни? Предложи той, да бе, и да нанетим право в ръцете на Ник или някой друг гангстер. Никога, катери се ти, отсече Андерс. Аз ще остана тук долу и ще пазя, къде не се замисли нито за миг. Облиза последната мазнина от чунка по пръстите си и потегли. Вече не беше толкова тъмно. Над гората се издигаше бавно кръглият диск на луната. Къде все още не знаеше дали това е добре, или не. Наистина катеренето на лунна светлина беше по-лесно, но също така лесно беше да бъде забелязан този, който се катери. Може би беше най-добре, че луната свети, но от време на време се скрива зад някой преминаващ облак. Калезата идъх и продължи да се катери. Само по себе си изкачването не беше особено опасно, но мисълта че внезапно може да го погне банда гангстери, го караше да се пути от страх. Краката и ръцете му се местеха предпазливо и той бавно се придвижваше нагоре. Понякога ставаше трудно. Имаше мигове, в които пръстите му опитваха самото празно нищо, без да могат да намерят опора. И все пак краката му очевидно притежаваха инстинктивната дарба да намират точния камък, пукнатина или корени и той винаги успяваше да се залови за нещо. Само веднъж инстинктът подведе десния му палец и той улучи един камък, който се търкул на постръмната скална стена с невероятен тропот. Къде едва не го последва от вълнение? Спаси го един корен, за който се залови в последната секунда. Той се вкопчи оплашено за него и дълго време не посмя да помръдне. Андерс шума от търкалянето на камъка. Той отскочи бързо в страни, за да не пострада главата му и замърмори гневно под поднос. Да беше надул направо тръбата, да всички да чуят. Но очевидно никой освен Андерс не беше чул шума. И след като изчака още няколко минути стоптящо сърце, без нищо да се случи, кале пусна спасителния корен и продължи нагоре. Професорът вървеше напред назад в тъмната си стая като животно в клетка. Не можеше да се издържа повече, наистина бе непоносимо. Направо да се побъркаш, със сигурност щеше да полудее, да полудее също като този Петерс. Значи беше в ръцете на психопат. Не знаеше какво правят с Расмус. Не знаеше дали някога ще излезе от тук. А вътре беше тъмно като в гробница, да се продани в дън земята дъно този Петерс. Поне да беше му оставил светлина. Ах, само да можеше да пипне това псе. Но какво беше това? Професорът застина на мястото си. Раздразнените му нерви ли му правеха номер, или някой наистина чукаше на прозореца. Но този прозорец, през който той се взираше през целия трижди проклет ден, този прозорец гледаше над пропаст. Никой не би могъл, небеса, отново се почука. Там наистина имаше някой. Обзет от отчаяна надежда, той се втурна и го отвори. Никой затворнически прозорец не би могъл да има поздрава решетка. И все пак тя беше изработена толкова умело, че отвън изглеждаше много живописно, както подобава за скъпо бунгало край морето. Но така или иначе си беше желязна решетка. Има ли някой там? Прошепна професорът. Кой е? Аз съм. Къде Блонквист? Това беше прошепнато съвсем тихо, но професорът се разтрепери целият от вълнение. Ръцете му се вкопчиха в пръчките от кувано желязо. Къде Блонквист? Кой? Ах, да, да, сега си спомням. Благословени малък кале, знаеш ли нещо за Расмус? Той е в бунгалото на Евалота. Добре е! Благодаря ти, Боже! Благодаря ти, Боже, за това! Прошепна професорът с дълбока въздишка на облегчение. Петър каза, че виждам размус за последен път. Да се опитаме ли да доведем полиция, господин професор? Попита къде? Професорът потърка челото си. Не, не, не и полицията. Поне за сега не. Още не знам какво да правя, започвам да си мисля, че този Петър говори съвсем сериозно. Боя се за Расмус, не, не и полицията, не и преди Расмус да е на сигурно място. Той се вкопчи в решетката и зашепна бързо, най-лошото е, че Расмус знае къде крия записките с формулите. На откритието, ако си спомняш, и този Петърс разбра това. Няма да му е нужно много време, за да принуди Расмус да издаде скривалището, но къде са те? Попита къде. Не можем ли ние Сандърс да ги преместим на сигурно място? Смяташ ли наистина, че можете? Професорът се развълнува толкова силно, че почти загуби глас си. Велики Боже, ако наистина успеете да го направите. Скрих ги, смяташ ли наистина, те са зад. Но злата съдба беше решила Каледа не узнае скъпоценната тайна. Защото в същия миг вратата се отвори и професорът замлъкна като ударен от гръм. Той се застави да мълчи, макар че му идеше да заплаче от гняв и разочарование. Само още секунда и той щеше да каже на къде каквото имаше да казва. Но ето че сега на прага стоеше инженер Петерс. Носеше петролна лампа. Той поздрави много учтиво. Добър вечер, господин професор Расмусон. Професорът мълчеше. Прокретият Ник не ви е оставил дори една лампа? Продължи Петърс. Но моля ви, естествено, че ще ви предоставя тази. И той остави петролния фенер на масата. Професорът продължаваше да мълчи. Расмус ви изпраща целувки, каза Петерс, докато скъсяваше Фитила. Вече започвам да си мисля, че ще трябва да изпратя Малкия някъде в чужбина. Професорът направи движение, сякаш искаше да се нахвърли върху своя мъчител, но Петерс вдигна предупредително ръка. Ники Блом са отвън, каза той. Ако искате да се бием, ние нямаме нищо против. Но не забравяйте, Расмус е при нас. Професорът седна на леглото и скри лице в ръцете си. О, да, Расмус беше при тях. Те държаха всички козове. А той имаше само кале Блонквист. Блонквист беше последната му надежда и за това той трябваше да запази спокойствие. Трябваше, трябваше. Петерс направи една обиколка на стаята. Сет не застана с гръб към прозореца. Лека нощ, приятелю, каза той подигравателно. Имате още време да обмислите положението. Но не много време, боя се. Отвън Кале се притисна силно към стената. Той чуваше гласа на Петърс, сякаш говореха на самия него, и в объркването си направи крачка назад. Но там, където сложи крака си, имаше само една предателска туфа трева и в следващия миг великият детектив Блонквист се свлече надолу по стръмната скална стена с ясно доловимо тропорене и се озова. Много по-бързо, отколкото бе предвидено, в краката на Андерс. Калей стена, а Андерс се приведе загрижен над него. Удари ли се? Боли ли те? О, не, не бери грижа, усещането е прекрасно! Къде и сте на още веднъж? Но не му остана време да мисли за синините си. Горе от бунгалото се чу бласът на Петърс. Той крещеше: Ник! Блом! Къде сте?! Веднага претърсете местността зад бунгалото! Сфеневчета! Веднага! Бързо! Ужас! Прошепна Андерс. Само това оставаше, изпъшка къде? Сега се наредихме. Преди да могат да помислят за бягство, лъчите на джобните фенерчета заиграха между дърветата. Всеки момент момчетата можеха да се озоват в светлия им кръг. Беше ужасяващо дори само да си представят това. Ник и Блом тичаха към тях. Кале и Андерс можеха да чуят как стъпките им се приближават. Те искаха да побегнат, но страхът ги парализира. Когато Ник беше вече само на 50 крачки от тях, те се сряха панически в глъбнатината между две скални отломки. Беше най-тясната малка пещера на света и те се натъпкаха в нея така, сякаш искаха да разместят камъните. Сигурно точно така се чувства бедното измъчено животно, когато ловните кучета го приближават, мислеше отчаяно Кале. Но ето че сега кръволоците бяха над тях. Светлината на фенерчетата се стрелкаше наоколо. Кале и Андерс се вкопчиха един в друг. Внезапно и двамата се сетиха за майките си. Луната надничаше зловещо между дърветата, сякаш веневчетата не бяха достатъчни. Насам, Ник, извика Блом. Гласът му прозвуча ужасно близо. Е да погледнем между дърветата отсреща. Ако тук изобщо има някой, той трябва да е там. Ами да, нали не може да бъде едновременно и тук, и там, каза Ник, като се подснихваше. Освен това мисля, че шефът има халюцинации. Скоро ще разберем това със сигурност, каза мрачно Блом. Майчице, майчице мила, мислеше си къде, сега ще дойдат, свършено е с нас, с за завинаги. Те наистина бяха съвсем близо, и за секунда лъчат на фенерчето на Ник попадна право в скривалището на момчетата. Но понякога се случват чудеса. Какво пък става сега? Какво му е на фенерчето? извика недоумяващият Ник. Слава Тебе, Господи, фенерчето на Ник изгасна. И за да бъде чудото още по-пълно, в същия миг луната изчезна зад един огромен облак. Съвсем наблизо, Блом тършуваше старателно между гъстите ели. Ник го следваше по петите. Той се опитваше да поправи фенерчето си. Ако тук има някой, той трябва да е там, мърмореше той под нос, имитирайки Блом. А, ето, че пак светна, продължи доволно той и лъчът на фенера му отново за игра между елите. Но там нямаше никой и Ник блъсна Блом по рамото с думите. Е, какво ти казах? Шефът си ги измисля разни. Нещо не е добре с нервите. Тук няма жива душа. Аха, тук е съвсем чисто, потвърди бло мрачно. Но за всеки случай да огледаме още малко. Да, точно така, рече си Кале, направете го, за всеки случай. И като по команда двете момчета пробягаха няколко метра, които ги деляха от елите и пропълзяха под най-клонестата от тях. Опитът от войната на розите беше ги научил че никое скривалище не е по-сигурно от онова, което е току-що претърсено. Ники и Блом скоро се върнаха. Те минаха толкова близо до тяхната ела, че кале можеше да ги докосне, ако протегнеше ръка. Минаха и по край малката вблъбнатина между скалите и Блом я огледа особено грижливо. Но там вече нямаше никой. Ако тук има някой, то той в никакъв случай не е там, рече Ник и лъчът на фенерчето му отново зашари из вблъбнатината. О, не, представи си само... Той е тук, защото не е там, прошепна Кале с въздишка на благодарност. Десета глава. Дойде нов ден, слънцето продължаваше да грее над добрите и лошите. То събуди Кале и Андерс, които дремеха кротко върху елховите клони в скривалището. Какво ще ядем днес? Попита иронично Андерс. За закуска, боровинки, отговори тържествено Кале. За обяд, боровинки, а за вечеря, дали за разнообразие да не хапнем още малко боровинки? А, не, за вечерята трябва да се погрижи евалута, отговори му обедено Андерс. Спомниха си за вчерашния пир и въздъхнаха скопнеш при спомена за всичко, което бяха погълнали. Но после се сетиха за ужасните премеждия след това и по гърбовете им премина тръпка на ужас. Защото знаеха, че тази вечер ще трябва да повторят всичко начало. Професорът ги очакваше и те знаеха това. Някой от двамата трябваше отново да се изкатери до прозореца му, за да разбере къде се намират книжата. Ако можеха да спасят документите на професора, щяха да се извършили поне едно наистина добро дело в живота си. Калял пипа разранените си ръце и крака. Май ще е по-добре да го направя аз, рече той. Сини при сини ни отиват. Но точно сега една малка закуска няма да ми дойде зле. За храната ще се погрижа аз, отвърна служливо Андерс. Ти по-добре стой тук. Ще си получиш боровинките в леглото. Расмус и евалота също получиха закуската си в леглото, но тяхната закуска беше много поразнообразна. Ник явно беше решил да натъпче до насита вресливата уста на момичето. Той бутна триумфално таблата под носа на сънената евалота. Беше приготвил храна за цял полк, шунка и бъркани яйца, овесениятки с сметана и сандвичи с масло и салам. «Хайде ставай, момиче, време е за закуска! За да не прегладнееш!» викна той. Евалота намигна и посочи с брадичката блата. Добре си се потрудил, рече тя възхитено. Но утре би могъл да прибавиш и печени вафли. Ако до тогава не те е прибрала полицията. Расмус се намеси припряно. Полицията не бива да прибере ник, викна той и гласът му потрепери. Не бива да прибират миличките хора. Тях не, но похитителите на деца, непременно, отвърна хладно евалота и посегна към сандвича с салам. А, не, така не става. Възмути се Ник. Догуша ми дойде от дрънканиците ти за гангстери и похитители на деца. А на мен ми дойде Догуша да съм отвлечена от гангстери, тросна му се евалота. Ник е изгледа навъсено. Никой не те е молил да идваш тук. Без теб тук щяхме да си живеем прекрасно. Той отиде при Расмус и седна до него. Расмус протегна малката си топла ръчица и погари страната му. Аз мисля, че похитителите на деца са много добри, заяви той. Днес какво ще правим, Ник? Първо ще закусиш, отговори Ник. После ще видим. Още от първите часове на острова, Расмус беше на мнение, че Ник е добър човек. Отначало Расмус мислеше, че цялото пътуване е някакво чудото хрумване на баща му. Забавно беше да си в кола, още по-интересно да се возиш в моторна лодка, а на кея на този остров имаше толкова много лодки. Той дори искаше да помори баща си да се изкъпе в морето. Но тогава дойде ония е глупав чичо и обърка всичко. Той се държа толкова странно с баща му, а баща му се разгневи и после изобщо не дойде при Расмус. И постепенно детето започна да се съмнява, че наистина всичко е толкова прекрасно. То опита да се пребори с сълзите, които сами напираха в очите му, но първите потиснати въздишки бързо преминаха в хълцане. Петър сгобутна грубо към Ник и каза: Поеми малкия! Това беше доста тежка задача за Ник. Той загрижено по часа главата си. Откъде да знае как се успокояват плачещи деца? Но беше готов да направи всичко, за да прекрати цивренето. Да ти направя ли лък? Предложи той от немайкъде. Това подейства като магическа формула. Сълзите секнаха същото и бързо, както бяха потекли, и вярата на Расмус в човечеството бе възстановена. След това цели два часа те се упражняваха да стрелят в цел с новия лък и за Расмус вече нямаше съмнение, че Ник е много добър човек. А щом пък Евалута казваше, че Ник е похитител на деца, значи похитителите на деца са добри. Точно както можеше да се очаква, слънцето се изкачваше все по-високо и по-високо и продължаваше да обрява доброто и злото. То зато при скалата край морето, на която прекараха Деня Кале и Андерс, обрия и Ник, който пазеше пред вратата на Евалута и дялаше лодки от березова кора, и Расмус, който пускаше готовите лодки във варела за дъждовна вода. То се заигра в русата коса на евалута, която седеше на кушетката си в стаята и мразеше който не искаше да я пусне навън. Слънцето разгневи Петерс, защото в този хубав слънчев ден той се я на всичко, включително и на слънцето. Но слънцето следваше спокойно пътя си, без да го е грижа за яда на Петерс. Накрая, както можеше да се очаква, залезе на запад зад горите на залива. С това приключи и вторият ден на острова. О, не, не приключи! Той едва сега започваше. Започна с това, че Петърс отиде при евалота. Той обаче не и е кратко обърна никакво внимание. Беше приключил с нея. Тя, за нещастие, беше видяла как отвлякоха Расмус и професора. Беше успяла да се промъкне в колата, защото онзи идиот Севънберг не бе внимавал добре. Досадно беше, че е при тях на острова, но нищо не можеше да се промени. Можеха поне да я използват да бави малкия, докато неговият твърдоглав баща се вразуми, нямаше какво друго да се каже за Евалута. Не му беше до нея сега. Той искаше да говори с Расмус. Расмус беше вече в леглото си. На одеялото пред себе си бе наредил пет малки корабчета от березова кора. На стената висеше лъкът му. Расмус се чувстваше богат и щастлив. Страхотно беше да се живее на този остров, наистина страхотно, а похитителите на деца бяха добри. Чуй сега, малкия, започна Петърс и седна при Расмус, какво ще кажеш, ако се наложи да останеш на острова през цялото лято. Усмивка пробягна по лицето на Расмус. Цялото лято. О, колко си добър. Значи ще можем да останем за лятната вакансия тук статко. Едно на нула за Расмус, помисли си евалота и се на злорадо. Но мъдро си замълча. Този Петерс не беше човек, по гото да заговаряш без наложителна необходимост. Ник седеше на стол край прозореца и изглеждаше много доволен. Най-сетне устатото момиче беше замлъкнало като риба. Обаче Петърс изобщо не беше доволен. Чуй сега, Расмус, започна той отново, но Расмус го прекъсна, засиял от радост. И ще можем всеки ден да се къпем, нали? Попита той. Аз мога да плувам вече до пет. Искаш ли да видиш как плувам до пет? Да, да, прекъсна го Петерс, но... О, чудесно ще бъде, не спираше Расмус. Знаеш ли какво? Веднъж през лятото Мария не едва не се удави. Чуваше се само гъл, гъл гъл Но после тя успя да изплува. Мария не може да плува до 4. Петърс изпъшка нетърпеливо. Не ме интересува доколко можеш да плуваш. Искам да знам къде е скрил баща ти листата с червените числа. Расмус вдигна вежди и го изгледа неблагосклонно. Ама, че си глупав, заяви той. Не чу ли, че татко ми забрани да ти казвам това? Твоят баща сега изобщо не ни интересува. Освен това такъв изтърсак като теб не бива да говори на ти на възрастните. Ще ме наричаш господин Петърс, ясно ли е? Ти така ли се наричаш? Попита Расмус и погали най-хубавия си кораб от березова кора. Петърс преглътна. Той осъзна, че ако иска да постигне успех, ще трябва да се овладее. Расмус, ще получиш нещо много хубаво, ако ми кажеш къде са, рече той меко. Ще получиш парен локомотив. Вече си имам парен локомотив, заяви Расмус. Корабите са похубави. И той пъхна най-хубавия си кораб под носа на Петърс. Ти виждал ли си толкова хубав кораб, господин Петерс? И той го пусна да плува по одеялото, през океана към Америка, където живеят индианците. Когато порасна... Искам да стана индиански вожд и да убия всички лоши хора, каза важно той. Без децата и жените. Петърс не отговори нищо след това сензационно съобщение. Той се помъчи да запази спокойствие, търсейки начин да накара Расмус да каже онова, което му трябваше. Корабът плуваше по одеялото. Малката кафява и доста мръсна момчешка ръка го плъзгаше насамна там. Ти си похитител на деца, каза Расмус, докато очите му следяха пътя на кораба през океана. Мислите му също бяха при кораба, когато продължи с отсъстващ вид, ти си похитител на деца и за това не бива да научиш тайните. Иначе бих могъл да ти кажа, че татко ви е закрепил с кабарчета за тетъжерката с книги. Но аз няма да ти кажа. О, ето че го казах обаче, установи той с радостно учудване. Расмус, Расмус, изпъшка е валута. Петер скочи. Чули, Ник? Извика той и се разсмя високо и доволно. Чули? Боже, това е твърде хубаво, за да е истина. Зад е с книги, каза той. Ще ги вземем още тази нощ. След един час да си готов. Добре, шефе, отвърна с готовност Ник. Петерс се втурна към вратата. Дидият крясък на Расмус изобщо не го развълнува. Не, върни се. Това не въжи, щом съм го казал без да искам. Не въжи. Върни се. Единайста глава. Бялата роза имаше тайни сигнали и предупредителни знаци от най-различен вид. Имаше поне три различни сигнала за опасност. Бързо докосване на лявото ухо, знак, който се използваше, когато свои и чужди се намираха на едно място и човек трябваше да предупреди незабележимо своите да внимават. Или крясък на бухъл, който викаше тайно всички брудещи и с околността бели рози да се притекат на помощ. И накрая големият катастрофичен крясък който можеше да се използва само когато брозеше смъртна опасност и някой се намираше в крайна нужда. И ето сега евалота се намираше в крайна нужда. Трябваше да говори с Калей и Андерс, и то веднага. Тя предполагаше, че двамата кръстосват като гладни вълци и изуполността и само чакат да видят най сетне светлина в прозореца и кратков знак, че при нея е чисто. Но при нея не беше чисто. Ник нямаше намерение да се маха. Той седеше ли, седеше там и разказваше на Расмус как като млад моряк пътувал по всички океани на света. А Расмус, говедото му с говедо, го окоръжаваше с безброй въпроси и искаше да чуе още и още. А положението беше критично, критично, критично. След час Петерс и Ник вече щяха да бъдат на път, за да вземат ценните документи под закрилата на нощта. Евалота виждаше само един изход и той вече разцепи въздуха, големият катастрофичен крясък. Звучеше също тъй ужасяващо, както беше замислен. Ник и Расмус едва не получиха удар. Когато дойде на себе си, Ник поклати глава и рече, нервите и кратко явно са съсипани. Никой нормален човек не крещи така. Така крещят индианците, обясни Евалута. Мислех си, че вероятно ще ви е интересно. Ето така звучи, обясни тя и още веднъж не по-малко пронизително. Благодаря, благодаря, стига толкова. Размаха ръценик и беше прав. Някъде отвън в мрака за свирука кос. Доста необичайно е косовете да пеят с падането на вечерта, но Ник изобщо не се очуди, а Евалута пък съвсем не. Тя дори беше много щастлива от отговора на коса Андерс, чухме. Но как да им предаде информацията за документите? Обаче рицарят на бялата роза намира изход от всяко положение. Тайният език, езикът на разбойниците, Неведнъж им беше вършил работа, щеше да свърши и сега. Ники Расмус преживяха поредния шок, когато Евалота съвсем внезапно и без никакво предупреждение избухна в високи и жални вопли. Сос поп асос е тот е, дото коку мом е нон тот и тот ено на поп рор в оф е сос орор асоса дот Боб и Боб лол, и от, от е ко като та. Виеше тя неудържимо, без да обръща внимание на очевидното неодобрение на Ник. А, не, така повече не може. Намеси се той, спри най-сетне тази плоча. Защо блееш така? Това е индианска любовна песен, обясни му спокойно Евалута. Мислех си, че ще ви е интересно да я чуете. Звучи така, сякаш ще боли нещо, отвърна на мусен уник. Соспопешушно но е. Продължи Евалута, докато Расмус не си запуши ушите с ръце и предложи. Евалута, не е ли по-добре да изпеем песента за малките жабки? Навън в тъмното обаче стояха Яндерс и Андерс и слушаха тревожното послание на Евалута, спасете документите на професора зад библиотеката. Спешно е, щом Евалута казваше, че е спешно и при това използваше големия катастрофичен крясък. Това можеше да означава само, че по някакъв начин Петърс беше научил къде са скрити документите с формулата. Следователно въпросът беше да стигнат до там преди него. Бързо. Прошепна Андерс. Ще си вземем една лодка на заем. И без повече думи, те се втурнаха по тесния горски път, който водеше към пристана. Препъваха се в тъмното, журеха си кожата в клоните и храстите, бяха гладни и оплашени и във всеки храст им се привиждаше по един преследвач, но всичко това сега нямаше значение. Само едно беше важно, тайните на професора не биваше да попаднат в лоши ръце. И за това трябваше да ги изпреварят. Преживяха няколко ужасни минути, преди да намерят лодка, която не е заключена. Очакваха всеки момент от тъмнината да се появят блом и ник. Когато блъсна тихо лодката във водата и грабна веслата, кале имаше само една мисъл в главата си, ето ги, сега вече със сигурност идват. Но никой не идваше и кале загреба с всички сили. Скоро се отдалечиха достатъчно, за да не ги чуват от към острова и кале налегна веслата, така че водата се разпени. Андерс стоеше тихо на кормилото и си спомняше как бяха плували към острова. Нима наистина беше вчера сутринта? Струваше му се, че е било преди цяла вечност. Те скриха лодката в тръстиката и се втурнаха да търсят мотоциклета. Бяха го скрили в един лещък, но къде, о, небеса, къде беше този лещък и как да го открият в тази тъмница? Те загубиха скъпоценни минути в отчаяно търсене. Андерс беше толкова развълнуван, че загриза ноктите си. Къде беше изчезнал проклетият мотор? Къде се вреше и с околните храсталаци? Ох, ето го най-сетне, намери го най-сетне. Ръцете му прегърнаха нежно кормилото и той бързо избута мотора на горския път. Очакваше ги пътуване от поне 50 км. Къде погледна часовника си? Стрелките светеха в тъмнината. Десет и половина е, каза той на Андерс, който изобщо не беше питал за часа. Прозвуча някак съдбовно. В същия миг Петерс каза на Ник. Десет и половина е, време е да тръгваме. 50 километра, 40 километра, 30 километра до Клайн -Кёпинг. Те се носеха през хладната юлска нощ, но пътят сякаш нямаше край. Настръхнали от притеснения, те се услушваха за шум от кола, която ги настига. Очакваха всеки момент да ги осветят прожекторите и кратко, които приближават отзад. Представяха си как после тази светлина се плъзга по тях и изчезва напред и заедно с нея всяка надежда да скрият документите които бяха толкова важни. Клайн Копинг, 20 км, прочете Андерс на една табела. Вече приближаваха околностите на града. Почти по същото време една черна кола мина покрай друга табела. Клайн Копинг, 36 км, прочете Ник. Защо не натиснете гъста, шефе? Но Петер караше както му харесваше. Той свали едната си ръка от кормилото, за да предложи цигара на Ник и рече доволно. След като съм чакал толкова дълго, мога да почакам още половин час. Клайн -копинг. Ето го техният роден град, потънал както винаги в спокоен сън. И все пак е вълнуващо, мислят си Кале и Андерс. Моторът се носи по добре познатите улици, поема нагоре по пътя към разрушения замък и спира пред вилата на Еклунд. Но черният автомобил е само на няколко километра от малката табела край пътя, която посреща приветливо пристигащите, добре дошли в Клайн Кёпинг. Това е най-опасното нещо, което някога съм правил, шепне Андерс, когато се промъкват по верандата. Той натиска предпазливо дръжката на вратата. Не е заключена. Тези гангстери наистина са слабоумни, що му оставят отключена къща, в която са скрити документи на стойност 100 000 крони, мисли си къде. Но толкова по-добре, това им спестява време. Къде усеща съвсем ясно, че времето сега е скъпоценно? Зад е тъжерката, но коя е тъжерка? Доктор Еклунд, който е дал под найем вилата на професора, е човек с много книги и много етажерки. На всяка стена в дневната има етажерки с книги. Ще ни трябва цяла нощ, пъшка отчаяно Андерс. Откъде да започнем? Къде мисли усилено, макар че нямат никакво време? Но понякога си струва да се жертва малко време, за да помисли човек. Та какво беше казал Расмус на баща си? Аз се промъкнах след теб, когато си мислеше, че съм си в леглото и спя. Обаче аз стоях на стълбата и ти скри, къде ли е стоял Расмус, когато е видял това. Със сигурност не и в дневната. Спалните се на първи етаж. Едно малко момче, което не може да заспи, се промъква по стълбата. Още преди баща му да го е чул, Расмус забелязва, че става нещо необикновено и спира. Трябва да е бил на стълбата в коридора, мисли си кале и тича навън. На което изтъпало на стълбата да е бил, имаше само една етажерка, която се виждаше през отворената врата на дневната етажерката до писалището. Той се втурва обратно в дневната и двамата Сандърс отместват с обединени усилия етажерката от стената. Тя стърже пода като трион за нерви. Това е единственият звук, който те могат да чуят в този миг. Изобщо не чуват колата, която спира пред вилата. Още малко и още малко и още малко, само още няколко сантиметра и ще могат да надникнат зад етажерката. Велики Боже, ето го! Един кафяв плик, грижливо закрепен към задната стена на етажерката с кабарчета. Пръстите на треперят треперят от вълнение, когато изважда джобното си ножче, за да махне кабарчетата. Не мога да повярвам, че успяхме, задъхва се Андерс, съвсем пребледнел от напрежение, че все пак успяхме. Кале държи скъпоценния плик в ръката си. Той го гледа със страхопочитание, нали струва 100 000 крони. Да, вероятно той изобщо не може да се оцени в пари. Какъв миг? Какъв триумф? Какво сладко, топло, се проникващо чувство на удовлетворение? И в същия миг те чуват нещо. Нещо ужасно. Някой се промъква на верандата. Една ръка натиска дръжката на вратата. Вратата се отваря бавно. Светлината на настолната лампа пада върху бледите им лица. Те се гледат втренчено, парализирани от отчаяние, почти задушени от страх. След няколко секунди вратата ще се отвори и всичко ще е загубено. Стоят като плъхове в капан. Онези, които са в предверието, наблюдават входа. Онези в предверието никога не биха допуснали да им се изплъзне някой, който носи кафя в плик на стойност 100 000 крони. Бързо, бързо! Шепне кале. Нагоре по стълбата. Краката им отказват да ги носят но със връхъстествена сила на тях им се удава да достигнат стълбата към втори етаж. После всичко се случва с такава шеметна бързина, че мислите и всяко благоразумие изчезват, потъват в хаос от шум и трясък, възбудени гласове, блъскащи се врати, високи викове, проклятия и бързи стъпки, които идват по стълбата, да, помощ! Помощ! Стъпките са по петите им, но ето го прозорецът с завесата, която им махаше игриво в една нощ преди хиляди години. Отвън има стълба, може би, може би тя е спасението. Те се претъркуват през перваза на прозореца върху стълбата, спускат се, не, сличат се надолу по нея и тичат, така както не са тичали никога до сега в краткия си живот, тичат. Макар да чуват един суров глас горе от прозореца, гласа на Петерс, който вика след тях, ако не спете, ще стрелям, но те са забравили всяко благоразумие. Продължават да тичат макар че би трябвало да са проумели, че става въпрос за живота им. Тичат и тичат, и вече им се струва, че гърдите им ще се пръснат. И отново ги чуват, бързите стъпки, които приближават след тях, о, къде на този свят има убежище от тези ужасни стъпки, които отекват в нощта, тези ужасни стъпки, които ще кънтят в сънищата им, докато са жили. Тичат към града. Няма още много до там, но силите им са на изчерпване а преследвачите се приближават безмилостно. Няма спасение, всичко е загубено, след няколко секунди всичко ще е приключило. И тогава те го виждат. Виждат го едновременно. Ето там свети първата улична лампа и светлината и кратко пада върху една добре позната висока фигура в униформата на полицай. Чичо Бьорг, Чичо Бьорг, Чичо Бьорг. Те крещят така, сякаш се дарят и Чичо Бьорг започва да им прави знаци да не вдигат такъв невообразен шум. Когато тръгва срещу тях, той не подозира, че в този миг те го обичат повече от собствените си майки. Къде се хвърля към него и го прегръща за пахтян. Скъпи, скъпи Чичо Бьорг, арестувайте този бандит там, къде се обръща и сочи назад. Нотичещите стъпки зад тях са изчезнали. Доколкото може да се види в мрака, но около няма жива душа. Къде въздъхва, той сам не знае дали от облегчение или от разочарование. Сега не е моментът да се преследват гангстерите. Той съзнава добре това. Същевременно обаче разбира и нещо друго. Той не може да разкаже на полицая Бьорк какво всъщност се е случило. Не, не и полицията, не и преди Расмус да е в безопасност, така беше казал професорът. Мръкът погълна Петърс. Сигурно вече беше на път към колата си, която бързо ще го върне на острова при Расмус. Не, не трябва да се въвлича полицията. Не трябва да нарушава за ръката на професора. Дори ако дълбоко в себе си мисли, че все пак това би било най-умното. Аха, великият детектив отново в действие, подсмихва се полицаят Бьорг. Къде остави твоя бандит, Кале? Измъкнаха се, казва задъхано Андерс, но Кале го настъпва предупредително по пръстите. Обаче това е съвсем ненужно. Андерс знае, че по въпросите на криминалистиката думата има Кале. Кале излиза от неудобното положение с някаква шега и Бьорг веднага сменя темата. Ама и вие сте ми едни герои, казва той. Тази сутрин срещнах баща ти, Кале, и той беше здравата ядосан, повярвай ми. Не видие е срам да избягате от къщи просто така. Крайно време беше да се върнете. Ах, не, ние още не сме се върнали, казва Кале. Още не сме в къщи. 12 глава ако някой беше минал тази нощ към 2 часа покрай магазина за хранителни стоки на Виктор Бломквист, сигурно щеше да си помисли, че там са влезли кръци. Зад те се стрелкаше шелъчът на джобно фенерче, а от време на време зад витрината преминаваха две сенки. Никой обаче не видя двете сенки, защото оттам нощем не минава жива душа. Търговецът на хранителни стоки Бломквист и жена му, които си лежаха в леглата точно над магазина, също не чуха нищо, понеже сенките владееха изкуството да се движат безшумно. «Искам още салам», каза Андерс с пълна уста. «Още салам и още кашкавал. Тогава си вземи, хайде, поткани го кале». Самият той беше изцяло заед с това да натъпче себе си. Те дъвчеха. Режеха дебели резени пушена шунка и дъвчеха сладко. Береха цели парчета от най-пикантния салам и не спираха да дъвчат. Извадиха голям мек ухане хляб и го изядоха. Разкъсваха станиола на малките триъгълни парченца топено сирене и те се топяха в устата им. Гребяха с шепи в сандъка със стафиди и продължаваха да дъвчат неуморно. Избраха си блокчета шоколад от рафта със сладки неща и ги загризаха. Те дъвчеха и дъвчеха и дъвчеха, това беше вечерята на живота им, която никога нямаше да забравят. Едно знам със сигурност, изпъшка кале на края. Докато съм жив, няма да изям нито една боровинка. Прекрасно и безгранично заситен, къде се изкачи по стълбите. Наложи се да пропусне всички стъпала, които скърцаха. Понеже с течение на годините майка му беше развила забележителната способност да се събужда именно от това скърцане. Но тя се събуждаше само ако стълбите скърцат под краката на кале, иначе не, абсолютно свръхестествено явление, от което всъщност трябваше да се заинтересуват психолозите. Така мислеше кале. В този момент той не искаше да буди нито майка си, нито баща си. Трябваше да вземе само една раница, спалните чували и някои други принадлежности за къмпинговане. Ако родителите му се събудеха, щяха да прахосат твърде много ценно време за безполезни обяснения. Впрочем, в течение на годините беше се усъвършенствала и способността на кале да избягва същите тези скърцащи стъпала и за това той се върна невредим и натоварен долу при Андерс. Към три и половина сутринта един мотоциклет потегли бързо по шосето, което се виеше към морето. На масата в магазина на Виктор Блонквист остана къс бяла амбалажна хартия, на която беше написано следното. Мири, татко, можеш да задържиш заплатата ми за този месец, защото взех. Салам 1 кг. Виенски наденички 1 кг. Пушена шунка 1 кг. Топено сирене, сещаш се от кои, 10 парчета. Хлебчета 4 парчета. Кашкавал 1 кг масло 1 кг, кибрит, 1 пакет, от шоколада по 50 йорет 10 парчета, една туба бензин, от склада 10 литра, какао 2 пакета, сухо мляко 2 пакета, захар, на бучки 1 кг, дъвка 5 пакета, таблетки спирк 10 кутии. Сигурно съм взел и още нещо, за което сега не си спомням. Разбирам, че ми се сърдиш, но ако знаеш какво се случи, нямаше да ми се сърдиш, знам това със сигурност. Ще кажеш ли на Чичо Лизандър и на бащата на Андерс да не се притесняват? И не ми се сърди, моля те, нали винаги съм бил добър син. Сега обаче спирам, защото ще се развълнувам. Сърдечни поздрави и на мама. Кале, пи, нали не ми се сърдиш много. Тази нощ Евалута спа много неспокойно и се събуди с чувството, че се задава нещо неприятно. Тя се притесняваше за Кале и Андерс. Какво ли се е случило с тях и какво ли е станало с книжата на професора. Неизвестността беше ужасна и тя реши да предприеме атака срещу Ник, щом се появи с закуската. Но когато най-сет не се появи, Ник изглеждаше толкова бесен, че тя се разколеба. Расмус изцвърча радостно, добро утро, но Ник не му обърна внимание, а тръгна право към Евалута. Дяволско изчадие, натърти той. Да. Вдигна вежди Евалута. Лъжеш като стара циганка, безсрамница такава, продължи Ник. Нали каза на шефа, когато те разпитваше, че си била сама, тогава, в нощта, когато се промъкна в колата. Искаш да кажеш, когато отвлякохте расмус, уточни Евалута. Да, точно тогава, когато ние, изръмжен Ник. Не каза ли, че си била сама? Да, така казах, но е било лъжа. Защо всъщност? Погледна го невъзмутимо Евалута. Защо ли, повтори Ник, имитирайки я и почервеня от гняв? Защото с теб е имало няколко момчета. Признай си. Да, представи си, така беше, призна евалота доволно. Да, това са били Андерс и Кале, на се Расмус. И те като евалота са в бялата роза. И аз ще стана бяла роза, така да знаеш. Ледени тръпки побиха внезапно евалота. Нима думите на Ник означаваха, че Кале и Андерс са пленени. Ако беше така, все едно че вече бяха погребани. Но тя трябваше веднага да узнае цялата истина. Не издържаше тази неизвестност нито минута повече. Откъде впрочем знаеш, че не съм била сама? Попита тя толкова равнодушно, колкото можеше. Защото тези проклети нехрани майковци са отмъкнани документите, под носа на шефа. Изкреща Ник и я погледна злобно. Ура! Изкреща евалота. Ура, ура! Ура, повтори като ехорасмус. Ура, Ник се обърна към него и в очите му имаше загриженост, загриженост и безпокойство. О, так му ти нямаш причина да викаш ура, так му ти. Каза той. Съмнявам се, че ще викаш така радостно, когато те отведат в чужбина. Какви ги говориш? Извика Евалота. Казвам, че ще отведат Расмус в чужбина. Утре вечер тук ще пристигне самолет и ще го вземе. Евалута преглътна безпомощно. После изкреща и се нахвърли върху Ник. С умруци тя го удряше, удряше го, където свари и крещеше. Това е подло. Подло? О, колко сте подли, подли гангстери! Ник не се защитаваше. Той остави Евалута да го удря. Стоеше там и изглеждаше много уморен. Но нали и той не беше спал миналата нощ? Не можаха ли твоите прокрети приятели да си стоят на страна? трябваше ли да си пъхът, носа и тук, каза той накрая. Не можаха ли да му остарят тези проклети документи, заради които е цялата штуротия? Тогава цялата тази мизерия щеше да приключи. През това време Расмус обмисли съвсем сериозно всичко, което Ник беше казал за самолета, който ще го отведе в чужбина. Той прецени двете възможности. Кое беше по-добре, да лети с самолет в чужбина или да стане бяла роза? Когато приключи с размишленията, Расмус оповести решението си. Не, Ник, заяви той, няма да летя с самолета в чужбина, искам да стана Бяла Роза. Той се покатери на коленете на Ник и му обясни подробно защо иска да стане Бяла Роза. Всичко му обясни, как се промъкваш нощем и се бориш с червените, как надаваш боен крясък и всичко останало, което беше необходимо, за да му стане ясно на Ник защо беше такова страхотно. Прекрасно приключение да бъдеш Бяла Роза. Той трябваше да разбере, че при тези обстоятелства Расмус не иска да лети в чужбина. Но когато приключи, Ник само поплати глава и рече. Не, не, зайче, никога няма да станеш бяла роза. Вече е твърде късно. Тогава Расмус слезе от коленете му и се отдалечи от него. Ама че глупости, Ник, каза той. Със сигурност ще стана бяла роза, не разбираш ли. Ник тръгна към вратата. Някой го викаше отвън. Расмус го видя да си отива и разбра, че трябва да побърза, ако иска да получи отговор на въпроса, който много го занимаваше. Хей, Ник, попита той, ако се изплюеш от самолет, колко време трябва, за да стигне плюнката ти до земята? Ник се обърна и погледна загрижено любопитното детско личице. Не знам, отвърна той сериозно. Утре вечер ще можеш сам да провериш. Тринайста глава. Евалота седеше на кошетката си и размишляваше. Тя дъвчеше кичур от русата си коса и размишляваше напълно отчаяна. И стигна до извода, че всичко е безнадежно. Как би могла тя, затворена в тази клетка, да попречи на някой да качи размус на самолет и да го отведе в чужбина? И какви коварни планове кроеше този Петърс? Вероятно, мислеше си Евалута, той е загубил всяка надежда да се докопа до ценните документи в Швеция. И за това сега иска да принуди професора да направи изчисленията още веднъж. И за това, естествено, ще го отведе в някоя лаборатория в чужбина. А Расмус беше неговият заложник. Бедният малък Расмус не беше страдал много до сега, но какво ли щеше да стане с него сред банда престъпници в чужбина. Тя виждаше във въображението си как професорът седи на една маса и прави изчисления, докато един зловещ надзирател размахва към над Расмус и крещи, изобретявай. Изобретявай или... Гледката беше мъчителна и евалота истина тихо. Защо хленчиш така? Попита Расмус. А защо Ник не се връща, за да ме изведе? Искам да пусна моите кораби във водата. Евалота се замисли. В главата й кратко се оформяше една идея. Когато идеята озря напълно, тя изтича при Расмус. Расмус, не ти ли се струва, че днес е много топло? Ахе, съгласи се Расмус. Нали ще бъде прекрасно да се изкъпем в морето? Расмус рипна от радостна възбуда. Ами да, извика той и заподскачава удушевен, ще отидем да поплуваме. Вече мога да плувам до пет. С преувеличено възхищение Евалота плесна с ръце. О, бих искала да видя това, извика тя. Но ще трябва хубавичко да поврънкаш на Ник. Иначе няма да стане. Ясно, рече Расмус самоуверено. Той знаеше какво да прави, когато беше необходимо. И когато Ник най-сет не влезе, Расмус се хвърли към него. Ник, може ли да отидем да се изкъпем в морето? Да се изкъпем в морето ли? Повтори Ник. И откъде ти хрумна това? Толкова е горещо, захленчи Расмус. Защо да не отидем да се изкъпем в морето, щом е толкова топло? Евалота си мълчеше. Знаеше, че е най-умно да остави нещата в ръцете на Расмус. Мога да плувам до пет, обясни Расмус. Нима не искаш да видиш как плувам до пет, Ник? Е, да, проточи Ник. Но да ходим чак до морето. Не, не вярвам, че идеята ще се хареса на шефа. Но как да ти покажа, че мога да плувам до пет, ако не отидем до морето, попита Расмус с убийствена логика. Да не искаш да плувам на сухо. С това за него случаят беше изяснен. Ник едва ли беше толкова глупав да се откаже доброволно от възможността да види как Расмус плува до пет. Той на малката си ръчица в големия юмрук на Ник и заяви. Хайде, да вървим. Ник погледна презрително към евалота и каза грубо. Ти няма да дойдеш с нас. О, не, тя трябва да дойде, за да види как плувам. Трудно му беше на Ник да се отбранява срещу настоятелните детски гласове. Той сам се презираше за слабостта си, но нещата бяха стигнани там, че Расмус можеше да получи от него всичко, което му хрумнеше, само като сложи малката си ръка в неговата и го погледне със своите радостни, изпълнени с надежда очи. Е, добре, от мен да мине, тръгваме. Измърмори Ник, точно за това беше мечтала Евалота, да се спусне по тясната пътека към пристана и да се хвърли през глава в бистрата вода, която изкръше на слънчевата светлина, да порежи на малкия кей, да затвори очи и да не мисли за нищо. Сега обаче, когато всичко това предстоеше, то бе само мъчителна отсрочка, само условие, за да осъществи големия си план. Расмус, напротив, беше извън себе си от воодушевление. Като весела малка жабка, той подскачаше в плитката вода край брега. Ник седеше на пристана и го пазеше, а Расмус го пръскаше безмилостно и се смееше, крещеше и подскачаше насам натам и се плескаше във водата. Той също така плуваше, сериозен до смърт и без да диша, докато лицето му стана яркочервено. Тогава си пое шумно въздух и изкреща очарован на Ник. Сега видя ли? Видя ли, че мога да плувам до пет? Ник може би беше видял, а може би не. И ти си ми един смешник, рече той. Не каза нищо повече за изключителните умения на Расмус във водата, но звучеше като похвала. Евалота лежеше по гръб, отпусната върху вълните, които я дюлееха. Тя се взираше в небето и непрекъснато си повтаряше: запази спокойствие. Само запази спокойствие. Всичко върви по план. Тя обаче не беше съвсем убедена в това и когато Ник извика, че е време да приключват скъпането, усети как пребледнява от вълнение. Нека останем още малко във водата, Ник, помоли Расмус. Евалота обаче не издържа повече. Затова взе Расмус на ръце и каза. Не, Расмус, хайде, трябва да тръгваме. Расмус се задърпа и размаха ръце, като гледаше с надежда към Ник. Но като никога Евалота и Ник бяха на едно и също мнение. Хайде, побързайте, настоя Ник. Най-добре е шефът изобщо да не научи закъпането. Евалота завлече дърпащия се Расмус зад близките храсти. Тя се преоблече със светкавична бързина. После коленичи пред Расмус, за да му помогне. Маничките му несръчни пръщета не можеха да се справят с копчетата. Никак не е лесно, така да знаеш, пъшкаше Расмус. И как да е лесно, когато копчетата са отзад, а аз съм отпред. Аз ще ти ги закопчая, усмихна се евалота. с разтреперан от вълнение глас тя прошепна, Расмус, искаш ли да станеш бяла роза? Не е ли ясно, изпъчи се Расмус? Кале каза, че... Добре, но тогава ще правиш точно това, което ти кажа, прекъсна го Евалута. И какво да правя? Трябва да ми подадеш ръка и после ще избягаме от тук колкото се може по-бързо. Обаче Ник ще се ядоса. възрази на Расмус. Сега не е време да мислим за Ник, прошепна Евалута. Трябва да потърсим скривалището, което са построили Кале и Андерс. Ще свършите ли най-сетне, или да дойде да ви помогна? Провикна се Ник от към пристана. Спокойно. Отвърна е Ще дойдем, когато дойдем. После тя взе ръката на Расмус и прошепна развълнувано. Хайде, Расмус, да бягаме от тук. И Расмус затича след нея с всичката сила на петгодишните си крачета. Те тичаха между елите. Расмус правеше големи усилия да следва темпото на е тя трябваше да се убеди каква добра бяла роза беше той. Докато тичаше, той изпуфтя. Е, добре поне, че видя как мога да плувам до 5. 14 глава. Слънцето започна да залязва. Расмус беше уморен. Приключението не му харесваше. От много часовето вече не му харесваше. Уф, колко много дървета има в тази гора, оплака се той. Кога най-сетне ще стигнем скривалището? Евалта много би искала да може да му отговори. Тя беше съгласна с Расмус, в тази гора имаше твърде много дървета, и твърде много малки скали, които трябваше да изкатерят, твърде много дубки, в които падаха, твърде много повалени дървета, които препречваха пътя, твърде много клони и храсти, които оставяха кървави следи по краката. И твърде малко саморъчно направени скривалища. Там имаше само едно единствено малко скривалище, за което тя копнеше, но точно него не можеха да открият. Евалота усещаше как в нея се надига негодование. Преди и кратко се струваше толкова лесно да намерят скривалището, но сега вече се съмняваше в това дали то изобщо съществува. Пък и да го откриеха, дали Андерс и Калеш тяха да се върнат там. Дали изобщо са се върнали на острова, след като са намерили тайните документи. Хиляди неща може да са се случили междувременно и да са попречили на завръщането им. Възможно ли беше да са съвсем сами на острова, Расмус и тя, и гангстерите? Евалота на само като си го помисли. Миличък, миличък Андерс, и ти къде, най-добрият от всички приятели, моля ви, бъдете в скривалището, мореше се тя тихо и отчаяно. И нека най-сетне да го намеря, моля. Само боровинки и боровинки, мърмореше Расмус и гледаше лошо към боровинковите храсти, които стигаха до над коленете му. Искам пържена шунка. Напълно те разбирам, съгласи с Евалута, но за съжаление в гората не расте пържена шунка. Расмус изсумтя презрително и с това изрази недоволството си от тази прищявка на природата. Освен това си искам корабите. Така отново стигнаха до темата, която го занимаваше през целия път. И защо не ми каза да си взема корабите? Малко чудовище, мислеше си Евалута. В какви безумни авантюри се беше впуснала, само за да го спаси от ужасната му участ? А ето че той сега тупуркаше с крачета до нея и хленчеше за пържена шумка и корабчетата си от березова кора. Но преди да беше довършила тази мисъл, тя го съжали и импулсивно го прегърна. Толкова беше малък още и толкова изморен и гладен, нищо чудно, че хленчеше. Разбери, Расмус, помори го тя, съвсем не ми беше до твоите кораби. Тогава мисля, че си глупава. Каза безсърдечно Расмус. И после взе, че седна в боровинковите храсти. Не искаше да върви повече. Никакви молби не помогнаха. На празно Евалота се опита да го подмами, може би скривалището е вече съвсем наблизо, каза тя, може би е само на няколко крачки. Не искам, запъна се Расмус, краката ми са уморени. Замик Евалота размисли дали да даде воля на сълзите, надигнали се някъде в гърлото и кратко. После стисна зъби. Седна при Расмус, облегна гръб на някакъв голям камък и притисна Расмус към себе си. Ела при мен и почини малко, каза тя. Расмус се намести из въздишка на мекия мъх и сложи глава в скута на евалута. Изглеждаше твърдо решен никога вече да не помръдне от това място. Той мигаше сънено, а момичето си мислеше, ако го оставя да поспи малко, после сигурно ще стане поресно. Тя взе ръката му и той си я остави, без да каже нищо. Тя му запя. Расмус опита да държи очите си отворени и проследи една пеперуда, която се носеше над боровинките. Боровинките в гората, боровинките, пееше тихо Евалута. Расмус обаче не хареса песента. По-добре пей запържената шунка в гората, възмути се той и заспа. Евалута въздъхна. Искаше и кратко се и тя да може да поспи. Искаше и кратко се да заспи и да се събуди вкъщи в своето легло и да открие, че само е сънувала този кошмар. Загрижена и неспокойна, тя седеше там и се чувстваше много самотна. Тогава някъде наблизо се чуха гласове. Гласове, които се приближаваха и които тя познаваше, а малко след това от клони, по които стъпваха нечи и обувки. Може ли човек да преживее такъв ужас, без да умре от него? Не, той не умира, но е така парализиран от страх, че не може да помръдне. Само сърцето бие диво и мъчително в гърдите. Бяха Ник и Блом, които приближаваха между дървета. Оня Севанберг сигурно също беше с тях. Нямаше какво да се прави. Расмус спеше и кратко. Не можеше да го събуди и да избягат. Това изобщо нямаше да помогне. Нямаше да стигнат далече. Така че със същия успех можеше да си остане на мястото и да изчака докато ги заловят. Сега те бяха толкова близо, че евалота можеше да чуе какво говореха. Не бях виждал Петърс толкова разгневен, говореше Блом. И не се изненадвам. Ти си идиот, Ник. Ник изръмжа. Всичко е заради момичето, оправда се той. Иска ми се да си поговоря с нея още веднъж. Почакай само, докато я спипам. Едва ли ще чакам дълго, подсмихна се блом. Те двамата трябва да са все още на острова. Не бери грижа, закани се ник. Ще ги намеря, дори ако трябва да претърся всеки хръст по-отделно. Евалота затвори очи. Бяха само на 10 крачки от нея и тя не искаше да ги гледа. Стискаше очи и чакаше. Защо не я открият по-скоро, за да може най-сетне да си поплаче, от кога чакаше удобна възможност? Тя седеше, облегната с гръб на големия обрасъл смах камък, стискаше очи и слушаше гласовете зад камъка. Толкова близо, толкова ужасно близо! Но скоро след това вече не толкова близо, дори все по-далеч. Те ставаха все по-слаби и послаби, слаби докато накрая напълно заглъхнаха и наоколо стана толкова необикновено тихо. Само едно малко птиче цвъртеше в храстите и това беше единственият звук, който се чуваше. Евалота седя дълго, дълго, облегната на мъха. Не смееше да помръдне. И не искаше да помръдне. Искаше да си остане така седнала и да не трябва да прави нищо повече през целия си живот. Накрая Расмус се събуди и Евалота разбра, че трябва да се стегне. Хайде, Расмус, поткани го тя, не можем да седим вечно тук. Тя се огледа неспокойно. Слънцето не грееше вече. Големи тъмни облаци се носеха по небето. По всичко личеше, че се задава дъжд. Ето, че вече закапаха първите капки. Искам при татко, заяви Расмус. Не искам повече в гората, искам при моя татко. Сега не можем да отидем при твоя татко, рече отчаяно евалота. Трябва да открием Калей Андерс, иначе не знам какво ще стане с нас. Тя си проправи път през буровинковите храсти, а Расмус я последва. Хвенчещ като малко кученце. Искам нещо да ям, хвенчеше той. Искам си корабите от березова кора. Евалота не каза нищо повече, тя мълчеше. Тогава чу зад себе си отчаян плач. Тя се обърна и видя малкото нещастно човече, застанало между боровинковите храсти си скривена уста и едри сълзи, които се стичаха по страните му. О, Расмус, моля те, не плачи, помоли Евалота, макар че самата тя искаше да направи същото. Не плачи. Миричък малък размус, защо плачеш? Плача, защото хлъсна Расмус. Плача, защото мама е в болница. Който иска да стане бяла роза, има все пак право да плаче, когато мама е в болница. Да, но скоро тя отново ще оздравее, успокои го Евалота. Нали сам ти каза така? И все пак плача точно за това, извика капризно Расмус. Защото забравих да плача за това още преди, глупава Евалата. Дъждът се усилваше. Безмилостен и студен, той се леше върху тях и скоро тънките им дрехи прогизнаха. Освен това ставаше все потъмно. Дълбоки сенки легнаха между дърветата. Скоро нямаше да могат да виждат и на крачка пред себе си. Те се провираха напред, мокри, загубили всяка надежда, гладни и отчаяни. Не искам в гората, когато е тъмно, крещеше Расмус. Представи си, не искам. Евалота изтри няколко дъждовни капки от лицето си. А може би всъщност бяха сълзи. Тя спря. Притисна Расмус към себе си и рече стреперещ глас. Расмус, бялата роза трябва да бъде храбра. Сега ние двамата с теб сме бели рози и искаме да направим нещо велико. Какво? Попита Расмус. Ще пропълзим под някоя ела и ще спим там до сутринта. Бъдещият лицар на бялата роза извръща, сякаш го набождаха на кол. Не искам в гората, когато е тъмно. Чуваш ли тъпа евалота, не искам. Не искам и не искам и не искам, но сигурно искаш в нашето скривалище, това беше гласът на кале. Спокойният, уверен глас на кале. Беше по-хубав от глас на архангел, така и кратко се стори на евалота. Не защото вече беше чувала или виждала архангел, не, а защото беше сигурна, че той, въпреки божествеността си, не би могъл да се сравнява с Кале, който идваше насреща им от тъмното сджобно фенерче в ръка. Сълзите сами потекоха по лицето на Евалута. Но сега тя ги остави да се леят на воля. Ти ли си, кале, ти ли си наистина, наистина ли? Изхълца тя. Как, за Бога, се озовахте тук? Не вярваше на очите си, кале. Да не сте се чупили! И още как, отвърна Евалута. От сутринта. Да, чупихме се, за да стана бяла роза, потвърди Расмус. Андерс! Провикна се, кале! Андерс, ела тук, искам да ти покажа едно чудо на чудесата. Евалота и Расмус са тук. Те седяха в скривалището върху елховите клони и бяха много щастливи. Продължаваше да вали и тъмнината навън между дърветата беше станала още почерна. Но какво ги засягаше това? Тук вътре беше сухо и топло, имаха сухи дрехи, животът вече не беше толкова тежък и противен както допреди малко. Малкият син пламък на спиртника на карета трептеше бодро под тенджера с горещо какао, а Андерс режеше цели планини филии. Толкова е хубаво, че не е за вярване. Въздъхна доволно евалата. Суха съм, топло ми е. А ако някой ми даде още 3, 4, 5, 6 сандвича, ще бъда и сита. Аз пък искам още пържена шунка, заяви Расмус. И още какао. Той протегна чашата си и получи още какао. Пиеше го на дълбоки, доволни глътки. Като разля само няколко капки върху анцуга на кале, в който го облякоха и който му беше толкова голям, че той почти изчезна в топлата вълнена дреха. Расмус скри предвидливо пръстите си в крачулите, за да не остане нито крайче от него навън и да мръзне. О, колко прекрасно беше всичко, това скривалище и анцуга и сандвичите с шунка, всичко беше прекрасно. Сега вече сигурно съм почти бяла роза. Попита той с надежда между две хапки. Да, малко ти трябва още, увери го къде. Самият той в този момент беше толкова доволен и щастлив, колкото изобщо може да бъде един човек. Как великолепно се бяха стекли обстоятелствата. Расмус беше спасен, документите бяха спасени, скоро целият този кошмар щеше да приключи. Утре сутринта ще вземем лодката и ще откараме Расмус на сушата, каза той. После ще се обадим на Чичо Бьорг, за да спасят професора. А после професорът ще получи своите секретни документи. А после червените ще слушат за това, докато им капят ушите, допълни Андерс. А къде, впрочем, са документите? По любопитства Евалота. Скрих ги, отвърна лаконично Кале, но предпочитам да не ви казвам къде. Защо не? По-добре е само един да знае това, обясни Кале. Още не сме в пълна сигурност. И докато е така, ще си мълча. Да, напълно си прав, потвърди Андерс. Но утре все едно ще научим. Представете си, утре сме у дома. Ще бъде прекрасно, наистина. Расмус беше на друго мнение. Много по-хубаво ще бъде да си останем тук, скривалището, каза той. Искам за винаги, за винаги, да си остана тук. Можем да останем поне няколко дни. А, не, хиляди благодарности. Разтърси глава е и потрепери при мисълта за минутите в бурата когато Ник и Блом бяха на няколко крачки от тях. Сега въпросът беше да изчезнат по най-бързия начин от острова, щом се съмне. За сега нощта ги закриляше, но през деня тук щеше да стане опасно. Ник беше се заканил да претърси всеки хръст на острова и Евалота нямаше ни най-малко желание да го чака да свърши търсенето. Дъждът постепенно престана и малкият къс от небето, който се виждаше от отвора на скривалището, се обсипа с звезди. Имам нужда от малко чист въздух, преди да заспя, каза Андерс и изпълзя навън. След малко той повика останалите. Елате, ще ви покажа нещо. Какво ли би могъл да ни покажеш в тъмното, усъмни се евалота. Звездите, отвърна Андерс. Евалота и Кале се спогледаха. Той да не би да е станал сантиментален. Разтревожи се Кале. Я по-добре да се погрижим за него. Един след друг те се промъкнаха през тесни отвор. Расмус се поколеба за малко. Тук в скривалището беше светло. Калей и Андерс бяха закачили на покрива джобните си фенерчета. Тук беше светло и топло, навън беше тъмно, а на него му беше дошло до глуша от тъмно. Но той не се колеба дълго. Искаше да бъде там, където се е валута и къде. Той изпълзя на четири крака през отвора като малко животинче, което подава предпазливо нос от халупата си през нощта. Те стояха навън, плътно един до друг и съвсем тихо. Стояха тихо под звездите, които горяха там горе в черното небе. Нямаха желание да говорят, стояха си заедно и се вслушваха в тъмнината. Никога преди не бяха чували дълбокия шепот на спящите гори. Беше странна мелодия и те се почувстваха много особено. Расмус на ръчица в дланта на евалота. Това тук беше нещо, което още не беше преживявал, той го правеше щастлив и в същото време навяваше страх. Затова той предпочете да държи някого за ръката. Тогава внезапно усети, че всичко това му харесва. Харесваха му горите, дори когато беше тъмно и дърветата шумяха така странно, харесваше малките вълни, които се разбиваха в скалите, а най-много харесваше звездите. Те светеха така сияйно и му намигаха така приветливо. Той отметна глава назад и погледна право нагоре към дружелюбните звезди. Стисна ръката на Евалота и рече с замечтан глас. Представяте ли си колко хубаво е вътре в небето, що ме толкова хубаво отвън? Никой не му отговори. Никой не каза нито дума. Накрая Евалота се наведе към него и го прегърна. А сега, Расмус, трябва да спиш. Ще спиш в едно малко скривалище в голямата гора. Това не е ли чудесно? Да! Отвърна Расмус, абсолютно убеден. А когато малко по-късно пропълзя при Евалота в спалния чувал и си лежеше там и си спомняше, че вече беше почти бяла роза, той въздъхна дълбоко от щастие. Заруви нос в ръката на Евалота и усети, че иска да заспи. Ще разкаже всичко на татко, колко хубаво беше да спи през нощта в скривалище от елхови клони. Сега вътре беше тъмно, къде беше загасил джобните фенерчета, но Евалота беше до него и приветливите звезди там отвън сигурно продължаваха да трептят на небето. Колко място щях да имам в спалния чувал, ако не беше се разположил така, изпъшка Андерс и сръга Кале. Кале също го сръга. Жалко, че не се сетихме да вземем за теб двойно легло, каза той. Но все пак лека нощ. Пет минути по-късно всички спяха, дълбоко и безгрижно и без страх от идващия ден. Петнайста глава. Скоро ще са далеч от тук. След няколко минути ще отплават и никога повече няма да видят този остров къде се поколеба за миг, преди да скочи в лодката. Огледа се, това беше тяхното убежище през последните няколко неспокойни дни и нощи. Ето там беше скалата, на която се пекоха Сандърс, толкова примамлива под първите утринни лъчи. Впадината от отзад беше скривалището им, Каре не можеше да го види от брега, но знаеше, че е там, празно и напуснато, и че никога вече няма да ги приюти. Ще дойдеш ли най сетне Повика го нервно е валута. Искам да се махам от тук. Това е единственото, което искам в този миг. Тя седеше на пейката на кърмата, а до нея беше Расмус. Тя бързаше повече от всички да се махне от тук. Всяка секунда беше скъпоценна, знаеше го със сигурност. Можеше съвсем ясно да си представи колко е разгневен Петърс от тяхното бягство и че няма да се спре пред нищо, за да ги залови отново. За това беше необходимо да бързат, всички знаеха това, къде също. Нямаше време за сантименталности. С един скок Кале се озова в лодката, където Андерс вече държеше греблата. Е, въздъхна Кале, значи сме готови. Да, готови сме, потвърди Андерс и започна да гребе. Но внезапно той спря и направи гримаса. Само дето, ами, с две думи, забравил съм си фенерчето, изтърси той. Да, да, да, знам, че съм разпилян. Но ще ми трябват само няколко секунди. За да отида и да си го взема, той скочи на сушата близо до скалата, на която се пекуха, и изчезна. Останалите зачакаха. Отначало доста неспокойно, а след малко още по-неспокойно. Само Расмус седеше невъзмутим на пейката и си топеше пръстите в водата. Ако не се върне веднага, ще креща, закани севалута. Сигурно е открил птиче гнездо или нещо такова, процеди калея до сано. Хей, Расмус, тичай и му кажи, че ще тръгнем без него. Расмус послушно се върна на сушата. Те го гледаха как се изкачва по скалата с малки скокове. Продължиха да чакат. Чакаха и чакаха и се взираха като омагосани в гърбицата на скалата, откъдето трябваше да се появят изчезналите. Но никой не идваше. Скалата се издигаше пуста пред тях, сякаш там никога не беше стъпвал човешки крак. Един палав костур подскочи току до лодката и тръстиките край брега се разлюляха. Иначе наоколо беше тихо. Зловещо тихо, както внезапно осъзнаха. Подяволите, какво правят тези двамата? Обади се калене неспокойно. Струва ми се, че трябва да отида и да видя. Тогава идвам и аз, надигна се евалота. Няма да издържа да стоя тук сама и да чакам. Къде завърза лодката и те скочиха на сушата. Изтичаха по скалата, също като Андерс и като Расмус. Долу в падината беше скривалището. Не се виждаше никой, не се чуваха никакви гласове. Само тази страшна тишина, ако това е някоя от обичайните шеги на Андерс, закани се къле и пропълзя в скривалището, просто ще му дръпна един бой и той не каза нищо повече. Евалота, на две крачки след него, чу само един полузадушен вик и закръща диво и отчаяно. Какво става, кале, какво става? В същия миг тя усети една груба ръка на тила си и добре познат глас. Е, дяволско изчадие, изкъпали се добре? Беше ник, червен като рак от гняв. А от скривалището се появиха Блом и Севанберг. Те водеха с себе си трима пленници и очите на евалота се напълниха с сълзи като ги видя. Това беше краят. Това вече беше краят. Всичко се бе оказало на празно. Можеха просто да легнат в тревата и да умрат. Сърцето я заболя, като видя Расмус. Той не беше на себе си. Бореше се отчаяно, за да се освободи от нещо, с което бяха запушили устата му и което му пречеше да крещи. Ник поиска да му помогне, но не събуди благодарност у Расмус. Щом му отпушиха устата, той се изплю гневно срещу моряка и изкръща. Ти си глупав, Ник! Фу, по колко си глупав! Беше горчиво за Сигурно така са се чувствали избягалите в джунглата като жници, когато са ги връщали на Дяволския остров, мислеше си кале, свил юмруци. Водеха ги като същински пленници. Бяха вързани един за друг с въже, той, Евалота и Андерс. До тях вървеше Блом, надзирател от най-отвратителната порода, а зад тях беше Ник. Той носеше Расмус, който не представаше да вика, че според него Ник е отвратително глупав. Севанберг беше се погрижил за лодката и също се връщаше в лагера на похитителите. Ник беше в много лошо настроение. А всъщност трябваше да се радва, че се връща с плячка при Петърс. Но и да се радваше, той не го показваше. Вървеше след тях и ругаеше през цялото време. Проклети хлапета. Защо взехте лодката? Да не би да си мислехте, че ние няма да забележим, а... И след като взехте лодката, защо останахте на острова, идиоти такива? Да, наистина, защо го направиха, мислеше си къде горчиво. Защо още миналата вечер не се прехвърлиха на сушата, макар че Расмус беше уморен, валеше и беше тъмно? Защо не изчезнаха от този остров, когато му беше времето? Ник беше прав, те бяха пълни идиоти. И все пак беше странно, че тък му той ги упрекваше за това. Той наистина не изглеждаше особено зарадван, че отново ги е заловил. Аз мисля, че гънгстерите изобщо не са добри, знаеше си своето Расмус. Ник не отговори нищо, само гледаше злобно и продължаваше да проклина. И защо взехте документите, а? Вие двамата поумници там отпред, защо откраднахте книжата? Двамата поумници не отговориха нищо. Те продължиха да мълчат и по-късно, когато Петерс ги попита същото. Седяха всеки на своята кошетка в бунгалото на Евалота и бяха толкова паднали духом, че вече дори не ги беше страх от Петерс, макар че той опитваше всички възможни средства да ги наплаши до смърт. Това са неща, от които не разбирате, крещеше им той, и изобщо не биваше да се намесвате. Лошо ви се пише, ако не кажете веднага къде оставихте документите миналата нощ, той ги изгледа със студените си черни очи и изрева. Е, хайде, да приключваме. Изплюйте камъчето. Къде оставихте документите? Те мълчаха. Това изглежда беше най-сигурният начин да се вбеси Петърс, защото той се нахвърли върху Андерс, сякаш искаше да го убие. Хвана главата му и го разтърси диво. Къде са документите? Крещеше той. Отговаряй, иначе ще ти щупя врата. Тогава се намеси Расмус. Това вече е върхът на глупостта, заяви той. Андерс изобщо не знае къде са документите. Само Кале знае. Той каза, че е по-добре да знае само един. Петър спусна Андерс и погледна Расмус. Така значи, проточи той. Сетне се обърна към Кале. Ти ли беше Кале? Давам ти един час да размислиш. Един час и нито минута повече. След това с теб ще се случи нещо крайно неприятно. По-лошо от всичко, което си преживял някога, ясно ли е? Кале изглеждаше толкова хладно колкото трябваше да бъде великият детектив Блонквист в подобни ситуации. Не се опитвайте да ме изплашите, защото изобщо не вие посилите, заяви той. А мислено добави, защото вече съм толкова изплашен, че по-лошо изобщо не би могло да стане. Петерс запари цигара. Ръцете му трепереха. Той изгледа изпитателно кале, преди да продължи. Не знам дали си достатъчно интелигентен, за да следваш мисълта ми. Ако си, то време е да използваш своята интелигентност. Може би тогава ще разбереш за какво става въпрос. Положението е следното, по причини, които не искам да ти обяснявам, се впуснах в нещо, което е абсолютно незаконно. Ще ме затворят за цял живот, ако остана в Швеция, и за това нямам намерение да стоя тук нито секунда повече от необходимото. Ще замина за чужбина и искам да взема с себе си тези секретни документи. Разбираш ли ме? Не вярвам да си толкова глупав и да не разбираш, че ще направя всичко, наистина всичко, за да науча от теб мястото, където си скрил книжата. Къде кимна? Той разбираше много добре, че Петерс не би се спрял пред нищо. Разбираше също, че скоро ще трябва да се предаде и да издаде тайната, пък и как ли момче на неговата възраст би могло да се справи с толкова безогледен противник като Петерс. Но той все пак имаше един час време за размисъл и искаше да го използва. Не искаше да вдигне бялото знаме, преди да е преценил всички възможности. Искам да размисля, рече той кратко и Петърс кимна. Добре, каза той. Давам ти един час. И използвай интелекта си, ако наистина имаш такъв. Той тръгна, а Ник, който през цялото време стоеше там с мрачна физиономия и слушаше разговора, го последва към вратата. Но когато Петърс изчезна, Ник се обърна и отиде при къде. Вече не изглеждаше ожесточен. Той погледна Калев очите почти умолително и му каза тихо, я по-добре разкажи на шефа къде са документите, а? За да приключим най-сетне с цялата тази мизерия. Защо просто не го направиш? Заради Расмус, ако не за друго, Кале не отговори и Ник тръгна. На вратата той се обърна и погледна на към Расмус. А после ще ти издялам нов кораб, обеща той. Много по-голям, не искам кораб, отвърна Расмус безмилостно. И вече изобщо не мисля, че похитителите на деца са мили хора, а след това те бяха оставени на самите себе си. Чуха как Ник завъртия ключа в ключалката. После чуваха само шума на короните на дърветата отвън. Страхотно, вятърът се усили, каза Андерс, след като известно време стояха безмолвни. Да, съгласи се евалута. Това е добре. Нека да духа още по-силно, да Севанберг да се обърне с лодката, добави тя с надежда. После погледна Кале. Един час. След един час той отново ще бъде тук. Какво ще правим, Кале? Трябва да му кажеш къде си ги скрил, настоя Андерс. Иначе той ще те убие. Кале прокара пръсти през перчема си. Използвай интелекта си, беше казал Петърс. Кале беше твърдо решен да го послуша. Може би ако си напрегне достатъчно мозъка, ще се сети за нещо, което да ги спаси. Само ако можех да избягам, обади се той замислено. Добре щеше да бъде, ако можех да избягам. Да, обаче ако можеше да свалиш луната, щеше да бъде още по-добре, му се Андерс. не отговори. Той размишляваше. Я чуйте, каза той накрая. По това време Ник трябва да дойде с храната, нали така? Да, отговори евалота, предполагам. По това време обикновено получавахме поне закуска. Но Петърс може да реши да ни държи гладни. Не и Расмус, намеси се Андерс. Ник няма да остави Расмус гладен. Представете си, ако се нахвърлим всички върху Ник, всички наведнъж, започна къде? Когато дойде с закуската. Смятате ли, че ще можете да го задържите, докато избягам? Лицето на евалота се проясни. Става, заяви тя. Сигурна съм, че ще стане. О, най-сетне ще хало съм Ник по тъпата глава. От кога копнея за това? И аз ще халосам Ник по тъпата глава, рипна възхитен Расмус. Но после си спомни за лъка и корабите от березова кора и добави замислено, е, няма да удрям толкова силно. Той все пак беше толкова добър. Другите не го слушаха. Ник можеше да дойде всеки момент и сега въпросът беше да се готови за това. После какво ще правиш, кале, попита развълнувано евалота. Искам да кажа, след като избягаш. Ще преплувам до сушата и ще доведа полиция. Професорът казва каквото си ще. Трябва да повикаме на помощ полиция. Отдавна трябваше да го направим. Евалота потрепери. Да, да, каза тя. Само че кой знае какво ще направи Петерс, преди полицията да е стигнала до острова. Шешешата. Предупреди ги Андерс. Ник идва. Те се втурнаха безшумно към вратата и застанаха от двете и кратко страни. Чуха приближаващите стъпки на Ник, чуха също потръкването на таблата със съдовете, която той носеше. Чуха как ключът се завъртя в ключалката и напрегнаха всеки нерв и всеки мускул по телата си. Сега, сега моментът беше дошъл. Носят ти бъркани яйца, маничък Расмус, извика Ник, докато отваряше. Нали ти харесват? Той така и не разбра дали Расмус обича бъркани яйца. Защото в същата секунда те се нахвърлиха върху него. Таблата падна с трясък на пода, бърканите яйца опръскаха Кирима. Децата висяха по ръцете и краката на Ник, драскаха го, удряха го, катереха се по него, седнаха отгоре му, дърпаха го за косите и натиснаха главата му към пода. Ник ръмжеше като изненадан лъв, а Расмус подскачаше с кратки тържествуващи викове около борещите се. Ето това вече наистина приличаше на война на розите и негов дълг беше да помага както може. Той се поколеба за миг, защото въпреки всичко Ник беше негов приятел. Но след задълбочен размисъл се засили и горит на здравата отзад. Андерс и Евалота се бореха като никога преди, а кале изхвърча светкавично през вратата. Всичко свърши за няколко секунди. Ник беше истински великан и когато се съвзе от изненадата, трябваше само да разтърси ръце, за да се освободи. Объркан и озлобен, той се изправи на крака и веднага разбра, че кале е изчезнал. Хвърли се към вратата и понечи да я отвори. Но тя беше заключена. Един миг той остана така, втренчен глупаво пред себе си. След това се хвърли с цялата си тежест върху вратата, но тя беше стабилна и изобщо не поддаде. Кой, по дяволите, заключи вратата? Изрева той побеснял. Расмус продължаваше да подскача наоколо, бодро и жизнерадостно. Аз бях, изкръща той. Аз бях. Къде изтича навън, а аз заключих след него. Ник го сграбчи за ръката. Къде сложи ключа, малък разбойник? Ох, ама така боли, изпиште Расмус. Остави ме, глупако. Ник го разтърси още веднъж. Къде сложи ключа, искам да знам. Изхвърлих го през прозореца, разбрали? Ополи му се Расмус. Браво, Расмус. Извика Андерс. Евалота се изсме високо и доволно. Сега ще видиш, малък Ник, какво е да си пленник, заяви тя. О, и ще бъде много интересно да чуем какво ще каже Петърс за това, добави Андерс. Ник се отпусна тежко на най-близката кушетка. Виждаше се, че се опитва да подреди мислите в главата си. Когато го направи, той внезапно избухна в смях. О, да, много интересно ще бъде да чуем какво ще каже шефът. Той продължи да се смее. Много весело ще бъде. После внезапно отново стана сериозен. Но ще свърши зле. Трябва да спипам оня не храни майко, преди да е сторил някоя пъкост. Преди да извика полицията, искаш да кажеш. Уточни е валута. Е, в такъв случай ще трябва да побързаш, маничък Ник. 16 глава. Духаше свеж западен дятър, който се усилваше с всяка минута. С глух вой той превиваше върховете на елите и гунеше малки коварни вълни през протока, който реше острова от континента. Кале, все още задъхън след битката с Ник и лудежкия бяг, стоеше на брега и гледаше отчаяно разпенената вода. Никой смъртен не би могъл да преплува протока, без да рискува живота си. Дори с малка гребна лодка би било опасно начинание. Освен това той нямаше лодка. В този час на деня не смееше да приближи пристана, пък и там едва ли беше останала лодка, която да не е здраво заключена. Кале не виждаше никакъв изход. Всички тези препятствия, които никнеха пред тях, му бяха дошли до буша. Не му оставаше нищо друго освен да изчака, докато вятърът отслабне, а това можеше да трае много дни. Къде да се приюти през това време и от какво да живее? Не можеше да се върне в скривалището. Първо там щяха да го потърсят. Нямаше вече и нищо за ядене, похитителите бяха конфискували запасите им. Наистина не би могло да стане по-зле, мислеше си къде докато блуждаеше оплашен и безпомощен между елите. Всеки момент можеше да налети на Ник. Трябваше бързо да реши какво да прави. Тогава вятърът донесе силни викове за помощ от към бунгалото на евалота. От страх по тялото му изби студена пот. Нима виковете означаваха, че в този момент Петерс си отмъщава на другите за неговото бягство по някакъв сатанински начин. Само от тази мисъл коленете му се подкосиха. Той трябваше да разбере какво ставаше горе. Върна се по обиколни пътища там, откъдето беше избягал преди малко. Колкото повече приближаваше бунгалото, толкова по-добре можеше да различи гласовете и за свое очудване той установи, че за помощ викане друг, а Ник. Ник, а понякога и Расмус. Какво, за Бога, правеха Андерс и Евалота с Ник, да той ревеше така. Любопитството не даваше мира на кале макар че беше доста рисковано да приближава бунгалото. За щастие гората стигаше почти до задната му страна. С известна сръчност, той можеше да се приближи до прозореца на евалота, без да бъде видян. Калена предвъше между елите. Вече беше толкова близо, че можеше да чуе как Ник в очи и проклина в стаята. Чуваше и доволните гласове на останалите. Нямаше съмнение, че вече не налагат Ник, но тогава защо беше толкова бесен. И защо стои в бунгалото, вместо да търси кале вън? Но какво блестеше там, между елите, точно под носа на кале? Ключ! Кале го вдигна и го разгледа внимателно. Да не би да беше ключът за бунгалото на Евалота. Но как се бе озовал тук? Нов изблик на недоволство отговори на въпросите на кале. Петърс, помощ! Викаше Ник! Заключиха ме! Елате, отключете! Радостна усмивка се разля по лицето на Кале. Ник беше заключен заедно с пленниците си. Точка за бялата роза. Кале прибра доволен ключа в джоба на панталоните си. Тогава чу, че Петерс, Блом и Севанберг тичат към бунгалото. Вцепени се от ужас. След няколко минути щеше да започне ловът на вещици и те щяха да го търсят както още не бяха търсили никого. За Петерс беше смъртна заплаха Кале отново да е на свобода. Ясно беше, че Кале ще опита с всички средства да доведе помощ. За това за Петърс нямаше нищо по-важно от това да предотврати на всяка цена бягството на Кале от острова. Той не би се спрял пред нищо. Кале пребледня под слънчевия си загар. Той лежеше сред елите и слушаше, изпълнен със страх, приближаващите стъпки. Трябваше да открие скривалище за себе си, трябваше да го открие веднага, за няколко по скъпоценни секунди. И тогава внезапно го видя, точно пред очите си. Приказно скривалище. Никой не би се сетил да го търси там. Под каменната основа на бунгалото имаше достатъчно място, за да се разположи човек удобно легнал. Само тук, от задната страна основата беше стъпила върху каменни подпори, защото бунгалото беше на склона, който се спускаше към морето. Край подпорите растеше висока трева и малтица в налихрасти, които добре можеха да го скрият. Ако на някой му хрумнеше да го търси зад къщата. Бърз като невестулка, къде се вмъкна под бунгалото. Ако ме потърсят тук, значи са ненормални, помисли си той. Ако имат поне малко разум в главата, те трябва да търсят беглеца колкото се може по-далеч от затвора, а не под него. Къде си лежеше отдолу и усети земетресението, което се разрази, щом петърс схвана какво се беше случило. Тичейте. Изрева той като побъркан. Тичейте и го хванете. И не се връщайте без него, иначе не отговарям за действията си. Блом и Севанберг се втурнаха навън. Калечо как Петерс превъртя, ругайки, ключа в ключалката и отвори вратата. И тогава над главата на кале се разрази още помощно земетресение. Бедният Ник се защитаваше неумело, но Петерс беше безпощаден. Ник сигурно никога преди не беше изтърпявал такава канонада от ругатни и проклятия. Тя продължи, докато не се намеси Расмус. Как можеш да бъдеш толкова несправедлив, господин Петърс, каза той. Кале чуваше тънкото му самоуверено облъщ, така ясно, сякаш беше в стаята. Толкова си несправедлив. Ник не е виновен за това, че аз заключих стаята и изхвърлих ключа през прозореца. Петърс отвърна с глухо ръмжене. После изкреща на Ник, тръгвай и ти да търсиш момчето. Аз ще видя дали мога да намеря ключа. Кале подскочи от ужас. Докато търсеше ключа. Петерс щеше да се озове твърде близо до скривалището му, опасно близо. Ето това се казва кучешки живот. Всеки миг трябваше да си готов да преодолееш нови опасности. Каре беше свикнал да мисли и действа бързо? Той чу как Ник изтича навън, а Петерс заключи вратата. В същия миг той напусна своето убежище колкото се може по-бързо, Изпълзя и се скризат ъгъла на бунгалото. А когато Петерс приближи задната стена, къде се промъкна безшумно от другата страна, към входа, от който Петърс малко преди това бе излязъл. Той видя гърба на Ник, който се отдалечаваше Тичешкунг и изчезна в гората. Тогава извади ключа от джоба на панталона си и за невъобразима изненада на Евалота и Андерс влезе през вратата, през която няколко секунди по-рано те бяха видели да изчезват Петърс и Ник. Само да си казал нещо, предупреди Евалота тихо Расмус. Защото той сякаш имаше намерение да направи изявление във връзка с неочакваното завръщане на Кале, че кога съм казвал нещо, обиди се Расмус. Но ако Кале, шешешата, изшептя Андерс и посочи с пръст към Петерс, който тършуваше отзад под самия прозорец и не криеше я да си, че не намира ключа. Евалота, запей нещо, прошепна Кале, за да не чуе Петерс как заключвам вратата. И Евалота застана пред прозореца и запя с пълно гърло. Не си мисли, че съм се загубила, о, не, съвсем не, о, не, е. Петърс никак не и кратко се зарадва. Затваряй си устата. Изкреща той и продължи да търси. Той ровеше с пръчка в тревата под прозореца и тъпчеше с крака цъфналите клони на храстите. Но така и не намери ключа. Можеха да го чуят как проклина тихо. После той се отказа от търсенето и изчезна някъде. Дали щеше да си тръгне, или щеше да се върне при тях и да открие кале. Те се услушваха толкова напрегнато, че ушите им запридичаха на фуни и за грамофон. Слушаха и се надяваха, и внезапно чуха стъпките на Петърс пред вратата. Той се връщаше. Те се спогледаха, напълно съсипани, напълно пребледнели, напълно неспособни да измислят нещо. Къде първи си върна самообладанието? С един скоп той изчезна зад голямата завеса, която скриваше като замиене. В същия миг вратата се отвори и вътре влезе Петърс. Евалота застина на мястото си и затвори очи. Нека изчезне от тук, мореше се тя, нека се махне от тук, или аз няма да го преживея, и да Норасмус не реши да казва пак нещо. Ще ви дръпна един бой при първа възможност, закани се Петерс. Такъв бой, че ще хвърчи перушина. Но като се върна. И ако до тогава не стоите мирно тук, ще изядете още толкова бой. Разбрахте ли ме? Да, хиляди благодарности, отговори Андерс. Расмус искиска. Той изобщо не чу какво каза Петерс. Беше обзет от една единствена мисъл, че къде е скрит зад завесата. Беше по-хубаво дори от игра на криеница. Евалота наблюдаваше с ужас лицето му. Мълчи, Расмус, мълчи, заклеваше го тя на ум. Но Расмус явно не чуваше вътрешната и кратко молитва. Той се кискаше злокобно. Ти какво се смееш там? Попита го заядливо Петерс. «Расмус го погледна доволно и загадъчно. Никога не би се сетил, започна той. На този остров има страшно много боровинки», извика Андерс с хрипкъв, прегракнал глас. «Щеше му се да каже нещо по-умно, но забеда в този миг на крайно напрежение не му хрумна нищо друго. Петърс го изгледа с отвращение. Това някаква шега ли е?» попита той. «В такъв случай можеш да си я спестиш». Ха-ха, господин Петърс, продължи Расмус невъзмутимо, ти не знаеш кой. Страшно обичам Боровинки. Изкреща Андерс още по-високо. Петърс поплати глава. Ти май не си с всичкия си, каза той. Но както и да е, сега трябва да вървя. Предупреждавам ви още веднъж, до тук с глупостите. Той тръгна към вратата. Но внезапно се сети нещо. Ами да, каза си той полубласно. Може пък да има нощета за бръснене в туалетното шкафче. Туалетното шкафче, то беше на стената. Зад завесата. Нощетата за бръснене. Изпиште е валута. Нощетата за бръснене, аз ги изядох, искам да кажа, изхвърлих ги през прозореца, ами да. И се изплюх върху четката за бръснене. Петерс се втренчи изумен в нея. Горките ви родители, каза той, завъртя се и изчезна. Ето че отново бяха сами. Седяха тримата на една от кушетките и обсъждаха тихо случилото се. На пода пред тях клечеше Расмус и слушаше с интерес. Вятърът е много силен, каза Кале. Нищо не можем да предприемем, преди да затихне бурята. Понякога бурята трае по 9 дни без прекъсване, реши да ги обнадежди Андерс. Какво ще правиш, докато чакаш? Попита евалота. Явно ще трябва да лежа под бунгалото като невестулка, изпъшка Кале. Но след последната обиколка на Ник вечерта, ще идвам да се нахраня и наспя тук. Андерс изкиска. Ако можехме да изиграем такъв номер на червените, щеше да бъде страхотно. Те седяха така дълго време. От гората долитеха виковете на Петърс, Ник и Блом, които търсеха там кале. Търсете, търсете, рече мрачно кале. Едва ли ще намерите нещо повече от боровинки. Свечери се, стана тъмно. Кале нямаше сири да лежи повече под къщата. Трябваше да излезе на свобода и да се раздвижи, преди ръцете и краката му да са се схванали окончателно. Но беше рано да отиде при другите. Никой още не беше направил вечерната си обиколка. Калевър напред напредназад в мрака, като се стараеше да не вдига шум. Какво прекрасно чувство да можеш да се движиш свободно, видя светлина в бунгалото на Петерс. Прозорецът беше отворен и той дочутих разговор. Но за какво говореха толкова таинствено вътре? Великият детектив Бломквист не можеше да бездейства нито миг. Ако успееше да се промъкне съвсем тихо и да застане под прозореца, може би щеше да чуе нещо полезно. Той се прокрадна към къщата. Ослушваше се на всяка крачка. Накрая застана под прозореца. Цялата тази работа ми дойде до буша, чу той сърдития глас на Ник. Няма да участвам повече в това безумие. А после гласа на Петерс, спокоен и редено студент. Аха, значи няма да участваш повече. И защо ако смея да попитам? Защото нещо не е наред, отвърна Ник. По-рано всичко беше за делото. Не трябваше да се спираме пред нищо, стига да е за делото, така ни казваха. И аз глупавият моряк повярвах. Но вече не съм убеден. Просто не е редно да се държим така с деца, дори ако е за делото, не е редно. Виж сега, Ник, каза Петерс. Едва ни е нужно да ти напомням какво става с тези, които се опитват да се измъкнат. Няколко мига вътре беше тихо. Накрая Ник каза мрачно. О, не, разбира се, аз знам. Така значи, продължи Петърс. И те предупреждавам, достатъчно глупости направи. Освен това говориш такива неща, че започвам да подозирам, че нарочно си оставил момчето да избяга. А, не, така не може, шефе, ядоса се Ник. Е, да, дори ти не би могъл да бъдеш толкова тъп, отвърна Петерс. Дори ти би трябвало да разбереш колко опасно е за нас, че момчето се измъкна. Ник не отговори. Никога през живота си не съм се страхувал толкова много, каза Петерс. Ако самолетът не дойде скоро, нещата ще тръгнат зле, можеш да бъдеш сигурен в това. Самолетът? Кале на остри уши. Какъв самолет очакваха гангстерите? Но не му остана време да размишлява. Някой приближаваше в мрака. Някой изджобно фенерче. Идеше от към малкото бунгало, което се намираше под скалата с бунгалото на професора. Сигурно е Блом или Севанберг, помисли си къде и се притисна силно към стената. Но нямаше от какво да се бои. Мъжът бързаше и няколко мига по-късно къде го чу да говори с другите в бунгалото. Самолетът пристига утре сутринта в 7 часа, чу той и позна гласа на Блом. Слава богу! Въздъхна облегчено Петърс. Трябва да изчезвам от тук. Надявам се времето да позволи кацане. О, със сигурност, бурята затихва, каза Блом. Искат последните данни за времето преди да тръгнат. Дай им ги, нареди Петерс. Тук в залива е толкова спокойно, че биха могли да кацнат във водата. А ти, Ник, имай предвид, че малкият трябва да е готов до 7 часа. Малкият беше, естествено, Расмус. Къде стисна и умруци. Аха, ето че развръзката наближаваше. Щяха да отведат Расмус. Той ще да бъде много далеч, преди къде да успее да повика помощ. Бедният малък Расмус, къде ли щяха да го отведат? И какво ли щяха да направят с него? Каква свинщина? Ник сякаш беше чул мислите на къде. Свинщина, каза той. Точно това правим. Едно бедно малко дете, което не е направило нищо лошо. Нямам намерение да участвам в това. Вие сам си го слагайте в самолета, шефе. Ник, процеди Петерс и гласът му прозвуча зловещо. Предупредихте и сега повтарям за последен път. Задачата ти е да приготвим момчето за 7 часа сутринта, подяволите. Викна Ник. Шефе, вие знаете същото и добре като мен, че бедното дете няма да се измъкне живо от тази история, и професорът също. О, изобщо не е толкова сигурно, отвърна Петерс. Ако професорът прояви благоразумие, но сега не е време за това, подяволите. Повтори Ник, Буца заседна в гърлото на кале. Всичко изглеждаше толкова безнадежно. Те бяха опитали, наистина бяха опитали, бяха опитали с всички сили да помогнат на Расмус и професора. Но не помогнаха, тези зли хора спечелиха играта. Бедният, бедният Расмус. Съвсем отчаян, Кале вървеше в тъмното като се препъваше по неравния склон. Трябваше да се опита да говори с професора. Трябваше да го подготви за самолета, който утре сутринта щеше да се спусне на острова като голяма хищна птица и да сграбчи в ноптите си Расмус. Щеше да се приземи в залива, щом Блом съобщи, че бурята е отминала. Кале застина на място. Но как предаваше Блом съобщенията? Как, за Бога, го правеше? Кале свири през зъби. Ами да. Тук някъде трябваше да има радиопредавател. Всички шпиони и бандити, които имат връзка с чужбина, се нуждаят от предавател. Една дръска мисъл започна да се оформя в главата на къде. Радиопредавател, точно от това се нуждаеше той в този миг. О, небеса, но къде беше този предавател? Трябваше да го открие. Може би, може би все пак имаше някаква надежда. Ето там, Блом беше дошъл от малкото бунгало в подножието на скалата. Едва на няколко крачки. Слаба светлина се процеждаше от прозореца. Къде се разтрепери от вълнение, докато се промъкваше, той надникна през прозореца. Вътре нямаше никой. Но, чудо на чудесата, радиопредавателят беше там. Да, там беше, в бунгалото, къде натисна дръжката на вратата. Не беше заключено, хиляди благодарности, миличък, добричък Блом. С един скок кале се озова при предавателя и грабна микрофона. Има ли поне един човек в този голям необятен свят, който ще го чуе? Щеше ли да чуе някой отчаяния му призив? Помощ! Помощ! Молеше той стих, треперещ глас. Помощ! Говори кале Бломквист, ако някой ме чува, да се обади веднага на Чичо Бьорг, искам да кажа на полицията на Клайн Кьопинг и да съобщи да дойдат на Калвю и да ни спасят. Калвю е островът, намира се на около 50 км югоисточно от Клайн Кьопинг, много е спешно, защото ни отвлякоха гангстери. Побързайте и елате, иначе сме загубени. Островът се казва Калвю и имаше ли някой на този свят, който да слуша точно тази станция? Някой, който в този миг се чуди защо внезапно в ефира настана тишина. Самият къде се почуди откъде се появи локомотивът, който го връхлетя, и защо главата му внезапно го заболя така силно. После Послепота на вчерен мрак и вече не се налагаше да се чуди за нищо. С последния маничък остатък от съзнанието си той чу омразния глас на Петърс. Ще те убия. Проклет хлапак. Ник, хайде, занеси го при другите. 17 та глава. Сега вече трябва да помислим много сериозно, рече Кале и опипа предпазливо огромната подутина на тила си. Поточно, вие трябва да мислите. Моят нещастен мозък в момента не функционира. Дойде е с мокра кърпа и я уви около главата на Кале. Така, каза тя, а сега трябва да лежиш мирно и да не се движиш. Кале нямаше нищо против да си лежи кротко. След мъките, през последните четири дни и нощи тялото му блаженстваше в мекото легло. Прекрасно беше, макар и малко глупаво да си лежи, а Евалота да се грижи майчински за него. Аз вече размишлявам много сериозно, обади се Андерс. Седя си и размишлявам дали има някъде човек, когато по мразя повече от Петърс, но не се сещам за никого. Дори учителят ни по трудово от миналата година не може да се мери с него. Той беше истинско съкровище в сравнение с Петърс. Бедничкият Расмус, въздъх на Евалута. Тя взе свещника, отиде при Расмус и го освети. Той си спеше в леглото толкова спокоен и доволен, сякаш на този свят не съществуваше зло. На трептящата светлина от свещите прилича на ангелче, мислеше си Евалута. Лицето му беше отслабнало, страните му, засенчени от дългите тъмни мигли, бяха хлътнали, а меката детска устица, която бърбореше толкова глупости, сега беше неописуемо трогателна. Беше толкова малък и безпомощен, че цялото майчинско чувство на евалота натежа до болка в сърцето и кратко, когато се сети за самолета, който щеше да пристигне утре сутринта. Наистина ли не можем да направим нищо? Попита тя обезкуражено. О, бих искал да затворя някъде Петерс с една адска машина, процеди Андерс и стисна кръвожадно устни. Една хубавичка малка адска машина, която да каже, тряс, и да приключим стоя изверг. Къде се засмя тихо в себе си? Хрумнало му беше нещо. Като каза, затворя, се сетих, че ние всъщност изобщо не сме затворени. Та нали ключът е у мен? Можем да избягаме, ако искаме. О, небеса, изненада се, Андерс. Верно, че ключът е у теб. Но тогава какво чакаме? Хайде да изчезваме. Не, кале трябва да лежи, намеси се евалута. След такъв удар изобщо не бива да си повдига главата. Ще изчакаме няколко часа, реши къде. Ако заведем Расмус по това време в гората, той така ще ревне, че ще се чуе из целия остров. Пък и тук ще спим по-удобно, отколкото под някой хръст. Така умно говориш. Човек би помислил, че мозъкът ти отново функционира, възхити се Андерс. Знам какво ще направим. Първо ще поспим няколко часа, а после към пет изчезваме. А след това остава само да се надяваме, че морето ще се успокои. Някой от нас ще трябва да преплува до континента и да доведе помощ. Да, иначе бягството ни ще е безсмислено, съгласи се евалута. На този остров не бихме могли да се крием дълго. Знам как е с Расмус в гората, и то без храна. Андерс пропълзя в спалния си чувал, който Никс нисходително му беше върнал. Закуската да ми се донесе точно в 5 часа, в леглото, разпореди се той. А сега искам да спя. Лека нощ, изпъшка къде? Имам предчувствие, че утре ще се случат разни неща. Евалота си легна на кошетката. Тя вдигна ръце под главата си и се втренчи в тавана, където бръмчеше една глупава муха и всеки път, щом се блъснеше в дъските, вдигаше лек шум. Впрочем, на мен ник ми харесва, заяви тя. Сетне се обърна на една страна и духна свеща. Остров Кълвю, на 35 км южно от Клайн Кьопинг е голям само Зонзи, който се лута из гората и търси едно малко скривалище някъде между скалите. За този, който приближава с самолет, островът е само една малка, малка зелена точка в синьото море, осеяно с множество подобни зелени точки. Някъде далеко, много далеко, тъкмо в този момент към малкия остров, загубен между многото подобни на него в морето, излита самолет. Самолетът има мощни мотори и се нуждае само от няколко часа, за да достигне целта си. Те бръмчат непрестанно и монотонно, тези мотори, и скоро от към кълдю може да се чуе равномерно боботене, което се засилва и се превръща в грамотеличен тътен, щом машината започне да се спуска в пролива. Бурята е стихнала и вълните в залива се разбягват кротко, когато самолетът преминава над водната повърхност с последна оглушителна канонада и спокойно каца точно пред пристана. Тогава най-сетне кале се събужда. И в същия миг разбира, че грохотът не идва от Ниагарския водопад, който е санувал, а от самолета, който ще отнесе Расмус и професора. Андерс, Евалута. Събудете се. Звучи толкова отчаяно, че веднага изхвърля другите от леглата. В същия миг те проумяват размерите на бедата. Сега би трябвало да са магиосници, за да успеят да се измъкнат на време. Каре хвърля поглед към часовника и събужда Расмус. Едва пете е. Що за нова мода да се пристига два часа преди оговореното време? Расмус е уморен и не иска да става, но тях вече не ги е грижа за неговите протести. Евалота му навлича грубо анцуга, а той съска като разгневено котенце. Андерс и Кале стоят до тях и от нетърпение подскачат на място. Расмус се отбранява, но накрая Андерс го флаща за главата и прошепва. Изобщо не си въобразявай, че такъв ревлю като теб би могъл да стане бяла роза. Това помага. Расмус се упротява, а евалота бързо и съсредоточено му обува гуменките. Къде се навежда над него и казва с подкупващ тон, Расмус, пак ще бягаме. Може съвсем скоро отново да се озовем в хубавото малко скривалище, нали си спомняш? А сега трябва да тичаш, всички сили. Това вече сме го чували, испъшква Расмус. Така казваше баща му. Тази идея ми е позната, най-сетне са готови. Кале тича към вратата и се услушва напрегнато. Но всичко е съвсем спокойно. Изглежда пътят е свободен. Той бърка в джоба на панталона си за ключа. Търси и търси. Не е, простен ваевалота, само не ми казвай сега, че си загубил ключа. Тук трябва да е, казва Кале, толкова развълнуван, че ръцете му треперят. Тук трябва да е. Но колкото и дарови, джобът му си остава все и празен. Той никога не е бъркал в нещота и празно, както този джоб. Андерс и Евалота мълчат. Дъвчат си ногтите и чакат. Може да е изпаднал, докато са ме носили вчера, ядосва се къде. Да, защо пък да не е изпаднал, кимва Евалота ожесточено. Какво друго би могло да се очаква при този наш късмет? Минават секунди. Скъпоценни секунди. Те търсят като побъркани по пода. Само Расмус не участва в търсенето. Той използва чакането, за да си поиграе със своите кораби. Те пътуват по кошетката на Кале. Там сега е Великият Тихоокеан. Във Великият Тихоокеан плува един ключ, Расмуз го взема и го прави капитан на един от своите кораби, който се казва Хилда фон Гьотеборг. Ник даде на кораба това хубаво име. Така се е казвал корабът, на който Ник е бил матрос преди много години. Отлитат скъпоценни секунди. Кале, Андерс и Евалута търсят. Толкова са съсипани и притеснени, че им се иска да крещят. Но Расмус и капитанът на Хилда фон Гьотеборг изобщо не се притесняват. Те плават по Великият тих океан и всичко е прекрасно, но тогава внезапно Евалута грабва победен вик капитана от командния мостик и безсърдечно оставя Хилда фон Гьотеборг на нейната участ в бурния прибой. Бързо, бързо! Вика Евалота и подава ключа на Кале. Но преди къде да успее да го пъхне в ключалката, той чува нещо и хвърля отчаян поглед към останалите. Твърде късно е, те идват, казва той. Съвсем излишно обяснение, впрочем, защото лицата на Андерс и Евалота показват ясно, че те също са чули стъпките отвън. А стъпките бързат, много бързат. Чува се превъртането на ключа в ключалката. Вратата се отваря с замах, появява се Петърс. Изглежда бесен. Хвърля се вътре, сграбчва Расмус за ръката Идвай, казва той грубо. Хайде, побързай, но нарасмус цялото това насилие му е дошло до гуша. Какво искат всички тази сутрин, защо го дърпат ту на една, ту на друга страна? Първо му взеха капитана на, Хилда, сега пък Петерс ще го води някъде. Представи си, обаче, че не искам. Крясва той разгневен. Махай се, тъп господин Петерс. Тогава Петърс се навежда и с грубо движение го вдига в ръце. После тръгва към вратата. Вероятността да бъде разделен от Евалота, Калей и Андерс почти лишава Расмус от разум. Той рита във въздуха и пищи: Не искам, не искам, не искам. Евалота скрива лице с ръцете си и плаче. Ужасно е, Кале и Андерс едва се овладяват. Те стоят неподвижни и отчаяни и чуват как Петерс затваря вратата, как тръгва и писъците на Расмус стават все потихи и накрая заглъхват в далечината. Тогава обаче Калей се съвзема. Отключва вратата. Вече няма какво да губят. Трябва да видят тъжния край на историята, за да могат после да разкажат на полицията. После, когато вече е твърде късно и Расмус и професорът са изчезнали. Те лежат зад гъстите храсти до пристана и следят всичко с парещи от сълзи очи. Ето там е хидропланът. А от там идват Блом и Севанберг с професора. Пленникът с завързани на гърба ръце не оказва никаква съпротива. Изглежда почти апатичен. Той се качва покорно в самолета, сяда и гледа втренчено пред себе си. Задава се и Петерс. Той все още носи Расмус, а Расмус рита във въздуха и пищи същото тъй високо и сърцераздирателно, както преди. Не искам, не искам, не искам. Петерс бързо изтичва по кея. Когато вижда сина си, по лицето на професора се изписва такова отчаяние, каквото невидимите зрители не са виждали през краткия си живот. Не искам, не искам. Дави се Расмус. С бясна злова петър сгоудря през лицето, за да млъкне, но Расмус писва още по-силно преди. Тогава внезапно на Кея се появява Ник. Никой не е забелязал кога е дошъл. Лицето му е червено, а ръцете му са свити в юмруци. Той не помръдва, стои там и гледа след Расмус с неописуем израз на загриженост и състрадание. Ник! Крещи Расмус! Помогни ми, Ник! Ник, не ме ли чуваш? Жалният му глас се прекършва, той плаче отчаяно и протяга ръце към този Ник, който беше толкова добър и му издяла корабчета от Березова кора. И тогава се случва нещо съвсем неочаквано. Като громаден разгневен бик Ник се втурва след Петърс. Настига го на няколко крачки от самолета и Дифрев грабва Расмус от ръцете му. Забива умрук в челюста Петерс и в челюстта на Петърс и Петърс се улюлява. Преди шефът му да дойде на себе си, Ник е изчезнал с няколко скока. Петър скрещи след него, а е потреперва, защото не е чувала такъв безумен крясък. Спри, Ник. Спри или ще стрелям. Но Ник не спира. Само притиска още по-силно размус към себе си и тича към гората. Истрещева изстрел. И още един. Но Петър си явно е твърде развълнуван, за да може да се прицели точно. Ник продължава да тича и скоро изчезва между едите. Гневният крясък, който надава Петерс, трудно би могъл да се нарече човешки. Той маха на Блом и Севанберг и те тримата се пускат да гонят беглеца. Кале, Андерс и Евалота остават зад храстите и гледат с ужас към гората. Какво ли става там между елите? Ужасно е да не могат да видят и да чуват само грозния глас на Петерс, който проклина и крещи и се отдалечава все по-навътре в гората. Тогава Кале поглежда в другата посока. Към самолета. Там са професорът и пилотът, който надзирава пленника и машината. Няма никой друг. Андерс, шепне Кале, дай ми твоя нож. Андерс изтегля ножа от калъфа на колана си. Какво си намислил? Пита той тихо. Кале прокарва пръст по острието на ножа. Саботаж. Казва той. Саботаж на самолета. Единственото, което ми хрумва. Идеята никак не е лоша, шепне укоръжително Андерс. Къде се съблича. След около минута вдигнете някакъв шум, казва той на останалите, за да отклоните вниманието на пилота. После тръгва. Промъква се към пристана, като прави голяма обиколка между едите. А когато Евалота и Андерс надават индианския крясък, той претичва последните метри до кея и се гмурва във водата. Правилно е преценил, пилотът се взира в посоката, от която идва крясъкът и не вижда стройното момчешко телце, което се стрелва край хидроплана, къде плува под кея. Съвсем безшумно, както често са тренирали във войната на розите. Скоро достига края на пристана и се озовава под самолета. Поглежда предпазливо нагоре. През отворената врата на кабината се вижда пилотът. Къде вижда и професора, и, което е по-важно, професорът също го вижда. Пилотът продължава да се взира в храстите, без да забележи там нищо. Кале вдига ножа и прави няколко пробождащи движения във въздуха, за да разбере професорът какво възнамерява да стори. И професорът го разбира. Той разбира също така каква ще е неговата роля в саботажа. Ако Кале смята да прави нещо с ножа по самолета, то несъмнено ще се вдигне шум, който няма да убегне на пилота. Освен ако вниманието му не бъде отклонено с някакъв по-силен шум. И професорът поема грижата за другия шум. Той започва да крещи и да тропа с крака по пода на кабината. Нека пилотът си мисли, че професорът се е побъркал, и без това е цяло чудо, че още е с всичкия си. При първия пронизителен крясък на своя пленник пилотът подскача от изненада. Изплашил се е, защото се е случило толкова неочаквано. А после се озлобява, защото се е изплашил. Затваря си устата. Нарежда той с много странно произношение. Явно не знае добре шведски. Но това поне знае. Затваря си устата. Повтаря той още веднъж, но заради странното му произношение думите изобщо не прозвучават заплашително. Професорът продължава да крещи и да тропа още по-силно. Ще вдигам шум колкото си искам. Вика той и отведнъж страшно му харесва да тропа и да шуми. Това облегчава обтегнатите му нерви. Затваря си устата, казва пилотът, или ще затворя аз. Професорът обаче продължава да крещи а отдолу каля работи бързо и методично. Точно пред него е левият плавок на самолета и той забива многократно ножа в металната обшивка, върти го и разширява отворите. Скоро водата започва да нахлува през множеството малки дубки. Къде е доволен от свършеното? О, да, сега разбирам защо ви трябва неразрушимия метал, мисли си той. После се отдалечава сплуване. Няма ли да млъкнеш най-сетне? Разгневява се пилотът. Този път професорът го послушва. 18 глава, четвъртък е, 1 август, 6 часа сутринта. Над Кълвио грее слънце, водата е синя, пирена цъфти, тревата е мокра от роса, а евалота се е скрила зад един хръст и повръща. Сигурно цял живот ще и кратко призлява като се сети за тази утрин. Във всеки случай тя няма да я забрави, нито тя, нито останалите обитатели на остров Кълвио. Този изстрел. Някъде в гората се чуи стрел, далеч навътре, доста далеч навътре. Но в тишината на утрото той прозвуча силно изловещо, и, и по му отекна в ушите им толкова болезнено ясно и остро, че им призля. Те не знаеха дали куршумът е улучил целта си. Знаеха само, че Расмус и Ник са вътре в гората с онзи ужасен човек, който беше въоръжен. И не можеха да направят нищо. Само да чакат, макар и без да знаят какво. Да чакат да се случи нещо, което ще промени това ужасно положение. Да чакат цяла вечност. Сякаш беше минал цял човешки живот. Така ли щеше да бъде винаги? Ранното утринно слънце над пристана, хидропланът, който се полюлява върху вълните, една малка стърчи опашка, която подскача между цъфналия бурен, мравки, които пълзят по един камък, а те лежат по корем и чакат. А от гората не се чува нищо друго, освен тишина. Дали наистина това ще продължи цяла вечност? Андерс има добър слух, той чува първи. Чувам нещо, обажда се той. Много бих се изненадал, ако не е моторна лодка. Другите се услушват. Наистина, някъде от залива са съвсем леко пърпорене. В този пущинък, който изглежда забравен от Бога и хората, слабото пърпорене е първият звук, който нахлува от външния свят. През петте дни, от са на острова, Децата не са видели нито един чушт човек, нито една моторна лодка, нито дори и Салс Рибар. Но сега там някъде навътре във фьорда се чува моторница. Дали идва при тях? Кой знае? Тук има толкова много заливи, че е напълно възможно лодката да се е запътила в друга посока. Но щом така и така се е появила, не може ли да изтичат покея и да изкрещат с пълно гърло? Елат е тук, Елат е тук, преди да е станало твърде късно. Ами ако е само малка компания... Тръгнала на излет, която ще премине с моторницата покрай острова, ще им помаха и ще продължи. И никой от смещите се хора вътре изобщо няма да се сети да дойде и попита какво става тук. С всеки изминал миг неизвестността и напрежението стават все по-непоносими. След всичко което преживяхме, никога вече няма да бъдем същите, казва Кале. Другите не го слушат. Те не чуват нищо друго освен парпоренето от към залива. Той идва все поблизо. Скоро ще могат да видят лодката далеч, далеч в морето. Лодките, защото са две, но от гората също идва някои. Това е Петърс. Зад него са Блом и Севанберг. Те тичат към самолета, е въпрос на живот и смърт. Може би също са чули моторниците и се страхуват. Ник и Расмус не се виждат. Това означава ли, не, децата не смеят да мислят какво може да означава това. Очите им проследяват Петърс. Той е стигнал до самолета, сега се покатерва в кабината при професора. За Блом и Севанберг очевидно няма място. Скрите се в гората. До вечера ще ви вземем. Пропелерът се върти. Хидропланът се плъзга по водата, после започва да се издига и каледавче от вълнение устните си. Сега ще стане ясно дали саботажът му е бил успешен. Самолетът се върти в кръг по водата. Само в кръг но не се издига. Наклания се тежко на една страна, наклания се все по-силно и после се преобръща. Ура! Крещикале, забравил всичко друго. Но после се сеща за професора, който също е в самолета и като вижда, че самолетът потъва, става неспокоен. Елате! Вика той на другите. И те изкачат от храстите, малки диви бойци, които дълго са чакали в засада. Самолетът е потънал от среща в пролива. Той вече изобщо не се вижда. Но във водата плуват хора. Калебро и развълнувано. Да, трима са. Внезапно моторниците пристигат. Моторниците, които те почти бяха забравили. И, о, мили боже, кой е този, който стои най-отпред в първата лодка? Чичо Бьорг! Чичо Бьорг! Чичо Бьорк. Те крещят така пронизително, че едва не им се скъсват гласните струни. Ох, чичо Бьорке, фелце е валута, ох, добре, че най сетне не е тук. И колко много полицай води със себе си. Крещива удушевен и безкрайно облегчен кале. Отсреща в пролива настава голяма суматоха. Те виждат само бъркотия от униформи и спасителни пояси, които някой хвърля във водата, и хора, които някой изтегля от водата. Двама такива човека, които изтеглят от водата. Но къде е третият? Третият плува към брега. Той изглежда не иска помощ. Очевидно смята да се спаси сам. Една моторна лодка тръгва след него. Но човекът има доста голяма преднина. Ето че вече достига пристана. Изкатерва се горе и се затичва с дълги скокове право към мястото, където се Кале, Андерс и Евалота, а краката му джвакат в обувките му. Децата отново са се скрили зад храстите, защото човекът срещу тях е отчаян и те се страхуват от него. Ето го вече съвсем до тях. Те могат да видят очите му, пълни с гняв, разочарование и омраза. Той обаче не вижда нищо. Не вижда малкия боен отряд зад храстите. Не предполага, че най-заклетите му врагове са в непосредствена близост до него. Когато изтичва край тях, пред него се протяга един тънък, кукалест момчешки крак. Сочаяно проклятие Петерс се премята през глава в бурените. И ето ги сега върху него, враговете му, всичките трима наведнъж. Те се нахвърлят върху зашеметения беглец, сграбчват ръцете и краката му, притискат главата му в пясъка и реват. Чичо Бьорг, Чичо Бьорк, бързо, помобни ни! И Чичо Бьорк идва! Естествено! Никога досега той не е оставял в беда своите приятели, смелите рицари на бялата роза. Дълбоко в гората, в махарежи по гръб, един мъж. До него е клекнало едно малко момченце и плаче. Ник, кръвта ти тече, казва Расмус. Върху ризата на мъжа има червено петно, което става все по-голямо. Расмус го сочи смъсното си пръстче. Фу, колко е лош този Петерс. Той стреля ли по теб, Ник? Да, отговаря Ник и гласът му е толкова слаб и странен. Да, той стреля по мен, но ти не плачи, важното е, че ти си здрав. Той е един беден, глуповът моряк и лежи сега там и знае, че ще умре. Но е щастлив. Толкова глупости е направил през живота си, и сега се радва, че последното му дело е добро и справедливо. Той спаси Расмус. Не може да си спомни как се озова легнал тук, но знае, че се опита. Помни, че тича с всички сили, докато сърцето му се изду като кувашки мях и той усети, че не може повече. Помни, че притискаше Расмус към себе си, когато го улучи кошумът и той падна на земята. А Расмус изтича като подплашено зайче между храстите и се скри. Сега обаче той отново е при Ник, а Петърс е изчезнал. Той внезапно много се разбърза. Явно не смееше да остане по-дълго и да търси Расмус. Затова сега са сами двамата. Хлапето, което седи до него и плаче, е единственото същество, към което Ник се е привързвал през живота си. Той сам не разбра как се стигна до там. Не помни как започна, може би още тогава, в първия ден, когато Расмус получи своя лък и прегърнал в знак на благодарност крака на Ник, каза. Според мен, ти си много, много добър, маничък Ник. А сега Ник има голяма грижа. Как да отпрати Расмус от тук, при другите? Нещо трябва да се е случило там долу при пристана. Самолетът не излетя, а унази моторница сигурно означава нещо. Той чувства, че краят на тази отвратителна история наближава и с Петър се свършено, също както с самия него. Ник е доволен. Но ще бъде още по-доволен, ако Расмус се върне по най-бързия начин при своя баща. Едно малко дете не бива да стои в гората и да гледа как умира човек. Ник иска да спести това на приятелчето си, но не знае как да го убеди. Не може просто да му каже, а сега трябва да вървиш, понеже старият Ник ще умре и иска да е сам, иска да си лежи тук сам, доволен, че ти отново си свободно, щастливо момче. Което може да си играе с лъкова и коръпчетата от березова кора, които Ник е издялал за теб Не, не може да му каже това Расмус го прегръща през шията и му говори нежно Хайде, малък Ник, трябва да вървим Ще отидем при моя татко. Не, Расмус, казва смъка Ник, не мога да стигна до там Аз трябва да остана тук Но ти върви, искам да вървиш Расмус издава напред долната си устна Представи си, че аз пък не искам, казва той твърдо. Ще чакам, докато тръгнеш с мен. Разбрали сега, Ник не отговаря. Няма повече сили, а и не знае какво да каже. Но Расмус забива нос в страната на Ник и шепне, защото аз толкова много те обичам. Ник плаче. Не е плакал от дете. Но сега плаче. Защото е толкова изморен и защото за пръв път в живота му някой му казва, че го обича. Значи така? Казва той задъхано. Значи все пак можеш да обичаш един стар гангстер. Да, но аз мисля, че гангстерите са добри, уверява го Расмус. Ник събира последните си сили. Расмус, сега трябва да правиш каквото ти казвам. Върви прикале, Андерс и Евалута. Нали искаше да станеш бяла роза? Искаш ли? Нали? Е, да, обаче. Виждаш ли? Тогава върви. Струва ми се, че те вече те чакат. А ти, Ник, аз съм си добре тук в тревата. Ще остана тук и ще си почина, пък и искам да послушам как пеят птичките. Но, започва Расмус. Тогава той чува в далечината гласове. Някой вика неговото име. Това е татко, казва Расмус и се смее. Ник отново заплаква, но съвсем тихо, обърнал глава към тревата. Да, понякога Бог е милостив към стария грешник. Ето сега вече Ник няма да се безпокои за Расмус. Той плаче от благодарност, и защото е толкова трудно да каже с богом на хлапето, което клечи до него в мръсния анцук и не може да реши дали да отиде при баща си, или да остане при Ник. Хайде, върви и кажи на баща си, че в гората се търкаля един стар скапан гангстер, казва тихо Ник. Расмус отново обгръща с ръце шията му и хълца. Ти не си стар скапан гангстер, Ник. Ник надига смъка ръка и погалва Расмус по бузата. С богом, зайче, шепне той. Върви сега и стани бяла роза, най-нежната малка бяла роза. Расмус чува, че отново викат името му. Той става, хрипайки, спира нерешително за миг и поглежда Ник. После тръгва бавно. Обръща се няколко пъти и маха с ръка. Ник няма повече сили да маха, но глуповатите му сини очи последяват детската фигурка и тези очи са пълни със сълзи. Сега вече Расмус го няма. Ник затваря очи. Доводен е, и изморен. Най-сетне ще може да заспи. 19 глава. Валтер Зигфрид сетенислос Слоус Петърс, каза комисарят от националната полиция, точно така. Най-сетне. Не смятате ли и самият вие, че беше крайно време да сложим край на вашите престъпления? Петърс не отговори. Дайте ми цигара, каза той с неприязъм. Полицаят Бьорко отиде при него и му пъхна цигара между устните. Петърс седеше на камък край пристана. На ръцете си имаше белезници. Зад него бяха останалите, Блом и Севанберг и пилотът, който не знаеше добре шведски. Знаете, че от доста време сме последители, продължи полицейският комисар. Още преди два месеца засякохме предавателя ви, но преди да успеем да се намесим, вие ни се изплъзнахте. Нима се отказахте от шпионажа, за да се заемете с отвличане на хора. Не виждам особена разлика между двете неща. Отвърна Петърс с нескриван цинизъм. Възможно е, кимна комисарият. Но сега при всички случаи ще трябва да приключите и с едното, и с другото. Е, да, сега вероятно ще трябва да приключа с повечето неща, призна Петърс горчиво. Той дръпна силно от цигарата си. Все пак бих искал да знам как разбрахте, че съм на Калвю. Открихме това, едва когато пристигнахме тук, отвърна комисарият. А дойдохме тук. Защото един радиолюбител засякал с нощи съобщения от нашия приятел Кале Блонквист. Петер схвърли към Кале поглед, пълен с омраза. Трябваше да се сетя, каза той. Ако бях дошъл само две минути по-рано, щях да му светя маслото. Прокрети хлапета. Те са виновни за провала ми. Предпочитам да се разправям с цялата шведска полиция, отколкото с тези тримата. Комисарят отиде при трите бери рози, които седяха на кея. Шведската полиция може да бъде доволна, че има такива отлични сътрудници, каза гордо той. Тримата сведуха скромно очи. А си помисли, че те всъщност не искаха да помогнат на полицията, а само на Расмус? Петер смачка угарката стока на обувката си и изруга тихо. Какво всъщност чакаме още? Попита той студено. Не съм загубил нищо тук. Един малък зелен остров между много други в синьото лятно море. Слънцето пече върху бунгалата. Върху дългия пристани всички лодки, които са вързани за него и се поклащат върху вълните. Високо над върховете на елите се носят на белите си крила чайките. От време на време някоя от тях се гмурва светкавично във водата и се появява с малка рибка в клюна. Стърчи опашката подскача все така забързано изстрелите, а мравките сигурно продължават да пълзят по оня камък. Така ще бъде днес и утре и през всички дни, докато свърши лятото. Но никой няма да знае това. Защото на острова няма да има никой. След няколко минути той ще остане сам със себе си, далеч от погледите им и те никога вече няма да го видят. Вече не виждам бунгалото на евалота, каза къде. Те бяха насядали в моторницата и се взираха в отдалечаващия се остров. Гледаха назад и потреперваха спомена за преживяното. Радваха се, че най-сетне оставят зад себе си този слънчев зелен затвор. Расмус не гледаше назад. Той седеше на коленете на баща си, загрижен, че баща му има толкова много брада на лицето си. И още нещо го безпокоеше. Тате, защо Ник спи посред бял ден? Искам да се събуди и да говори с мен. Професорът хвърли загрижен поглед към носилката, на която лежеше в безсъзнание Ник. Дали някога щеше да има възможност да благодари на този мъж за всичко, което беше направил за сина му? Едва ли, Ник бе много зле. Шансовете му да оцелее бяха минимални. Щяха да минат поне още 2 часа, докато се озоваше на операционната маса и тогава вече сигурно щеше да бъде твърде късно. Сега той се надпреварваше със смъртта. Полицаят Бьорг правеше всичко възможно, за да изтръгне и последната сила от моторите, но, вече не виждам пристана, обади се евалота. И по-добре, каза кале. Но погледни, Андерс, ето я там нашата плажна скала. И нашето скривалище, измърмори Андерс. Да се спи в скривалище е страхотно, татко, повярвай ми, каза важно Расмус. Кале внезапно се сети, че трябва да говори с професора. Надявам се, господин професоре, че вашият мотор още е там, където го скрихме. Да никой да не го е откраднал. Някой ден ще отидем там и ще се погрижим за него, отговори спокойно професорът. Секретните документи са ми по-голяма грижа. Шашашата. Прошепна кале. Скрих ги на сигурно място. Сега вече можеш да ни кажеш къде са, хайде, настоя любопитната евалута. Къде се подсмихваше загадъчно? Познай сама. Скринената вана на пекарната, естествено. Евалута кресна възмутена. Ти добре ли си? Е си представи, че червените са ги откраднали, тогава какво ще правим? За Замик кале наистина се притесни. Но само за миг. Е, какво пък? Отвърна спокойно той. Тогава ще си ги откраднем обратно. Да, намеси се с готовност раз мус. Ще нададем боен вик и ще ги откраднем обратно. И аз ще стана бяла роза, тате. Това сензационно съобщение не успокои много професора. Кале, благодарение на теб ще доживея до бели коси, казва той. Наистина, цял живот ще съм ти благодарен и задължен, но казвам ти, ако документите са изчезнали. полицаят Бьорг го прекъсна. Не се вълнувайте, господин професоре. Штомка Леблонквист казва, че ще получите книжата си, значи ще ги получите. А сега и целият кълвю изчезна, установи Андерс и се изплюв развълнуваната вода зад кила. А пък Ник спи спириспи, спи, спи, каза Расмус. Добрата стара главна квартира, никой никога не е имал похубава главна квартира от белите рози. Таванът на пекарната е широк и удобен и там са складирани толкова хубави неща. Както катеричките си носят всичко в гнездото. Така и белите рози са натрупали тук в течение на будините всички свои скъпоценности. Стените са украсени с лъкове, щитове и мечове. На централната покривна града виси трапец. Топки за тенис, боксови ръкавици и стари списания събират прах по аглите. А до стената е улющеният скрин на евалота, в който белите рози са скрили тайното си ковчеже с реликви. В тази съкровищница са книжата на професора. Поточно, бяха. Защото те току-що му ги върнаха, тези скъпоценни документи, които бяха причинили толкова грижи и страдания и в бъдеще щяха да лежат на сигурно място в надежден банков сейф. Не, червените не ги бяха отмъкнали, опасенията на евалота се оказаха неоснователни. Но ако имахме подозрение, че книжата са във вашия скрин, ние непременно щяхме да ги пренесем в нашата главна квартира, ги Сикстен. Когато рицарите на Бялата и Червената Роза обсъждаха приключенията от последните дни. Те седяха в градината на пекаря, на склона към реката, а Андерс придружаваше страховития си разказ с бурни жестове и големи приказки. Откак ви се в храста на крепостната стена, не сме имали нито една спокойна минута, изпъшка той. Вие сте късметлии, рече огорчено Сикстен. Защо тези гангстери не пристигнаха няколко минути по-рано, когато ние минавахме покрай вилата на Еклунд? Може би и те са били късметлии, обади се Евалута. Горкият Петерс, ако си имаше работа с вас, сигурно сам щеше да се предаде на полицията. Ти бой ли искаш? Разгневи се Сикстен. Това беше първата вечер след завръщането. От тогава минаха няколко дни. А сега берите рози са се събрали в главната квартира на тавана на пекарната. Застанал пред тях, предводителят им с могъщия си глас. Един благородник и смел воин днес ще бъде обявен за рицар на Бялата Роза. Боец, чието име буди страх на длъж и нашир, шир, Расмус Расмусон, излез напред. Прославеният боец излезе напред. Той бе маничък и не изглеждаше много страшен, но началото му гореше огънят на въодушевлението, който отличава рицарите на Бялата Роза. Той вдигна поглед към предводителя. Тъмносините му очи светеха от щастие, защото в този миг се сбъдваше негово съкровено желание. Най-сетне той щеше да стане рицар на Бялата Роза, най-сетне. Расмус-Расмусон, вдигни дясната си ръка и произнеси свещената клетва. Закълни се, че от сега нататък ще бъдеш верен на Бялата Роза, че няма да издаваш тайни и ще преследваш червените рози, които си пъхат нос навсякъде. Ще се опитам, покашля се Расмус-Расмусон. Той вдигна ръка и започна, кълна се, да бъда вовеки веков Бяла Роза и да издавам всички тайни, и да си пъхам нос навсякъде, фу, как беше, кълна се де. О, абсолютно му вярвам, че ще издава всички тайни, прошепна на Евалута. Не познавам друго хлапе с такъв талант да казва точно това, което не трябва да казва. Да, но иначе си губива. Защити го Евалута. Расмус гледаше предводителя водителя в очакване. Какво ли щеше да се случи сега? Хъм, не го каза съвсем правилно, намръщи се Андерс. Но няма значение, Расмус Расмусон, сега трябва да коленичиш. Расмус падна на колене на мръсния пот. О, той беше толкова радостен, че му се щеше да погали старите гради. Скоро това тук щеше да бъде и негова главна квартира. Предводителят взе един меч от стената. Расмус Расмусон, каза той, след като се заклева вярност на Бялата Роза, сега аз те обявявам за рицар на Бялата Роза. И той удари леко Расмус по рамото с дървения меч, а Расмус скочи на крака, сияещ от радост. Сега вече наистина ли съм Бяла Роза? Попита той. по бяла от всички нас, потвърди кале. В същия миг през отвора на тавана влетя един камък и падна с трясък на пода. Андерс побърза да го вдигне. Вест от врага, извика той и разгърна хартията, с която беше овид камъкът. И какво пишат тези дребни червеноперки? Попита над мен Ноевалута. Вие, вършливи бели рози. Прочете, Андерс. Бива ви да търсите стара хартия за тетажерки с книги, но никога няма да получите великия мумрих, защото той се намира в къщата на голямото диво животно, чието име е тайна. Ако голямото диво животно не ви охапе по задниците, докато играете карти, ще получите най-големия кос и половината от нещо вкусно. Е, тогава може би ще съберете смелост да посетите голямото животно, ако изобщо разбирате загадката, вие, въжки такива. Сега да нададем ли боен вик? Попита Расмус надежда, когато шефът му приключи с четенето. Още не, първо ще трябва да размислим, отговори му евалота. Да размишлявам ли? За какво? Почуди се Андерс. Да, Ким накале. Червените съвсем са се отпуснали. Голямото диво животно. Както е известно в Клайн Кьопинг, няма лъвове, пантери, горили, слонове. Едва ли имат предвид овцете. Тогава какво остава? Коне, кучете и котки, помогна му е А при нас в градината има много дъждовни червеи, допълни расмус. Но те изобщо не са диви, нито пък са големи, напомни му е Махаме и конете, значи остават кучетата и котките. Впрочем загадката не е чак толкова лека, рече замислено Андерс. Да, трябва да впрегнем сивото си вещество. Аз обаче не познавам нито една котка в целия Клайн Копинг, която да е дива, уточни е така че останаха само кучетата, засмя се къде. Червените наистина не обичат да ни затрудняват. Залагам на доктор Халберг. Останалите го погледнаха объркано. Макар и да не беше голям приятел на децата, доктор Халберг все пак никак не приличаше на голямо диво животно. Внезапно в очите на евалота проблесна пламъче, тя удари Андерс по рамото и се засмя. Андерс, Андерс, къде ти е главата? Сетих се. Той няма предвид, доктор Халберг, а Хайде, сети се. Андерс бърчи чело, а после също се разсмя. Кучето на доктор Халберг. Най-сетне! Викна кале! Останалото е детска игра. Най-големият кос, аз, а половината от нещо вкусно е торо торта. Кучето на доктор Халберг се казва Астор. Но как са успели да скрият великия Мумрих в колипката на Астор? Почуди се евалота. Сигурно преди това са глупоили с хлороформ. Кого, великия е мумрихли? Подкачия Андерс. Глупости, астор естествено. Астор беше овчарката на главния лекар на болницата. Тя беше също толкова злобна, както самия главен лекар и това не са празни приказки. Сигурно са издебнали момента, когато доктор Хелберг извежда кучето на разходка, предположи кале. И сега какво ще правим? Попита е валута. Те седнаха на пода и направиха военен съвет. Расмус също. Очите му бяха опокорени, а ушите, зачервени от вълнение. Значи най-сетне приключенията започваха. Андерс погледна Расмус и се сети нещо. Расмус беше чакал толкова дълго и толкова предано да стане бяла роза, как да му откаже човек. Но щеше да бъде доста досадно това хлапе да им се мотая из краката през цялото време. Трябваше да му намерят занимание. За да могат да се заемат на спокойствие с проблемите, които поставяше пред тях войната на розите, без да намесват в нея твърде много рицаря Расмус. «Хей, Расмус», каза Андерс, я тичай до болницата и провери дали аз туре в колипката си. Тогава ще мога ли да надам боен вик?» Попита Расмус. «Естествено, че можеш, успокои го е валута. Хайде, тичай!» И Расмус изфуча към болницата. Много часове наред той беше упражнявал качване и спускане по въжето, което белите рози използваха, за да влизат и излизат от главната квартира. Да се катери нагоре той все още не можеше, но се научи да се спуска, макар че беше опасна работа. Сега той се метна на въжето и нададе най-дивия боен вик, който някога е ехтял в градината на пекаря. Добре, рече Андерс, след като Расмус изчезна. Сега поне ще можем да говорим на спокойствие. Първо, трябва да разберем кога доктор Халберг разхожда Астор. Това е твоя задача, Евалота. Няма проблем, обеща тя. Расмус тичаше към болницата. Той знаеше пътя, беше посетил там веднъж Ник. Вилата на главния лекар беше до самата болница. Част на собственост и, внимание, злокуче пишеше на табелите до вратата. Но за щастие Расмус не можеше да чете и влетя направо в градината. Астур си лежеше в колипката. Той изръмжа злобно като видя Расмус и Расмус се закова на място. Той беше разбрал поръчението си съвсем погрешно. Смяташе, че е негов дълг да занесе Великия Мумрих в главната квартира. Но как да го стори, когато това куче ръмжи така срещу него? Расмус се обледа за помощ и за свое облегчение видя, че към него приближава един чичко. Същият чичко впрочем, който оперира Ник. Доктор Халберг беше се запътил към болницата, когато видя малкия рицар на бялата роза пред колипката на Астор. Той, естествено, не знаеше, че има пред себе си рицар, защото тогава може би щеше да прояви повече разбиране. Вместо това той здравата се разгневи и ускори крачка, за да нахока на халното хлапе. Но Расмус, който живееше звярата, че не само гангстерите, но и главните лекари са добри хора, вдигнал молителен поглед право към струбото му лице и каза Виж сега! Не може ли да махнеш от там кучето, за да взема великия мумрих? И понеже докторът не направи веднага това, за което го бе помолил, Расмус го хвана за ръка и го поведе към колипката на кучето. Хайде, побързай, моля те, поткани го той. Имам спешно поръчение. А, така ли? Каза доктор Халберг и се засмя. Той най-сет не позна Расмус, това беше малкото момче, което беше отвлечено с баща си и за което писаха толкова много във вестниците. Не искаш ли да дойдеш с мен и да кажеш добър ден на Ник? Попита го докторът. Да, но едва след като взема Великия мумрих, отговори твърдо Расмус. Ник научи всичко за Великия Емумрих. Той дори можа да го види. Расмус му го бутна горг под носа. И нададе бойния вик, за да чуе Ник как звучи. Сега и аз съм бяла роза, разбираш ли, Ник? Обясни Расмус. Преди малко положих клетва. Ник го гледаше в очите с обожание. О, да, и по хубава бяла розата едва ли ще имат, заяви той доволен. Расмус го побери по ръката. Добре, че вече не спиш, Ник, каза той. Ник също се радваше, че вече не спи. Сигурно щеше да мине доста време преди да напусне болницата. Но поне знаеше, че ще оздравее и все някак ще се справи с онова, което го очакваше след това, както доктор Халберг. Така и професорът бяха обещали да му помогнат, доколкото могат. Така че Ник гледаше спокойно към бъдещето. И добре, че вече не титече кръвта, добави и посочи ризата на Ник, по която нямаше кървави петна. Ник беше на същото мнение. Той още не беше боледувал и изпитваше дълбокото страхопочитание на обикновените хора към забележителните умения на лекарите. Например, преливането на кръв. Искаше да разкаже за това на Расмус, как вземат кръв от друг човек, за да му я прелеят, защото беше загубил много кръв на острова. От друг гангстер ли я взеха? Попита Расмус. И той беше на мнение, че лекарите си измислят много странни неща, но после внезапно той се разбърза. Всъщност не би трябвало да прари посещения в болницата, когато е заед с войната на розите. Той стисна великия мумрих в ръката си и стича към вратата. «Чао, Ник», викна той, «пак ще дойда при теб». И преди Ник да успее да отговори, вече беше изчезнал. «Чао, зайчебяйче», прошепна Ник тихо на себе си. Кале, Андерс и Евалота все още заседаваха на тавана. Пекарят Лизандър тък му беше донесъл прясно изпечени канелени кифлички. Всъщност изобщо не ги заслужавате, измърмори той, след всички ядове, които ни създавате. Но, и той погали Евалота по главата, като се замисля, Всъщност ви се падат по няколко. Той отново се върна в пекарната, а след миг отвън отекна страховит боен крясък. Рицарят Расмус, изпратен на разузнаване, се връщаше. Той се изкатери по таванската стълба като вдигаше шум за цяла войска. Ето го, рече той и хвърли Великия Емумрих на пода. Кале, Андерс и Евалота се вторачиха в него. После се втурачиха в Великия Емумрих. А после започнаха да се смеят. Бялата роза си има тайно оръжие, призна Андерс. Имаме си Расмус. Сега червените могат да си умрат от яд, каза Кале. Расмус ги огледа неспокойно един по един. Те на него ли се смееха? Дано да не беше объркал нещо. Добре ли се справих? Попита той боязливо. Евалута го перна по носа. Да, Расмус, каза тя и му се усмихна мило. Справи се блестящо. Издание, автор, Астрит Линдгрен. Заглавие Калеб Ломквист Последите на отвлечените Преводач Десислава Лазарова Издание Второ Издател Ик Пан Град на издателя София Година на издаване 2011 Тип Роман Редактор Любомир Русанов Художник Ингрид Магалинска Художник на иллюстрациите Пламена Тодорова ISBN 954-657-394-9 Адрес в библиоман Https SSS 2 на наклонена черта BIBLIOMAN.CHITANKA.INFO наклонена черта BOOPS наклонена черта 6260. Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници. HTTP 2 на наклонена черта CHITANKA.INFO Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека.